«Характерник» і «Малі пінгвіни представляють вашій увазі Роман Джоан Ролінг, «Гаррі Поттер» і «Таємна кімната». Розділ перший. Найгірший день народження. Уже не вперше в будинку номер 4 на вулиці Прівід-Драйв сніданок розпочинався зі сварки. Містера Вернона Дурслі з самісінького ранку розбудило гучне ухкання, яке долинало з кімнати його племінника Гаррі. «Уже втретє на цьому тижні!» – горлав він за столом. «Як не можеш заткнути пельку тій собі, то хай забирається геть!» Їй нудно, вкотре намагався пояснити Гаррі. Вона звикла літати. Якби ж я міг пускати її вночі... «Я що, схожий на ідіота?» – гаркнув дядько Вернон, з пишних вусів якого звисав шматок яєшні. «Я знаю, що станеться, коли її випустите. Він похмуро перезирнувся з Петунією, своєю дружиною. Гаррі хотів щось заперечити, але його слова заглушила гучна відрижка Дадлі, дурслівого сина. «Ще, шинки!» «Вісьма зі сковороди, золотко!» – сказала тітка Петунія, розчулено глянувши на свого розгодованого сина. Треба, щоб ти наїдався поки вдома. Щось я не довіряю тим шкільним харчам. Дурниці, петуніє. Я ніколи не голодував, коли вчився у Смелкінгсі, заперечив дядько Вернон. Дадлі там нічого не бракує, правда, синку? Ті листи Дадлі, сідниці якого вже звисали з кухонного стільця, вишкірився й повернувся до Гаррі. Подай, Сковороду, ти забув чарівне слово. Роздратовано обізвався Гаррі. Ці кілька простеньких слів подіяли на решту родини просто приголомшливо. Дадлі аж похлинувся і гепнувся зі стільця з таким гуркотом, що здригнулася вся кухня. Місіс Дурслі зойкнула, затуливши рота руками. Містер Дурслі зірвався на ноги, а вени на його скронях запульсували. «Я мав на увазі, будь ласка», – швиденько пояснив Гаррі. «Я не хотів». «Що я тобі казав?» – заверещав дядько, бризкаючи слиною. «Про вживання слів на літеру «Ч» у нашому домі!» Але ж я... «Як ти смієш погрожувати дадлі?» – ревів дядько Вернон, гупаючи кулаком по столу. «Я тільки...» Я попереджав тебе! Я не терпітиму під цим дахом жодних натяків на твою ненормальність! Гаррі перевів погляд з багряного дядькового обличчя на зблідлу тітку, яка намагалася підвести з підлоги Дадлі. Добре, мовив Гаррі. Добре. Дядько Вернон знову сів. Сопучи, немов захеканий носоріг. І пильно стежив за Гаррі кутиками своїх вузеньких колючих оченят. Відколи Гаррі прибув додому на літні канікули, дядько Вернон ставився до нього, немов до бомби, що ось ось вибухне, бо Гаррі не був нормальним хлопцем. Справді, ще ненормальнішого хлопця годі було й уявити Гаррі Поттер був чарівник. Чарівник, який щойно закінчив перший клас Гокворцької школи чарів і чаклунства. І якщо дурслів аж ніяк не тішило його повернення до них на канікули, то уявіть собі, що почував сам Гаррі. Він так сумував за Гокворцом, що цей сум можна було порівняти хіба з постійним болем у шлунку. Він сумував за замком з його таємними переходами й привидами За уроками, окрім лекцій Снейпа, майстра чарівного зілля За совиною поштою, за бенкетами у великій залі За своїм ліжком на чотирьох стовпчиках у спальні в одній із веж За відвідинами лісника Гекріда, що жив у хатинці на узлісці забороненого лісу а особливо він сумував за квітичем, улюбленою спортивною грою чарівників шість високих стовпів воріт, чотири летючі м'ячі і чотирнадцять гравців на мітлах. Привізши Гаррі додому, дядько Вернон замкнув у комірчині під сходами усі його книжки заклинань чарівну паличку, мантії, казан і супермітлу «Німбус-дві тисячі». Хіба Дурслів обходило, що Гаррі не виконає домашніх завдань, і що, не тренувавшись усе літо, він може втратити місце в команді? Дурслі були тим, кого чарівники називають маглами, в чиїх жилах немає жодної краплинки чаклунської крові, і для них найбільшою ганьбою було мати в родині чарівника. Дядько Вернон навіть почепив замок на клітку Гарріної сови двіки, щоб вона не могла передати листа кому небудь щаклунського світу. Гаррі, ну, аж ніяк не був схожий ні на кого з дурслів. Дядько Вернон був такий огрядний, що, здається, навіть шиї не мав, зате його обличчя прикрашали пишні чорні вуса. Тітка Петунія була кощава і мала кобиляче обличчя. Дадлі був білявий, рожевощокий і тілистий. А от Гаррі був маленький і худорлявий, з блискучими зеленими очима і чорним чубом, що завжди стирчав на всі біч. Він носив круглі окуляри, а на чолі мав тонесенький шрам, схожий на блискавку. Саме завдяки цьому шрамові Гаррі так вирізнявся споміж усіх, навіть споміж чарівників. Цей шрам був єдиним свідченням його загадкового минулого і єдиним натяком на те, чому одинадцять років тому його залишили на порозі будинку Дурслів. Коли Гаррі виповнився усього один рік, він якимось дивом вижив, коли його закляв наймогутніший у світі чорний чаклун. Лорд Волдеморт Це ім'я ще й досі майже ніхто з чарівників і чарівниць Не наважувався вимовляти в голос Лорд Волдеморт убив гаррених батьків А от на гаррі злі чари не подіяли Він відбувся лише шрамом на чолі Зразу після цього Волдеморт утратив свою могутність А чому? Ніхто й досі не знав Гаррі виховувала сестра його покійної матері. Десять років він прожив у родині Дурслів, не розуміючи, чому з ним інколи діється щось дивне. Він вірив їхнім вигадкам, нібито шрам, то наслідок автокатастрофи, у якій загинули його батьки. А рівно рік тому Гаррі отримав листа з Гогвардсу і дізнався всю правду. Він почав навчатися в школі чарівників, де всі захоплено переповідали про нього і про його шрам. Але шкільний рік закінчився, і на літо Гаррі повернувся в родину дурслів, які ставилися до нього, мов до цуцика, що викачався у чомусь смердючому. Дурслі навіть не згадали, що сьогодні племінникові виповнюється 12 років. Звісно, він на це й не сподівався. Вони ніколи і нічого не дарували йому, навіть звичайнісінького торта. Але щоб цілком забути, раптом дядько Вернон урочисто прокашлявся і мовив. «Усі ми знаємо, що нині дуже важливий день!» Гаррі глянув на нього, не вірячи своїм вухам. Сьогодні. «Я, мабуть, підпишу найбільшу за свою кар'єру угоду», – оголосив дядько Вернон. Гаррі знову почав жувати грінку. «Звичайно», – сумно подумав він. «Дядько Вернон має на увазі ту ідіотську вечерю. Уже майже два тижні він тільки про неї й торочить. На вечерю мав прийти якийсь багатий будівельник з дружиною. І дядько Вернон сподівався отримати від нього величезне замовлення. Фірма дядька Вернона виготовляла свердла. Думаю, треба ще раз повторити наш план, мовив дядько Вернон. О восьмій вечора ми всі маємо бути на своїх місцях. Петуніє, ти будеш у вітальні. миттю обізвалася тітка Петунія. Чекатимо, щоб люб'язно запросити їх до хати. «Добре, а ти, Дадлі?» «Я буду чекати, щоб відчинити двері». Самовдоволено вишкірився Дадлі. «Можна взяти ваші плащі, містера і місіс Мейсон?» «Вони полюблять його!» У захваті вигукнула тітка Петунія. «Молодець, Дадлі!» Похвалив сина дядько Вернон і повернувся до Гаррі. «А ти?» «Я тихенько сидітиму у себе в кімнаті і вдаватиму, ніби мене немає». Монотонно пробубонів Гаррі. Саме так. Лихим оком зиркнув на Гаррі дядько Вернон. Я проведу їх у вітальню, відрекомендую тебе, Петуніє, і почастую всіх напоями. О 8:15 п'ятнадцять я оголошу, що вечеря готова, закінчила фразу тітка Петуніє. А ти, Дадлі, скажеш, можна провести вас до їдальні, місіс Мейсон, сказав Дадлі, пропонуючи уявній жінці свою товсту руку. «Мій досконалий джентльменчик. мало не заплакала тітка Петунія. «А ти?» – грізно глянув на Гаррі дядько Вернон. «Тихенько сидітиму в себе в кімнаті і вдаватиму, ніби мене немає. Про бурмотів Гаррі. Саме так. Що ж, за вечерю було б варто зробити їм кілька гарних компліментів. Маєш якісь ідеї, Петунія? «Містере Мейсоне, Вернон казав, що ви чудово граєте в гольф. Скажіть мені, місіс Мейсон, де ви купили таку гарну сукню?» «Прекрасно. А ти, Дадлі?» «Я скажу таке. Ми в школі писали твір на тему «Мій герой». І я, містере Мейсон, написав про вас». «Цього було вже занадто. І для тітки Петунії, і для Гаррі. Тітка Петунія розридалася» пригорнувши до себе дадлі. А Гаррі нахилився аж під стіл, щоб ніхто не помітив його сміху. «А ти, хлопче?» Гаррі випростався, ледве стримуючи регіт. «Тихенько сидітиму в себе в кімнаті і вдаватиму, ніби мене немає», – відповів він. «Отож, й воно!» – суворо підтвердив дядько Вернон. «Мейсони нічого про тебе не знають!» І так має бути й надалі. Після вечері, Петуніє, ти запросиш місіс Мейсон у вітальню на каву, а я почну говорити про Свердла. Якщо все піде добре, ми підпишемо угоду ще перед десятою, перед теленовинами. Завтра о цій годині вже будемо вибирати собі віллу на майорці». Гаррі це все не дуже тішило. Він не думав, що на майорці. Дурслі ставитимуться до нього краще, ніж на привід-драйв. Гаразд, я їду в місто по смокінги для себе й Датлі. А ти, гаркнув він на Гаррі, не плутайся в тітки під ногами, коли вона прибиратиме. Гаррі вийшов з будинку чорним ходом. Був чудовий сонячний день. Він перетнув галявинку, впав на садову лавку, і тихенько заспівав сам собі «Многоя літа, літа, Многоя літа». Ні вітальних карток, Ні подарунків. І ще цілий вечір треба вдавати, Що тебе не існує. Гаррі сумно розглядав живопліт. Ще ніколи він не почувався таким самотнім. Навіть найкращі друзі Рон Візлі та Герміона Грейнджер, здається, забули про нього. Ніхто з них за ціле літо нічого йому не написав, хоч Рон і обіцяв запросити Гаррі в гості. Безліч разів Гаррі збирався відкрити закляттями клітку з Гедвікою, щоб відправити її з листом до Рона й Герміони, але так і не ризикнув. Неповнолітнім чарівникам забороняли вдаватися до магії за межами школи. Гаррі не розповів про це Дурслям, бо знав. Тільки страх, що він перетворить їх на жуків-гнойовиків, не давав їм замкнути в комірчині разом з чарівною паличкою і мітлою і його самого. Перші кілька тижнів Гаррі розважався тим, що бурмотів собі підніс усякій нісенітниці, після чого Датлі прожогом вилітав з кімнати. Проте звісток від Рона і Герміони і далі не було, тож Гаррі почувався таким відірваним від магічного світу, що навіть дражнити Датлі йому вже стало нецікаво. І ось тепер Рон і Герміона навіть забули про його день народження. За звістку з Гоквартсу, він, здається, тепер віддав би що завгодно, і то від будь-якого чаклуна або чарівниці. Він, мабуть, зрадів би, побачивши навіть драко Мелфоя, свого запеклого ворога, аби тільки впевнитися, що школа йому не наснилася. Хоч і в Гоквартсі не все було прекрасним. Наприкінці навчального року Гаррі зіткнувся віч у віч не з ким іншим, як із самим лордом Волдемортом. І нехай Волдеморт був тепер лише жалюгідною тінню себе колишнього, він і далі наганяв страх, був підступний і прагнув відновити колишню могутність. Гаррі вдруге пощастило врятуватися від Волдеморта. Але це сталося чудом. І навіть тепер, коли минуло вже кілька тижнів, Гаррі прокидався серед ночі, обливаючись холодним потом, і думав, де тепер лорд Волдеморт пригадував його ошаліле обличчя, нестямно вирячені очі. Зненацька. Гаррі заумер, випроставшись на садовій лавці. Він дивився на живопліт, а тут живоплід. І сам подивився на нього. Поміж листям світилося двоє величезних зелених очей. Гаррі скочив на ноги, і саме тоді з другого боку галявини долинув глузливий голос. «А я знаю, який сьогодні день!» – наспівував Дадлі, перевальцем тюпаючи до нього. Величезні очі кліпнули і щезли. «Що?» – запитав Гаррі, незмигно дивлячись туди, де щойно були очі «Я знаю, який це день!» – повторив Дадлі і підійшов ще ближче «Чудово!» – покипкував Гаррі «Нарешті ти вивчив назви усіх днів тижня» «Сьогодні твій день народження!» – їхитно мовив Дадлі «Чому тебе ніхто не привітав?» «Ти що, навіть друзів не маєш серед тих почвар?» «Не думаю, що твоя мати дуже зрадіє, коли довідається, що ти згадуєш мою школу», – незворушно мовив Гаррі. Дадлі підтягнув штани, що сповзли з його колихливого пуза. «Чого ти дивишся на живоплід?» – підозріло запитав він. «Та ось, вибираю найкраще заклинання, щоб його підпалити». Відповів Гаррі Дадлі миттю відсахнувся А на його масному обличчі проступив страх Ти не можеш Тато сказав, що тобі не можна займатися магією Казав, що викине тебе з дому А тобі нема де дітися Ти навіть не маєш друзів, які би тебе Тинти-ринти, фокус-покус, чари-бари Страшним голосом вимовив Гаррі Ма. Вереснув Дадлі й кинувся до хати, плутаючись у власних ногах. Ма! Дивись, що він робить. Гаррі дорого заплатив за цю свою розвагу. Хоч ні Дадлі, ні живоплід абсолютно не постраждали, і тітка Петунія знала, що ті слова нічого не означають. Гаррі однаково ледве ухилився коли вона мало не торохнула його по голові сковородою. Тоді вона вигадала для нього купу роботи і пригрозила не давати їсти, поки він усе не закінчить. Дадлі собі байдикував, тинявся, ласував морозивом, а Гаррі тим часом протирав вікна, мив машину, косив газон, давав лад клумбам, підрізував і поливав троянди, та фарбував садову лавку. Сонце немилосердно палило, Обпікаючи йому шию. Гаррі розумів, що не варто було клювати на Дадлі в гачок. Але ж Дадлі сказав саме те, про що думав і Гаррі. Може він і справді не має друзів у Гокворці? Хай би подивилися тепер на знаменитого Гаррі Поттера. Думав він з пересердя, розкидаючи на клумби гній. Він уже ледь розгинав спину, а з чола йому стікав рясний піт. О пів на восьму вечора змучений Гаррі нарешті почув, як його кличе тітка Петунія. «Ходи їсти і ступай по газетах!» Гаррі втішено побіг до прохолодної, тьмяно освітленої кухні. На холодильнику стояв приготований на вечір пудинг – величезна запіканка із збитих вершків і зацукрованих фіалок. А в духовці апетитно шкварчав кавалок свинячої ноги. «Швиденько їж, скоро прийдуть мейсони!» Тітка Петунія показала на два кусні хліба і грудку сиру, що лежали на столі. На тітці вже була вечірня сукня жовто-рожевого кольору. Гаррі помив руки і миттю проковтнув свою жалюгідну вечерю. Не встиг дожувати, як тітка Петунія забрала в нього тарілку Нагору мерщій. Проходячи повз вітальню, Гаррі побачив дядька Вернона і Дадлі в метеликах і смокінгах. Тільки-но він ступив на верхній сходовий майданчик, як пролунав дзвінок, а біля підніжжя сходів з'явилося розлючене обличчя дядька Вернона. «Пам'ятай, хлопче, жодного звуку!» Гаррі навшпиньки пройшов до спальні, прослизнув усередину, зачинив за собою двері й обернувся до ліжка, щоб упасти на нього. Але там. Уже кто-то следил. другий. Попередження добі. Гаррі ледь не скрикнув із несподіванки, але вчасно стримався. Маленька істота на ліжку мала великі кажанячі вуха і вирячені зелені очі завбільшки з тенісний м'яч. Ага то ось хто сьогодні вранці стежив за мною із живоплоту», – здогадався він. Поки вони розглядали одне одного, з коридору долину в голос Дадлі. «Можна взяти ваші плащі, містера і місіс Мейсон». Істота зіскочила з ліжка і вклонилася так низько, що кінчик її довгого тоненького носа торкнувся килима. Одягнена вона була у якусь стару наволочку з прорізами для рук і ніг. «Е, е, привіт, боязко мовив Гаррі. Гаррі Поттер!» – вигукнула істота пронизливим голосочком. Унизу його, мабуть, теж почули. Добій так давно хотів зустрітися з вами. Це така честь. Дякую, промимрив Гаррі. Скрадаючись уздовж стіни. Він опустився на стілець біля великої клітки, у якій спала Гедвіка. Він хотів запитати, що ти таке, але подумав, що це звучатиме не вельми делікатно, і тому спитав, хто ти такий? Добі, паничу, просто добі, ельф-домовик, обізвалася істота. Ох, справді, здивувався Гаррі. Е... Я не хотів бути нечемним, але зараз не найкращий час для цього, щоб у моїй спальні був ельф-домовик. З вітальні долинув гострий, нещирий сміх тітки Петунії. Ельф похнюпився. Не те, щоб я тобі не радий, швиденько додав Гаррі. Але чому ти опинився саме тут? На те є причина, паничу, поважно відповів Добі. Добі прибув, щоб сказати вам, паничу, ні, це не просто. Добі думає, з чого починати. Прошу сідати. Ввічливо показав на ліжко Гаррі. На його жах ельф раптом розридався, і то дуже голосно. Прошу сідати. лементував він. Ніколи, ще ніколи. Гаррі здалося, ніби голоси внизу затихли. Я перепрошую, прошепотів він. Я не хотів тебе образити. Образити Доббі. мало не задихнувся Ельф. Жоден чарівник ще ніколи не розмовляв з Добі, як з рівним. Тс. запанікував Гаррі і підштовхнув Доббі назад на ліжко, де той почав гикати, нагадуючи якусь велику і потворну ляльку. Нарешті він опанував себе. І вп'явся в Гаррі своїми зеленими очима, які сльозилися від захвату. Ти, мабуть, просто не зустрічав нормальних чарівників. Підбадьорливо сказав йому Гаррі. Добі захитав головою. Потім без попередження підстрибнув і почав люто битися головою в шибку, приказуючи. «Поганий, Добі! Поганий, Добі! Перестань! Що ти виробляєш?» Зашепів Гаррі, скочив на ноги і знов посадовив Доббі на ліжко Гедвіка прокинулась, голосно ухнула і шалено забилася крильми об клітку «Паничу, Доббі мусить себе покарати!» Пояснив ельф, очі якого дивилися вже трохи скоса «Паничу, Доббі мало не сказав чогось поганого про свою родину» «Твою родину?» «Родину чарівників, яким прислуговує Добі! Паничу! Добі – ельф-домовик, і він зобов'язаний вічно служити одному домові і одній родині!» «А вони знають, що ти тут?» – поцікавився Гаррі. Добі стригнувся. «Ой, ні, паничу, ні! Добі мусить якнайтяжче покарати себе за це!» «Добі мусить прищемити собі вуха дверцятами духовки, якщо вони колись про це довідаються, паничу. «А хіба вони не помітять, коли ти прищемиш вуха дверцятами духовки?» «Сумніваюся, паничу. Добі завжди себе за щось карає! Так валять господарі! Нагадують, що зайве покарання добі ніколи не зашкодить!» «А чому ти не покинеш їх? Чому не втечеш?» Паничу. Ельфа-домовика треба відпустити, а та родина ніколи не відпустить Добі на волю. Добі служитиме їм аж до самої смерті. Гаррі приголомшено подивився на ельфа. «А я ще думав, який я нещасний, що мушу прожити тут ще один місяць», – сказав він. «Після цього дурслі видаються мало не святими. А чи не може тобі хтось допомогти? Може, я?» Майже відразу Гаррі пошкодував просказане. Доббі знову розридався від вдячності. «Будь ласка!» – нажахано зашепотів Гаррі. «Будь ласка, заспокойся! Якщо дізнаються, що ти тут...» Гаррі Поттер питає, чи він може допомогти Доббі. «Паничу! Доббі чув про вашу велич, але про вашу доброту він ніколи не знав! Гаррі, відчуваючи, що його обличчя аж палає, заперечив Хоч би що ти чув про мою велич, то все дурниці Я навіть не найкращий першокласник у Гогвартсі А от Герміона? Але раптом Гаррі затнувся Бо згадка про Герміону засмутила його Гаррі Поттер, сором'язливий і скромний Шанобливо вимовив Доббі А його круглі очі аж сяяли Гаррі Поттер навіть не згадує про свою перемогу над тим, кого не можна називати. Над Волдемортом? – перепитав Гаррі. Доббі сплеснув долонями, підняв руки над своїми кажанячими вухами і простогнав. Ой, не називайте цього імені, паничу! Не називайте цього імені! Перепрошую, швиденько вибачився Гаррі. Я знаю багатьох людей, які не люблять його називати. Мій приятель Рон. Гаррі знову затнувся. Згадка про Рона теж завдала йому болю. Доббі нахилився до Гаррі, і його очі були великі, мов фари. Доббі чув, прохрипів він, що Гаррі Поттер у друге зіткнувся з лордом Темряви всього кілька тижнів тому. Чув, що Гаррі Поттер врятувався знову. Гаррі кивнув а очі Доббі зненацька заблищали від сліз. «Ох, паничу!» – роззявив він рота, витираючи обличчя кутиком своєї брудної наволочки. «Гаррі Поттер хоробрий і відважний. Він стільки разів безстрашно перемагав. Але Доббі прийшов захистити Гаррі Поттера, попередити його про небезпеку, навіть якщо за це Добі і доведеться прищемити собі вуха дверцятами духовки». «Гаррі Поттер не повинен повертатися до Гогворцу!» Запала тиша, яку уривав тільки стукіт ножів і виделок унизу та далекий гул голосу дядька Вернона. «Що?» – затнувся Гаррі. «Але ж я мушу повертатися. Першого вересня починаються уроки. Я тільки цього й чекаю. Ти не знаєш, як мені тут важко. Я тут чужий. Я належу до твого світу, до Гогворцу. Ні-ні-ні-ні, запищав Добі, так енергійно захитавши головою, що аж вуха заляскали. Гаррі Поттер має лишатися в безпечному місці. Він надто видатний, надто добрий, щоб усі ми його втратили. У Гогворці Гаррі Поттерові загрожує смертельна небезпека. Чому? Здивувався Гаррі. «Поєзмова, Гаррі Поттере! У Гогвардській школі чарів і цього року стануться найжахливіші речі!» прошепотів Доббі і раптом затремтів з голови до п'ят. «Паничу! Доббі давно про це знає! Гаррі Поттер не повинен ризикувати собою! Він надто важливий для всіх, паничу!» «Які найжахливіші речі?» – відразу запитав Гаррі. «Хто їх задумав?» Доббі кумедно похлинувся, а тоді шалено забився головою об стіну. «Годі!» – вигукнув Гаррі, схопивши ельфа за руку. «Ти не можеш сказати, я розумію, але чому попереджаєш мене?» Раптом у нього в голові промайнула не надто приємна думка. «Стривай, а це не пов'язане як-небудь з вол... Перепрошую, звідомо ким? Просто кивни і все». Додав він поспіхом, бо голова Доббі знову небезпечно наблизилась до стіни. Доббі заперечно похитав головою. Ні, це не той, кого не можна називати паничу. Доббі вирячив очі і немов намагався натякнути на щось. Та Гаррі ніяк не міг здогадатися. Може, у нього є брат, га? Доббі захитав головою, а його очі стали ще більші. Ну тоді я не знаю, хто ще спроможний загрожувати мені у Гогвартсі?» – сказав Гаррі. «Адже там є Дамблдор. Ти ж знаєш, хто такий Дамблдор?» Добі шанобливо схилив голову. «Албус Дамблдор! Найкращий директор за всю історію Гогвартсу! Добі це знає паничу! Добі чув, що Дамблдор своєю силою не поступався тому, кого не можна називати, впору його розквіту. Але паничу!» Доббі перейшов на змовницький шепіт. Є сили, що їх Дамблдорне. Сили, що їх жоден порядний чарівник. І перше, ніж Гаррі встиг його зупинити, Доббі зіскочив з ліжка, схопив на стільну лампу і почав лупцювати себе по голові, пронизливо скрикуючи. Внизу зненацька запала тиша. Через дві секунди Гаррі, серце якого несамовито гупало, почув, як дядько Вернон вийшов у коридор і гукнув Мабуть, Дадлі знову не вимкнув телевізор. От шибаник малий. Мерщій у шафу. зашепів Гаррі, схопив добі, запхнув його туди, зачинив дверцята і кинувся на ліжко саме тієї миті, коли повернулася дверна клямка. Що ти у біса тут виробляєш? прохрипів, стиснувши зуби дядько Вернон, дивлячись впритул на Гаррі. Ти щойно перепаскудив мені анекдот про те, як японці грають у гольф. Ще один звук, і ти хлопче пошкодуєш, що народився. Він рішуче попрямував із кімнати. Гаррі, тремтячи від страху, випустив добіс шафи. Бачиш, як тут мені сказав Гаррі. «Бачиш, чому мені треба вертатися до Гокворсу? Це єдине місце, де я, ну, думаю, що маю друзів». «Друзі, які навіть не пишуть Гаррі Поттеру?» лукаво запитав Добі. «Я думаю, вони просто...» «Стривай!» раптом спохмурнів Гаррі. «Звідки ти знаєш, що мої друзі мені не пишуть?» Доббі зачовгав ногами. Гаррі Поттер не повинен сердитися на Добі. Добі робив це з найкращих міркувань. «Ти перехоплював мої листи?» «Добі має їх із собою», – відповів ельф. Спритно відступивши чим далі від Гаррі, він витяг зі своєї наволочки велику паку конвертів. Гаррі міг розрізнити рівненький почерк Гарміони, невиразне ронове письмо – і навіть за корлючки, які нашкрябав, мабуть, Геґріт, Гогворцький лісник. Доббі тривожно кліпав очима. Гаррі Поттер не повинен сердитися. Паничу, Доббі сподівався, що Гаррі Поттер подумає, ніби друзі забули про нього і не захоче вертатися до школи. Гаррі його не слухав. Він хотів забрати листи, але Доббі відскочив від нього. Паничу? Гаррі Поттер отримає їх, якщо пообіцяє Доббі не повертатися до Гогвордсу. «Ой, паничу, ви не повинні наражатися на ту небезпеку. Скажіть, що не повернетеся, паничу!» «Ні», – розсердився Гаррі. «Віддай мені листи моїх друзів». «Тоді Гаррі Поттер не залишає мені іншого виходу», – засмучено вимовив ельф. «Гаррі не встиг навіть ворухнутися». А Доббі вже кинувся до дверей у спальню, відчинив їх і помчав сходами донизу. Гаррі, якому закрутило в животі й пересохло у роті, кинувся за ним, намагаючись бігти якомога тихіше. Він перестрибнув останні шість сходинок, по котячому приземлився на килим у коридорі і розвернувся, шукаючи добі. З їдальні долинав голос дядька Вернона. «Розкажіть Петунії той смішний анекдот про американських слюсарів містере Мейсоне. Їй так кортить почути?» Гаррі побіг коридором до кухні і відчув, як йому опустилося серце. «Пудинг! Цей витвір тітки Петунії! Шедевр із вершків і зацукрованих фіалок!» Висів у повітрі під стелею Добі сидів у куточку на серванті Ні, прохрипів Гаррі Благаю, вони приб'ють мене Гаррі Поттер повинен пообіцяти, що не повернеться до школи Добі, будь ласка Обіцяйте паничу Не можу Добі з розпачем подивився на Гаррі тоді, пане Чу, Доббі мусить це зробити для власного ж добра Гаррі Поттера. Пудинг гепнувся на підлогу із страшенним гуркотом. Тареля, на якій він стояв, розбилася на друзки, а крем і вершки заляпали вікна і стіни. Щось ляснуло, мов батіг, і Доббі раптом щес. З'їдальні долинули крики. Дядько Вернон увірвався до кухні і побачив там заціпенілого від жаху Гаррі, обляпаного з голови до ніг пудингом тітки Петунії. Спочатку здавалося, ніби дядько Вернон зможе якось усе владнати. «Е, це наш племінник, дуже неврівноважений, боїться чужих людей, тож ми лишили його на горі». Він затягнув назад до їдальні шокованих мейсонів, пообіцяв Гаррі, що здере з нього три шкури, коли підуть гості, і ж бурнув йому швабру. Тітка Петунія знайшла в холодильнику якесь морозиво, а Гаррі, якого ще й досі тіпало, почав старанно шурувати кухню. Можливо, дядько Вернон і зумів би домовитися про угоду, якби не сова. Тітка Петунія якраз частувала гостей після обідніми м'ятними цукерками, коли у вікно їдальні залетіла величезна сова сепуха, скинула на голову місіс Мейсон листа і знову вилетіла. Місіс Мейсон заверещала, як свиня, і вибігла з будинку, вигукуючи щось про божевільних. Містер Мейсон затримався тільки на те, щоб повідомити його дружина смертельно боїться птахів будь яких форм і розмірів, а він узагалі таких дивних жартів не сприймає. Гаррі стояв у кухні, стискаючи у руках швабру, немов хотів захиститися нею від дядька Вернона, що насувався на нього, демонічно виблискуючи маленькими очицями. «Читай!» – лиховісно просичав він, розмахуючи листом, що його доставила сова. «Ану, читай!» Гаррі узяв листа. Там не було вітань з днем народження. «Дорогий містере Поттер, ми отримали інформацію, що сьогодні о дев'ятій годині 12 хвилин вечора у місці вашого проживання було застосоване заклинання «Політ». Як вам відомо, неповнолітнім чарівникам не дозволено вдаватися до чарів за межами школи. Тож будь-які випадки потворного чародійства з вашого боку можуть призвести до вашого відрахування із згаданої вище школи. Постанова 1875 року про доцільне обмеження чаклунства серед неповнолітніх. Параграф В. Крім того, ми просили б вас пам'ятати, що будь-які чаклунські дії у випадку, коли є ризик, що їх помітять представники Нечаклунської спільноти, магли. Це серйозне правопорушення згідно із 13-ю статтею Статуту про секретність Міжнародної конфедерації чаклунів. Бажаємо щасливих канікул, щиро ваша Мафальда Гопкірк, відділ боротьби з надолуванням чарів, Міністерство магії. Гаррі відвів очі від листа і проковтнув слину. А ти не казав нам, що не маєш права насилати чари поза школою, прошепів дядько Вернон, в очах якого стрибали божевільні вогники. Ти забув про це. Мабуть, тобі з голови вилетіло. Він нахилився над Гаррі, немов величезний бульдог із вишкіреними зубами. Ну що ж, Маю, хлопче, для тебе новину. Я замкну тебе, і ти ніколи не повернешся до тої школи. Ніколи. А якщо спробуєш звільнитися з допомогою магії, тебе виженуть. Регочучи, наче маньяк, він поволік Гаррі сходами нагору. Дядько Вернон дотримав свого слова. Наступного ранку він заплатив майстрові, який поставив на Гарра на вікно грати. Потім власноручно прорізав у дверях до його кімнати маленький, як для кота, отвір і повісив на нього дверцятка, через які тричі на день йому пропихали трохи їжі. Уранці і ввечері Гаррі випускали в туалет, а решту часу він цілодобово був замкнений у своїй кімнаті. Минуло три дні. Дурслій не збиралися послаблювати режим Гаррі лежав на ліжку Дивився на сонце, що сідало за ґратами І сумно міркував про свою подальшу долю Що доброго в тому, щоб визволитися звідси з допомогою чарів Якщо за це його виженуть з Гогвартсу Але життя на привід-драйв ще ніколи не було таким безпросвітним Тепер, коли дурслі знали, що не прокинуться раптом уранці якимись кажанами, Гаррі позбувся своєї єдиної зброї. Можливо, добі врятував Гаррі від страшної небезпеки у Гогворці. Але якщо так і піде далі, то тут на нього, мабуть, чекає голодна смерть. Скрипнули кошачі дверцятка, і рука тітки Петунії, Запхнула в кімнату миску консервованого супу Гаррі, чиї кишки грали голодного марша Зіскочив з ліжка і схопив миску Суп був холодний Але Гаррі відразу проковтнув мало не пів миски. Тоді підійшов до клітки з гедвікою І перехилив миску Висипавши розмоклі овочі, що були там на дні, В її порожнього Сова Настовбурчила пір'я і зиркнула на те все з величезною огидою Нема чого крутити дзьобом, це все, що ми маємо Понуро сказав Гаррі Поклавши спорожнілу миску на підлогу біля отвору Він знову ліг на ліжко, відчуваючи ще дужчий голод, аніж перед тим супом Коли припустити, що він через місяць не помре то що буде, коли він не з'явиться у окворці? Чи пришлють когось дізнатися, чом він не приїхав, чи зможуть вони примусити дурслів відпустити його? В кімнаті сутеніло. Змучений Гаррі, в чиєму животі бурчало, а в голові крутилися ті самі питання без відповіді, поринув у неспокійний сон. Йому наснилося. Ніби його виставили на показ у зоопарку Причепивши до клітки табличку Неповнолітній чарівник Люди з-за град витріщалися на нього А він лежав голодний і знесилений на солом'яній підстилці Побачивши у натовпі обличчя Добі Він покликав його на допомогу Але Доббі крикнув «Гаррі Поттер тут у безпеці, паничу!» І ще тоді з'явилися дурслі, а Дадлі почав торохкотіти по гратах. «Перестань», – пробурмотів Гаррі, бо це торохкотіння болем озвалося йому в голові. «Дай мені спокій, я дуже хочу спати». Гаррі розплющив очі. Крізь ґрати на вікні лилося місячне сяйво, і хтось таки справді витріщився на нього з-за ґрат». Хтось рудий, довгоносий, з веснянками на обличчі Там за вікном був Рон Візлі Розділ третій. Барліг. «Рон!» – прошепотів Гаррі. Він підкрався до вікна і прочинив його, щоб можна було говорити крізь грати. «Роне, як ти? Що це ти?» Гаррі аж рота роззявив, бо раптом усвідомив, що Рон визирав за вікна старенького бірюзового автомобіля, який зупинився в повітрі. З передніх сидінь до Гаррі усміхалися Ронові старші брати близнята Фред і Джордж. Усе нормально, Гаррі? Що сталося? запитав Рон. Чом ти не відповідав на мої листи? Я вже разів з десять запрошував тебе в гості. А тоді тато сказав, що ти застосував чари у присутності маглів і отримав офіційне попередження. Це не я. Але як він довідався? Він працює у міністерстві пояснив Рон. Але ж ти знаєш, що нам не можна насилати чари поза школою». «Від кого я це чую?» іронічно запитав Гаррі, поглядаючи на машину в повітрі. «Ну, це не рахується», відповів Рон. «Ми її просто позичили. Це татова машина. Ми її не чарували. Але як можна вдаватися до чарів перед маглами, з якими ти живеш?» «Кажу тобі, це не я». Але тут довго пояснювати. Слухай, ти не міг би розповісти у Гокворці, що дурслі мене замкнули і не випускають? А я ж не можу звільнитися з допомогою чарів, бо в міністерстві подумають, що я за три дні аж двічі незаконно чарував. І тоді... Та не торг перебив його Рон. Ми ж прибули, щоб забрати тебе до себе. Але ж вам теж не можна застосовувати чарів. А нам і не треба? Рон показав головою на напереднє сидіння і усміхнувся. «Не забувай, хто тут зі мною?» «Прив'яжи її до гратів!» – звелів Фред, кинувши Гаррі кінець мотузки. «Якщо дурслі прокинуться, мені кінець!» – прошепотів Гаррі, прив'язуючи мотузку. «Не журися!» – заспокоїв його Фред. «І відійди!» З цими словами Фред натиснув на газ. Гаррі відступив до клітки. Гедвіка здавалося розуміла серйозність ситуації, бо зберігала тишу і спокій. Машина ревіла дедалі гучніше. І раптом, коли Фред скерував її просто вгору, грати з хрускотом вирвалися з вікна. Гаррі підбіг і побачив, як вони телепаються десь там унизу над землею. Важко дихаючи, Рон потягнув їх до машини. Гаррі стривожено прислухався, але з Дурслівської спальні не долинало жодного звуку. Коли грати опинилися на задньому сидінні біля Рона, Фред здав назад, під'їхав якомога ближче до гарряного вікна. «Сідай», – сказав Рон. «Але всі мої гогвардські речі, чарівна паличка, мітла, де вони?» «Замкнені в комірчині під сходами, а я не можу вийти з кімнати!» «Жодних проблем!» – відізвався з переднього сидіння Джордж. Відійди від вікна!» Фред і Джордж обережно залізли до гарріної кімнати. Джордж витяг з кишені звичайну шпильку для волосся і почав колупатися нею в замку. «Багато чарівників вважають, що це даремна трата часу», – сказав Фред але ми думаємо, що деякі маглівські трюки варто знати, хоч вони і заповільні». Щось тихенько клацнуло, і двері відчинилися. «Ну, ми візьмемо твою валізу, а ти бери все, що тобі треба, і передавай Ронові», прошепотів Джордж. «Не ставайте на найнижчу сходинку, вона репить», шепнув Гаррі, і близнята розчинилися в темряві коридору. Гаррі понишпорив у кімнаті, збираючи свої речі і передаючи їх Ронові через вікно. Тоді допоміг Фредові й Джорджу піднімати сходами валізу. Було чути, як закашлявся дядько Вернон. Захекавшись, вони дотягли валізу до дверей, а тоді підсунули її до гарряного вікна. Фред заліз у машину і почав разом з Роном тягти валізу на себе а Гаррі з Джорджем штовхали її з кімнати. Валіза поволі, сантиметр за сантиметром, пролазила крізь вікно. Знову кашлянув дядько Вернон. «Ще трохи!» – сопів задихано Фред. «Штовхніть сильніше!» Гаррі і Джордж натиснули плечима, і Валіза нарешті впала на заднє сидіння. «Окей, змиваємося», – прошепотів Джордж. Та тільки на Гаррі виліз на підвіконня, як за спиною в нього пролунало гучне ухання, а вслід за ним загремів голос дядька Вернона. Клятасова! «Я забув Гедвігу», – похопився Гаррі і кинувся назад у кімнату. В коридорі спалахнуло світло. Він ухопив клітку з Гедвігою, скочив до вікна і передав її Ронові. Уже вилазив на комод, коли дядько Вернон гупнув, що сили в незамкнені двері, і вони з грюкотом відчинилися. На якусь мить дядько Вернон завмер на порозі, а тоді заревів, як розлючений бугай, кинувся на Гаррі і вчепився в його ногу. Рон, Фред і Джордж ухопили Гаррі за руки і щосили потягли до себе. «Петоніє!» загорлав дядько Вернон. «Він утікає! Він утікає!» Брати Візлі смикнули з останніх сил. Гарріна нога вислизнула з рук дядька Вернона, і він влетів у машину. «Фред, газуй!» – закричав Рон, і машина стрімко злетіла кудись до місяця. Гаррі не міг у це повірити. Він вільний. Він опустив вікно машини. Нічне повітря розкуйовдило йому волосся, а внизу швидко зменшувалися дахи привід драйв. Дядько Вернон, тітка Петунія і дадлі німо визирали з Гарріного вікна. До наступного літа. заволав Гаррі. Візлі аж заревіли від реготу, а Гаррі вмостився на сидінні усміхаючись від вуха до вуха. «Випусти Гедвіку», – сказав він Ронові. «Нехай летить за нами. Вона вже хто зна скільки часу не мала нагоди розім'яти собі крила». Джордж передав Ронові шпильку. І за мить Гедвіка радісно вибурхнула з вікна машини і безшумно полетіла поряд з ними, немов привид. «Ну, розповідай, Гаррі», – нетерпляче попросив Рон. Що з тобою трапилося? Гаррі розповів їм усе, про відвидені добі, про його попередження і про катастрофу з фіалковим пудингом. Коли він закінчив, запала довга тривожна тиша. "Дуже підозріло", сказав зрештою Фред. "Тут явно щось не те", погодився Джордж. "То він навіть не сказав тобі, хто за цим стоїть? Думаю, він не міг сказати" Відповів Гаррі Кажу ж вам, тільки-но він збирався щось бовкнути Як починав битися головою об стіну Гаррі помітив, як Фред і Джордж перезирнулися. Ви що, думаєте він мені збрехав? Запитав Гаррі Ну, відповів Джордж Взагалі-то ельфи-домовики самі знають могутні чари Але зазвичай не сміють вдаватися до них без дозволу господаря «Гадаю, цього добі підіслали, щоб не пустити тебе до Гогвардсу. Такі дивні жарти. Хтось у школі має на тебе зуб?» «Так», – в один голос відповіли Гаррі і Рон. «Драко Мелфой», – пояснив Гаррі. «Він мене ненавидить». «Драко Мелфой?» – перепитав, обертаючись Джордж. «То часом не син Луціуса Мелфоя?» «Мабуть, це не таке вже й поширене прізвище, правда?» – відповів Гаррі. А що? Я чув, як тато розповідав про нього, пояснив Джордж. Він був великим прихильником відомо кого. А коли відомо хто щез, додав Фред, повернувши голову до Гаррі. Луціус Мелфой виправдовувався, що ні до чого не причетний. Лайно собаче. Тато каже, що він був серед найближчих спільників відомо кого. До Гаррі і раніше долинали такі чутки про родину Мелфоїв. Тож тепер він анітрохи не здивувався. Порівняно з Мелфоєм, дадлі Дурслі видавався добрим, уважним і дбайливим хлопчиком. Я не знаю, чи Мелфої мають ельфа домовика, засумнівався Гаррі. Ну, хоч невідомо, чий то ельф, але він, безперечно, належить давній чаклунській родині, і то досить заможній, сказав Фред. Еге ж, мама завжди мріяла про ельфа домовика що прасував би білизну», – додав Джордж. «Але натомість ми маємо тільки старого паршивого уперя на горищі та купу гномів у саду. Ельфи-домовики водяться у давніх великих маєтках, замках і подібних до них місцях, а в нашій розвалюсі їх годі шукати». Гаррі мовчав. Судячи з того, що Драко Мелфой завжди мав усе найкраще, його родина купалася в Чаклунському золоті. Він легко міг уявити Мелфоя, який самовдоволено походжає по своєму великому замку. Ну, а вислати родинного слугу, щоб той не пустив Гаррі до Гогворцу – це якраз у стилі Мелфоя. Невже Гаррі був такий дурний, що повірив тому добі? «Хай там як, але я радий, що ми тебе забрали», – сказав Рон. «Знаєш, як я переживав, коли ти не відповів на жодного листа?» Спочатку я думав, що то винна Ерола. Хто це? Наша сова. Дуже стара. Їй уже частенько бракує сил доставити пошту. Тоді я хотів позичити Гермесу. Кого? Теж сову. Мама з татом купили її для Персі, коли його призначили старостою. Сказав з переднього сидіння Фред. Але Персі не позичив її мені, пояснив Рон. Сказав, що вона йому потрібна. Персі цього літа взагалі дуже дивно поводиться, спохмурнів Джордж. Він справді відіслав цілу купу листів і годинами сидить замкнений у своїй кімнаті. Не розумію, скільки можна натирати той значок старости. «Фреде, ти занадто відхилився на захід», – додав він, показуючи на компас на панелі приладів. Фред повернув кермо. «А чи знає ваш тато, що ви взяли його машину?» «Поцікавився Гаррі?» Здогадуючись, якою буде відповідь «Ну, ні», – відповів Рон «Він сьогодні на роботі Сподіваюся, ми встигнемо поставити її в гараж так, що мама не помітить» «А що, до речі, робить ваш тато у Міністерстві магії?» «Працює в найдуднішому відділі», – відповів Рон відділі нелегального використання маглівських речей» «Що?» «Розумієш?» Вони мусять знечаровувати всякі речі, виготовлені маклами, бо раптом вони знову опиняться в маглівській крамниці або хаті. От, наприклад, торік померла одна стара чарівниця, а її чарівний сервіс продали антикварові. Якась маґалка купила його, принесла додому і вирішила почастувати друзів чаєм. То був кошмар. Тато кілька тижнів мусив працювати понаднормово. А що сталося? Чайничок ніби сказився, плювався гарячим чаєм, а щепці для цукру затиснули ніс одному панові, і він опинився в лікарні. Тато мало не збожеволів. У відділі крім нього був тільки підстаркуватий мах на ім'я Перкінс, і їм обом довелося насилати всякі там чари забуття і таке інше, щоб тільки замести сліди. «Але ж твій тато, ця машина...» Фред засміявся. Гой, тато захоплювався всім, що пов'язане з маглами. У нашому сараї повно всяких маглівських штучок. Він їх розбирає, зачаровує і знову збирає. Якби він робив обшук у своєму будинку, то мав би заарештувати себе самого. Мама просто дуріє від цього. А ось і головна дорога, повідомив Джордж, зазираючи у лобове скло. Будемо хвилин за десять. Досить вчасно, бо вже світає. На обрії зі сходу проступило бліде рожеве сяйво Фред почав знижуватись І Гаррі побачив клаптики нив і гайків «Уже підлітаємо до села», – сказав Джордж «Оттері Сент Кетчпол. Летюча машина опускалася дедалі нижче Поміж деревами вже виднівся краєчок червоного сонця «Посадка!» – вигукнув Фред і машина з глухим ударом торкнулася землі. Приземлилася на маленькому подвір'ї біля напіврозваленого гаража. І Гаррі вперше побачив Роні в дім. Здавалося, нібито колись був великий кам'яний хлів, до якого то тут, то там прибудували додаткові кімнати, аж поки він став кількаповерховим будинком. Проте будинок був такий перехняблений, що все це могло триматися купи хіба лише завдяки чарам. Мабуть, подумав Гаррі, воно так і є. З червоного даху стирчали чотири чи п'ять демарів. Біля воріт землі випинався стовп із кривобокою табличкою з написом «Барліг». Коло вхідних дверей лежала купа високих чоботів і вкритий іржею казан. Декілька тлустих, рудих курок дзьобали щось на подвір'ї. «Нічого особливого», – сказав Рон. «Тут класно», – радісно вигукнув Гаррі, згадуючи «Привід Драйв». Усі вийшли з машини. «А тепер піднімаймося тихенько нагору», – розпорядився Фред. «І чекаємо, поки мама покличе нас снідати». Тоді Рон хай біжить униз зі словами. «Мамо, дивися, хто завітав до нас уночі». І вона так зрадіє, коли побачить Гаррі, що ніхто й не здогадається, що ми брали машину Гаразд, погодився Рон Пішли, Гаррі, я сплюв Рон раптом позеленів, прикипівши очима до будинку Всі обернулися туди ж Подвір'ям, розганяючи курей, до них прямувала місіс Візлі То була низенька, огрядна, мила жіночка, але тієї миті вона скидалася більше на шаблезубого тигра. Ой. зойкнув Фред. О, господи, додав Джордж. Місіс візлі зупинилася перед ними, вперлася руками в боки і стала переводити погляд з одного винуватого обличчя на інше. На ній був квітчастий фартух, з кишені якого стирчала чарівна паличка. Ну, насупилася вона. Доброго ранку, мамо. Привітав її Джордж Бадьорим, як йому здавалося, і, звісно, впевненим голосом. «Ви хоч розумієте, як я хвилювалася!» – грізно прошепотіла місіс Візлі. «Вибач, мамо, але розумієш, ми мали...» Хоч всі троє синів місіс Візлі були вищі за неї, вони аж зіщулилися, коли мама стала кричати. «Порожді ліжка! Жодної записки! Машини нема! Ви ж могли розбитися!» «Я мало не здуріла від хвилювань, а вам було байдуже? Я ще ніколи за все моє життя!» «Зачекайте, нехай вернеться тато! Ми ніколи не мали такого клопоту ні з Білом, ні з Чарлі, ні з Персі!» «З «Старостою Персі!» – пробурмотів Фред. «Ви б краще поводилися так, як він!» – заволала місіс Візлі, тицяючи Фредові в груди пальцем. «Ви могли загинути! Вас могли побачити!» Через вас тато міг би втратити роботу!» Здавалося, що цей крик ніколи не скінчиться. Місіс Візлі почала вже хрипнути. І аж тоді повернулася до Гаррі, що відступив трохи назад. «Ах, дуже рада тебе бачити, любий Гаррі!» Привітала вона його. «Заходь, уже пора снідати!» Місіс Візлі розвернулася і пішла до будинку, а Гаррі, збентежено глянувши на Рона, що підбадьорливо кивнув, рушив за нею. Кухня була невеличка і тісненька. Посередині стояв подряпаний дерев'яний стіл зі стільцями. Гаррі присів на краєчок стільця і роззирнувся довкола. Він ще ніколи не був у хаті чарівників. Годинник на стіні навпроти мав тільки одну стрілку, і там не було жодних цифр. Довкола ободу були такі написи «Час заварювати чай», «Час годувати курей» і «Ви запізнилися». На поличці над каміном стояли в три ряди книжки з такими назвами, як «Зачаровані запіканки», «Як виворожити власні вареники», і «Бенкет за хвилину. Звичайна магія». А якщо Гаррі міг вірити власним вухам, то по старенькому радіоприймачеві, що висів над раковиною, щойно оголосили про початок програми «Година чаклунки» з популярною співучою відьмою Целестиною Ворбек. Місіс Візлі брящала посудом, трохи безладно готуючи сніданок. І час від часу осутливо позирала на сенів, кидаючи на сковороду сосиски. Іноді вона бурмотіла собі під ніс, скажімо, «Не розумію, що вони собі думали», або «Я у таке ніколи не повірила б». «Я не звинувачую тебе, Любий», – заспокоїла вона Гаррі, накладаючи йому на тарілку вісім чи дев'ять сосисок. «Ми з Артуром також переживали за тебе. Оце вчора вночі сказали, що самі тебе заберемо» якщо до п'ятниці ти нічого не відпишеш Ронові. Але ж це треба додуматися. Вона поклала йому на тарілку три смажені яйця. Перелетіти пів країни нелегальною машиною. Та вас будь-хто міг побачити. Вона недбало махнула черівною паличкою у бік раковини, де лежав брудний посуд. І він сам почав себе мити, тихенько подзенькуючи. «Нині ж було хмарно, мамо», – сказав Фред. Не розмовляй, коли їси, обірвала його місіс Візлі. Його морили голодом, мамо, озвався Джордж. І ти теж. гримнула місіс Візлі. Але цього разу вона мала вже трохи лагідніший вираз, бо відкраяла Гаррі скипку хліба і намащувала її маслом. Тієї миті в кухні з'явилася маленька, руденька постать у довгій нічній сорочці. Почувся тихенький зойк. І постать мерщій вибігла. Це Джіні, упівголоса повідомив рон. Моя сестра ціле літо тільки про тебе й торочить. Побачиш, вона ще захоче взяти в тебе автограф, хихикнув Фред, але, перехопивши мамин погляд, знову принишк над тарілкою. Ніхто не вимовив ні слова, аж поки спорожніли всі чотири тарілки, на що пішло навдивовижу мало часу. Але ж я втомився, позіхнув Фред, відклавши нарешті ніж і видалку. Мабуть, піду до ліжка і... Ні, не підеш, обірвала його місіс Візлі. Сам винен, що не спав цілу ніч. Зробиш дегномізацію саду. Ті гноми вже геть розперезалися. Ну, мамо! І ви теж, люто глянула місіс Візлі на Рона з Фредом. А ти йди поспи, любий. Звернулася вона до Гаррі. «Ти не просив їх літати тією клятою машиною». Але Гаррі, якому зовсім не хотілося спати, швиденько сказав. «Я допоможу Ронові, я ще ніколи не бачив, як дегномізують сад. Це дуже мило з твого боку, дорогенький, але там немає нічого цікавого», – заперечила місіс Візлі. «Ану, гляньмо, що на цю тему каже Локарт». Вона витягла з купи книжок на каміні товстенний том. Джордж застогнав. "Мамо, ми знаємо, як виганяти гномів із саду". Гаррі глянув на обкладинку тієї книжки. Химерними золотими літерами там було виведено: "Як боротися з домашніми шкідниками. Посібник Гільдероя Локарта". Ще там була велика фотографія Вельми вродливого чарівника З хвилястим світлим волоссям І ясно-блакитними очима Як завжди в магічному світі Фотографія рухалася Чарівник, який очевидно й був Гільдероєм Локартом Зухвало підморгував їм усім Місіс Візлі засяяла у відповідь О, він таке чудо Всміхнулася вона Знає про шкідників геть усе «Не книжка, а скарб». Мама в захваті від нього. Прошепотів Фред так, щоб усі почули. «Не роби з себе посміховиська, Фреде», обурилася місіс Звізлі, почервонівши. «Гаразд, якщо вважаєш себе мудрішим за локарта, можеш братися за роботу. Але не чувайся, якщо я потім прийду, перевірю і знайду в саду хоч одного гнома». Позіхаючи і буркочучи, брати Візлі попленталися на двір, а Гаррі слідом за ними. Сад був великий, і саме такий, яким і має бути сад, подумав Гаррі. Дурслям він не сподобався б, там було повно бур'янів, а траву годилося б скосити. Але попід мурами тулилися покривлені дерева. На кожній клумбі буяли небачені рослини, а в великому зеленому ставку кумкали жаби. Знаєш, магли також мають у садках гномів, сказав Ронові Гаррі, коли вони переходили галявину. Так, я бачив ті фігурки, які вони називають гномами. Відізвався Рон з надкуща півонії. Якісь малі товсті Миколаї з вудочками. Почувся шум боротьби. Кущ півонії затремтів і звідти виринув Ром. «Ось тобі гном!» – сказав він похмуро. «Забери руки! Забери руки!» – вирещав гном. Він аж ніяк не нагадував Миколая. Був малий і мов би сшити зі шкіри, з великою гулястою лисою головою, точнісінько як картопля. Рон тримав його, витягнувши руку в бік. Бо гномик брикався своїми мозолястими ноженятами. Рон схопив його за ноги й перевернув головою вниз. Треба робити ось так, пояснив він. Тоді підняв гнома над головою Забери руки. і почав розкручувати його колами, немов аркан. Побачивши, як здивувався Гаррі, Рон додав Це їм не шкодить. Просто закрутиться голова і вони не знайдуть дороги до своїх гном'ячих нірок. Рон відпустив гномові ноги. Той злетів метрів на шість над землею і гепнувся десь у полі за живоплотом. Слабенько, скривився Фред. Закладаємось, я закину свого аж за той панюк. Гаррі швидко навчився не надто шкодувати гномів. Він хотів просто опустити першого, якого піймав. По той бік живоплоту Але гном відчув його нерішучість І вп'явся йому в палець Гострими, як бритва зубами Гаррі добряче намучився Доки струсив його з руки Ого, Гаррі, метрів шістнадцять Скоро ціле небо вкрилося летючими гномами Знаєш, їм усім клепки бракує Сказав Джордж, схопивши одразу П'ятьох чи шістьох гномів тільки зачують про дегномізацію, відразу збігаються подивитись. А могли б уже й кумекати, що саме тоді їм не варто й вистромляти носа. Невдовзі всі гноми, що опинилися в полі, почали безладно тікати, згорбивши свої вузенькі плечі. "Вони ще повернуться", сказав Рон, спостерігаючи, як гноми зникають у живоплоті на тому краю поля. Їм тут подобається Тато надто лагідний з ними, думає, що вони кумедні. Аж тут рюкнули вхідні двері. Він повернувся, вигукнув Джордж. Тато вже вдома. Усі побігли через сад до хати. Містер Візлі сидів на кухні в кріслі, скинувши окуляри і заплющивши очі. Він був худорлявий і вже лисів, але його ріденьке волосся було таке ж руде, як і в дітей. Поношена довга зелена мантія була припорошена пилом. «Що за нічка!» – пробурмотів він, навпомацьки шукаючи чайничок. Усі тим часом посідали довкола нього. Дев'ять обшуків! Дев'ять! А старий мандангус Флетчер намагався наслати на мене проклін, коли я повернувся до нього спиною. Містер Візлі добряче відсорбнув чаю і зітхнув. «Щонебудь знайшов, тату?» – нетерпляче запитав Фред. «Тільки пару дверних ключів, що зменшуються, і кусючого чайника», – позіхнув містер Візлі. «Були, щоправда, досить неприємні речі, але нашого відділу це не стосується». Мортлейка допитали з приводу кількох дуже дивних тхорів. «Але це, на щастя, справа комітету з експериментальних заклять». «Кому б це заманулося робити дверні ключі, що зменшуються?» – здивувався Джордж. «Просто, щоб познущатися над маглами», – зітхнув містер Візлі. «Продають їм ключ, який стає таким крихітним, що його потрібний момент годі знайти. Звичайно, потім дуже важко натрапити на винуватця, бо магл ніколи не зізнається, що його ключ постійно зменшується, а тільки наполягатиме, що просто загубив його». «Та бог з ними! Вони просто зі шкури пнуться, щоб не помічати магії, навіть якщо це робити у них під носом!» «Та чого тільки не зачаровують наші люди! Ви навіть не повірите!» «Наприклад, машини!» Зайшла до кухні місіс Візлі, тримаючи в руках, неначе меча, довжелезну коцюбу. Містер Візлі рвучко розплющив очі і виновато глянув на дружину. М -м «Машини?» Молі, дорогенька. Так, Артуре, машини. повторила місіс Візлі, виблискуючи очима. Уяви собі чарівника, котрий купує стару іржаву машину. Каже своїй дружині, що хотів би просто її розібрати, аби побачити, як вона працює. А насправді зачаровує її, щоб та машина літала. Містер Візлі закліпав очима. Ну, дорогенька. Я гадаю, ти з'ясувала б, що він робив те все, не порушуючи закону. Хоча, можливо, було б краще, якби він сказав дружині правду. В законі, якщо подивитися, є невеличка лазівка. Якщо він не мав наміру літати на цій машині, то те, що вона може літати, ще не... «Артуре Візлі, ти сам подбав про цю лазівку, коли складав той закон!» закричала місіс Візлі. Щоб ти й далі міг глубатися в тому маглівському смітті, яким забитий наш сарай. І знай, Гаррі прибув сьогодні вранці в машині, якою ти не мав наміру літати. Гаррі здивувався містер Візлі. І який Гаррі? Він озирнувся, побачив Гаррі і аж підскочив. Господи, невже це Гаррі Поттер? Дуже радий тебе бачити. Рон так багато розповідав нам про Твої синочки цієї ночі літали тією машиною до гаріної хати й назад. крикнула місіс Візлі. Що ти на це скажеш, га? «Е, це правда? захоплено перепитав містер Візлі. І все було гаразд, тобто я хотів сказати, затнувся він, бо з очей місіс Візлі посипалися іскри. Е, що, е, що це дуже погано, хлопці? Справді дуже погано. Хай вони самі розберуться, пробурмотів Рон. Бо місі звізлі роздулася, мов жаба ропуха. Ходімо, Гаррі, я покажу тобі свою кімнату. Хлопці вислизнули з кухні і майнули вузеньким коридором до перекошених східців, що з ігзагом здіймалися вгору. На третьому сходовому майданчику були прочинені двері. Гаррі помітив пару ясно карих очей, що дивилися на нього аж поки двері, грюкнувши, зачинились. «Джіні!» – повідомив Рон. «Ти навіть не знаєш, як незвично їй бути такою сором'язливою. Переважно вона не замовкає». Вони піднялися ще на два поверхи і нарешті дійшли до дверей, на яких лущалася фарба, і висіла маленька табличка з написом «Кімната Рональда». Гаррі увійшов, Мало не торкаючись головою похилої стелі І закліпав очима Він не би потрапив у піч Майже все в роновій кімнаті Було крикливого помаранчевого кольору Покривало на ліжку Стіни з потертими шпалерами І навіть стеля Тут Гаррі зауважив Що мало не кожний вільний сантиметр стіни Завішаний плакатами із зображеннями сімох Одних і тих самих чарівниць та чаклунів, одягнених у яскраві помаранчеві мантії. Усі вони тримали мітли й енергійно вимахували руками. «Твоя команда з Квітичу?» – поцікавився Гаррі. «Гармати з Чадлі!» – відповів Рон, показуючи на помаранчеве покривало, прикрашене двома велетенськими чорними літерами «Г» і «Ч» та гарматним ядром у польоті. Дев'яте місце в лізі Ронові шкільні підручники щарів недбало валялися в кутку. Поруч із купою коміксів, здається, лише однієї серії Пригоди Мартіна Мікса, навіженого макла. Ронова чарівна паличка лежала зверху на акваріумі, повному жаб'ячої ікри, який стояв на підвіконні біля жирного сірого пацюка Скеберса, що дрімав собі на сонечку. Гаррі переступив через розкидану на підлозі пачку самотасувальних карт і визирнув з маленького віконечка. На полі вдалені він помітив цілу зграю гномів, які один за одним підкрадалися до живоплоту візлів і знову лізли до саду. Тоді звернувся до Рона, який напружено чекав, що він скаже про кімнату. Тут трохи тісненько почав виправдовуватися Рон. Не так, як там у Дурслів, а наді мною на горищі живе у Він постійно калатає по батареях і стогне. Але Гаррі радісно усміхнувся. Це найкращий дім, у якому я коли-небудь був. Ронові вуха почервоніли. Розділ четвертий Книгарня Флоріш і Блоц. Життя в Барлозі було зовсім інакше, ніж на привід-драйв Дурслі любили охайність і порядок Натомість у Візлі завжди можна було натрапити на щось дивне і несподіване. Гаррі був приголомшений, коли вперше глянув у дзеркало над кухонним каміном. Дзеркало гаркнуло: "Заправ сорочку, нечепура. Коли в будинку ставало занадто тихо, упир на горищі починав завивати й бамкати трубами" а на невеличкі вибухи, що долинали з кімнат Фреда та Джорджа, ніхто навіть уваги не звертав. Але найнесподіванішим для Гаррі в Роновому будинку було не балакуче дзеркало чи невгамовний упир, а те, що його тут усі любили. Місіс Візлі дбала про його шкарпетки і щоразу примушувала його з'їдати по чотири порції кожної страви. Містерові Візлі подобалося садовити Гаррі за столом біля себе і засипати його питаннями про життя серед маглів. Його цікавило все – від кранів до поштових скриньок. «Дивовижно!» – вигукував він, коли Гаррі розповідав йому, як користуватися телефоном. «Просто неймовірно! Скільки всього понавигадували магли, щоб якось обходитись без чарів!» Одного сонячного ранку, десь вже із тиждень проживши у барлозі, Гаррі отримав перші вістки з Гогвардсу. Коли вони з Роном прийшли снідати, за столом на кухні сиділи містер і місіс Візлі, а також Джіні. Побачивши Гаррі, Джіні ненароком перекинула кашу, і її мисочка з брязкотом упала на підлогу. У Джіні, Завжди щось переверталося, коли до кімнати заходив Гаррі Вона полізла під стіл по мисочку А коли з'явилася знову, її обличчя пащіло, як західне сонце Вдаючи, що він нічого не помітив Гаррі сів за стіл і взяв грінку, яку простягла йому місіс Візлі Листи зі школи, повідомив містер Візлі передаючи Гаррі Іронові однакові конверти з жовтуватого пергаменту, підписані зеленим чорнилом. «Дамблдорові Гаррі вже відомо, що ти тут. Від нього нічого не приховаєш. До речі, для вас також є», – додав він, побачивши Фреда і Джорджа, які прийшли ще в піжамах. Якийсь час, коли всі читали листи, було тихо. Гаррі написали, щоб він, як і завжди, першого вересня на вокзалі Кінгс-Кросс сів у Гогвордський експрес. У листі був також список нових книжок, потрібних йому цього навчального року. Учні другого класу повинні були мати такі підручники. Стандартна книга заклинань, другий курс Міранди Гошоук, балачки з бабою Ягою, Гільдероя Локарта Вакації з вампірами Гільдероя Локарта Перерви з перевертнями Гільдероя Локарта Сніданок зі сніговою людиною Гільдероя Локарта Трапози з тролями Гільдероя Локарта Уперті у пері Гільдероя Локарта Феєрії з фуріями Гільдероя Локарта Фред, переглянувши свій список, Зазирнув до списку Гаррі. «Тобі теж потрібні всі книжки Локарта!» – здивувався він. «Новий професор із захисту від темних мистецтв, мабуть, великий його шанувальник. Чи радше таки шанувальниця?» Тут Фред перехопив мамин погляд і відразу зосередився на варенні. «Це стільки грошей піде?» – сказав Джордж, зиркнувши на батьків. «Локартові книжки такі дорогі!» «Нічого, купимо!» – заспокоїла його місіс Візлі, хоч і виглядала стурбовано. «Думаю, що для Джінні ми майже все знайдемо в комісійній крамниці». «О, то цього року і ти йдеш до Гокворцу?» – запитав Гаррі. Джінні кивнула, зашарівшись аж до кінчиків своїх рудих кіз і встромила лікоть у масло. На щастя, ніхто крім Гаррі цього не помітив. Бо саме тієї миті з'явився Персі, Ронів старший брат Він уже вдягнувся у плетений гольф, а на його грудях красувався значок Гогворцького старости «Усім доброго ранку!» – бадьоро привітався Персі «Гарний день!» Він сів на єдиний вільний стілець, але майже відразу підскочив Діставши з-під себе виленялий сірий вінечок з пір'їн для змітання пилюки. Принаймні так здавалося Гаррі, аж поки він побачив, що той вінечок дихає «Ерола!» – вигукнув Рон, забираючи від персі охлялу сову І витягаючи листа у неї з-під крила «Нарешті! Тут відповідь від Герміони Я їй написав, що ми збираємося рятувати тебе від дурслів» Рон підніс Еролу, насідало біля дверей, і намагався її там примостити. Проте Ерола відразу впала додолу, і тоді Рон поклав її на раковину, бурмочучи, безнадійна. Далі розгорнув Герміониного листа і прочитав його вголос. Дорогі Роне і Гаррі, якщо ти вже там, сподіваюся, що все у вас вийшло, що Гаррі в порядку і що ти, Роне, не порушив жодних законів, визволяючи його. Бо через це і Гаррі може перепасти на горіхи. Я за вас дуже переживаю, тож коли з Гаррі все гаразд, прошу відразу напиши мені, але краще, мабуть, послати листа іншою совою. Бо ця, боюся, не витримає ще одного перельоту. Я, звичайно, постійно працюю над шкільними завданнями. Як так можна? – вжахнувся Рон. – Ми ж на канікулах. А наступної середи ми їдемо до Лондона купувати нові підручники. Може, зустрінемося на алеї Діагон? Якомога швидше дайте знати, що діється. Цілую Герміона. Чудово. Ми також поїдемо і придбаємо вам усе необхідне, сказала місіс Візлі, прибираючи зі столу. Що ви сьогодні робите? Гаррі, Рон, Фред і Джордж планували вийти на пагорб, де був невеличкий вигін, що належав родині Візлів. Вигін був обсаджений деревами, тож був закритий від села, і там можна було пограти в квідич, коли не залітати звичайно надто високо. Хлопці не брали справжніх квідичнених м'ячів, які могли б утекти і полетіти до села, аж бурляли один одному яблука і ловили їх. По черзі вони випробували Гаррінг дві тисячі, що був безперечно найкращою мітлою. Старий Ронів-Метеор часто випереджали навіть метелики, за яких п'ять хвилин хлопці вже підіймалися на пагорб, несучи на плечах мітли. Вони й Персі запитували, чи не хоче він піти з ними, але той відповів, що має забагато справ. Гаррі поки що бачився з Персі тільки за обіднім столом. Решту часу той проводив, зачинившись у своїй кімнаті. «Хотів би я знати, що він робить», – спохмурнів Фред. «Він сам не свій. Результати його іспитів прийшли за день до твого прибуття. Дванадцять СОВ, а він навіть не зрадів». «СОВ, тобто середніх оцінок взірцевого учня», – пояснив Джордж, зауваживши здивований погляд Гаррі. Біл теж колись мав дванадцять. Треба щось робити, бо скоро будемо мати в родині ще одного старосту школи». Я, мабуть, не переживу такої ганьби. Біл був найстарший серед братів візлі. Він і Чарлі, що був молодший від нього, уже закінчили Гогвартс. Гаррі ніколи їх не бачив, але знав, що Чарлі досліджує драконів у Румунії, а Біл працює в Єгипті представником Крінготсу Чаклунського банку. Не знаю, як цього року батьки зможуть купити нам усе для школи. – засумнівався Джордж. – П'ять комплектів локартових книжок, а Джіні ще потрібна мантія, паличка і таке інше. Гаррі мовчав. Він зніяковів. У підземному сейфі Грінгоцу в Лондоні зберігалися чималі гроші, що їх лишили йому батьки. Ці гроші, звичайно, були дійсні тільки в світі чарівників. У маглівських крамницях годі було щось купити за галеони серпеки і кнати. Він ніколи не казав дурслям про свій банківський рахунок у Грінгоці, бо припускав, що звістка про цілу купу золота змусила б їх забути навіть про свій страх перед чарами. Наступної середи місіс Візлі розбудила їх усіх ще вдосвіта, нашвидкоруч поснідавши канапками з шинкою. По п'ять-шість на кожного вони натягли куртки А місяць Візлі зазирнула у квітковий горщик Який зняла з полички над кухонним каміном Уже мало залишилось, Артуре, зітхнула вона Треба сьогодні докупити ще Ну що ж, першими гості Гаррі, дорогенький, бери І вона подала йому горщик Гаррі здивовано глянув на всіх а, а, «А що я маю робити?» – спитав він, затинаючись. «Він же ніколи не мандрував із порошком флу», – здогадався Рон. «Вибач, Гаррі, я й забув». «Ніколи?» – здивувався містер Візлі. «А як ти потрапив на алею Діагон, де купував торік речі для школи?» «На метро». «Справді?» – захоплено вигукнув містер Візлі. «І там були е ескалатори?» А, «А як вони?» «Артуре, не тепер!» Урвала його місіс Візлі І заговорила до Гаррі «Любий мій, мандрувати з порошком Флу значно швидше Але ж, Боже мій, якщо ти Ніколи не вживав його раніше Мамо, він упорається!» Запевнив Фред «Гаррі, спершу подивись на нас» Він набрав із горщика Дрібку блискучого порошку Підійшов до каміна і ж бурнув порошок у вогонь. Полум'я заголо, стало смарагдово-зеленим, і здійнялося вище від Фреда, який ступив у нього, вигукнув. Але є Діагон! І щез. Треба говорити дуже чітко, дорогенький, радила Гаррі місіс Візлі, а Джордж тим часом запихав руку в горщик. І стеж, щоб вийти з того каміна, де треба. «Звідки?» – стурбовано перепитав Гаррі. «Полум'я тим часом знову заголо, поглинувши цього разу Джорджа. Ну, розумієш, магічних камінів страшенно багато. Можна заплутатись, але якщо сказати все чітко...» «Молі, він розбереться, не набридай!» Утрутився містер Візлі, також набираючи порошок флу. Але ж коханий!» Якщо він загубиться, як ми пояснимо це його й дітці? Вони не надто перейматимуться, заспокоїв їх Гаррі. Якщо я загублюся десь у демарі, Дадлі вважатиметься за куметний жарт, тож вам не треба журитися. Ну гаразд, підеш після Артура, сказала місіс Візлі. Так от, ступивши у вогонь, скажеш, куди прямуєш. І не виставляй лікті, порадив Рон. А очі заплющ додала місіс Візлі. Сажа, не метушися, підказав Рон, поможеш вийти не з того каміна. Але не панікуй, щоб не вийти зашвидко. швидко. Почекай, аж поки побачиш Фреда і Джорджа. Намагаючись запам'ятати все це, Гаррі взяв дрібку порошку флу і наблизився до вогню. Набрав у легені чим більше повітря, жбурнув порошок у полум'я і зайшов туди. Йому здалося, ніби його обвіяв теплий вітерець. Він відкрив рота і відразу наковтався гарячого попелу. Але я... <кхи> Діагон! Закашлявся він. Гаррі неначе засмоктало до величезної мушлі. Він закрутився з неймовірною швидкістю, а в вухах так загуло, що він просто оглух. Гаррі спробував розплющити очі, але від вихору зелених вогнів його мало не знудило. Щось тверде вдарило Гаррі в лікоть, і він притиснув його до тіла, а сам і далі стрімко крутився. Раптом він відчув, ніби його б'ють по щоках чинісь холодні руки. Глянувши крадькома крізь окуляри, побачив розмиті обриси камінів і якихось кімнат що зливались в суцільно мерехтливу смугу. У шлунку переверталися ранкові канапки з шинкою, і Гаррі знову заплющив очі, благаючи, щоб усе це скінчилося. І раптом упав обличчям просто на холодний камінь, почувши, як тріщать окуляри. Запаморочений, весь у сажі й сенцях, Гаррі обережно підвівся. Притримуючи рукою розбиті окуляри Він був сам один і не мав жодного уявлення, де опинився Бачив тільки, що стоїть у кам'яному каміні якоїсь великої тьмяно освітленої чаклунської крамниці Але там були речі, які навряд чи могли б потрапити до Гогвордського шкільного списку Неподалік під скляним ковпаком лежала засохла рука на подушечці, закривавлена колода карт і вирячене скляне око. Зі стін позирали зловісні маски, на прилавку були розкидані людські кістки, а зі стелі звисали якісь іржаві ржаві, загострені знарядтя. А найгірше те, що темна вузенька вуличка – Яку Гаррі міг бачити крізь брудне крамничне вікно, аж ніяк не була алеєю Діагон. Що швидше він звідси вибереться, то краще. Ніс після удару об кам'яну підлогу болів і досі. Гаррі тихенько кинувся до дверей, але не встиг пройти півдороги, як за вікном з'явилися дві постаті. Одну з них він щонайменше у світі хотів бачити. А надто тепер, коли загубився, вимазався в сажі і мав розбиті окуляри, адже то був дракомелвий. Гаррі миттю розвернувся і побачив ліворуч від себе велику темну шафу. Він шаснув усередину і причинив за собою дверцята, лишивши тільки шпаринку для підглядання. За кілька секунд, зеленькнув дзвоник, і до крамнички зайшов Мелфой. Чоловік, який увійшов за ним, міг бути тільки його батьком. Він мав таке саме бліде, загострене обличчя і такі ж холодні сірі очі. Містер Мелфой пройшовся крамницею, ліниво позираючи на виставлені товари. А тоді задзвонив у дзвіночок на прилавку і звелів синові «Драко, нічого не чіпай». Син, який хотів узяти скляне око, набурмосився. «Я думав, ти купиш мені якийсь подарунок». «Я казав, що куплю тобі спортивну мітлу», – відказав батько, барабанячи пальцями по прилавку. «Ну то й що, коли мене нема в команді гуртожитку?» Похмуро й роздратовано відізвався Мелфой. Гаррі Поттер дістав торік «Німбус-2000». Він мав дозвіл від Дамблдора, щоб грати за Гриффіндор. Коротше, він не такий уже й класний ловець. Просто відомий. Відомий, бо має той жлобський шрам на чолі. Мелфой нахилився над поличкою, де було повно черепів. А всі думають, що він такий крутий, такий класний Поттер зі своїм шрамом і мітлою. «Ти вже мені казав про це разів з десять?» Заспокійливо глянув на сина містер Мелфой І я знову хотів би нагадати тобі, що просто необачно показувати, що ти не в захваті від Гаррі Поттера Коли для більшості наших людей це герой, який примусив зникнути лорда темряви О, містере Борджене! За прилавком, пригладжуючи масне волосся, показався згорблений чоловік Е, «Містере Мелфою, як приємно вас знову бачити!» – сказав містер Борджин ще маснішим, ніж його волосся голосом. «Я такий радий, що ви тут! Та ще й панич Мелфой! Чудово! Чим можу прислужитися? Я вам зараз покажу щось, тільки не отримав, і ціна поміркована!» «Містере Борджене, я нині не купую, а продаю!» – перебив його містер Мелфой. «Продаєте?» Усмішка на обличчі містера Борджена трохи пригасла. Ви, звісно, чули, що міністерство проводить нові обшуки, додав містер Мелфой, витягаючи з внутрішньої кишені сувій пергаменту і розгортаючи його перед містером Бордженом. Я маю вдома кілька, ем, дрібничок, які можуть мені зашкодити, якщо з'явиться хтось з міністерства. Містер Борджен почепив на носа пенсне, і переглянув список. Та хіба в міністерстві насміляться турбувати вас? Містер Мелфой скривився. Досі ще ніхто не навідувався. Ім'я Мелфоїв і далі згадують з повагою. Але міністерство скрізь починає пхати свого носа. Ходять чутки, ніби готують новий указ про захист маглів. І немає сумніву, що за цим стоїть той маглолюбець, жалюгідний телепень Артур Візлі. Гаррі відчув гарячу хвилю гніву. І ви розумієте, що деякі з цих отрут можуть спотворити враження? «Так-так, розумію», – підтвердив містер Борджен. «Дайте, ну я погляну». «А можна мені це?» – втрутився Драко, показуючи на засохлу руку на подушечці. «О, рука слави!» – вигукнув містер Борджен, забувши про список містера Мелфоя. І підбігаючи до драко «Вставте туди свічку, і вона світитиме тільки тому, хто тримає цю руку Найкращий помічник злодіїв і грабіжників Ваш син, пане, має гарний смак Сподіваюся, Борджене, мій син вартий більшого, ніж бути злодієм чи грабіжником Холодно зауважив містер Мелфой А містер Борджен почав виправдовуватися «Е, «Даруйте, пане, я не хотів вас образити» Хоча, якщо його оцінки не покращаться, ще холодніше, мовив містер Мелфой. Можливо, це й буде все, на що він здатний. Це не моя вина, заперечив Драко. Усі вчителі мають улюбленців, типа тої Герміони Грейнджер. Я думав, тобі буде соромно, що якесь дівчисько, у чиїй родині навіть нема чарівників, випередить тебе в усіх іспитах. Урвав його містер Мелфой. Класно усміхнувся ледь чутно Гаррі, втішений, що побачив такого сердитого і розгубленого драко. Тепер таки скрізь, додав своїм масним голосом містер Борджен. Чаклунська кров уже нічого й не варта. Тільки не для мене, спалахнув містер Мелфой, роздимаючи ністрі. Так, пане, і не для мене теж, вклонився йому, містер Борджен. У такому разі, мабуть, повернімося до мого списку промовив містер Мелфой. Я трохи поспішаю, Борджене, маю сьогодні багато різних справ. Вони почали торгуватися. Гаррі стурбовано стежив, як Драко все ближче підступає до його схованки, розглядаючи виставлені на продаж товари. Він зупинився біля довжелезної, скрученої кільцями мотузки, що належала Катові. А тоді, дурнувато посміхаючись, Прочитав напис біля розкішного опалового намиста обережно не чіпати, закляти позбавило життя уже дев'ятнадцятьох власників маглів. Драко відвернувся і побачив просто перед собою шафу. Підійшов, узявся за ручку. Усе, сказав біля прилавка, містер Мелфой. Ходімо, драко. Драко відійшов а Гаррі витер рукавом чоло. «Гарного вам дня, містере Борджене! Чекаю вас завтра в маєтку. Заберете свій товар!» Тільки-но зачинилися двері, як містер Борджен заговорив уже не таким масним голосом. «То вам гарного дня, містере Мелфою, бо якщо вірити чуткам, ви не продали мені половини того добра, що сховане у вашому маєтку». Понуро брумочучи, містер Борджен зайшов у якусь дальшу кімнату. Гаррі хвильку зачекав, а тоді якомога тихіше виліз із шафи, проминув скляні вітрини з товарами і вийшов із крамниці. Притримуючи рукою розбиті окуляри, Гаррі роззирнувся. Він опинився в брудному провулочку, де, здавалося, не було нічого. Крім крамничок, пов'язаних із темними мистецтвами Та, з якої він щойно вийшов, Борджен і Беркс, видавалася найбільшою Навпроти неї була якась огидна вітрина із зморщеними голобами А трохи далі – велика клітка з живими, величезними чорними павуками Двійко обдертих чаклунів, перемовляючись у затінку дверей пильно приглядались до нього. Відчувши нервове збудження, Гаррі рушив уперед, намагаючись утримати на носі окуляри і без надії сподіваючись знайти вихід. Стара дерев'яна табличка над крамницею, де торгували отруйними свічками, свідчила, що він опинився на алеї Ноктерн. Це мало допомогло. Бо Гаррі ніколи не чув про таку алею. Мабуть,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 Перед ним стояла підстаркувата відьма, тримаючи тацю з чимось, що разюче нагадувало людські нігті І скоса дивилася на нього, вишкіривши пожовклі зуби Гаррі відсахнувся Усе гаразд, дякую, промимрив він, я просто... Гаррі, дитятко, що ти тут робиш? Гарріне серце аж підскочило Підскочила відьма, нігті стаці посипалися їй під ноги. Вона вилаялась, а до них широкими кроками наближалася гігантська постать гогвардського лісника Гегріда. Його чорні, мов у жука очі виблискували над великою кошлатою бородою. Гегріде. полегшено зітхнув Гаррі. Я загубився. Порошок флу. Гегрід ухопив Гаррі за комір і відтягнув чим далі від відьми, вибивши з її рук тацю. Її вереск лунав їм у слід, аж поки вони вибралися із звивистого провулку на яскраве сонячне світло. Гаррі побачив удалені знайому сніжно-мармурову будівлю – банк Грінгоц. Гекріт вивів його просто на алею Діагон. Йой, ти такий брудний, буркнув Гекріт, так завзято обтрушуючи сажу, що Гаррі мало не впав у бочку з драконячими какульками, що стояла біля аптеки. Чого ти все лазив по тій алеї ноктер? Це, Гаррі, таке кляте місце. Я би не хотів, щоб тебе там хтось видів. Це я вже зрозумів. Ухилився Гаррі від Гегріда, що знову збирався обтрушувати його. «Я ж кажу, що загубився. А що, до речі, ти там робив?» «Я се шукав якоїсь отрутки для слимаків», – пояснив Гегрід. «Вони кляті понищили всю шкільну капусту. То ти тут не сам?» «Я разом з Візлі, але вони десь пропали», – сказав Гаррі. «Їх треба якось знайти». Вони попрямували вулицею разом. «Як тося стало, що ти ні разу мені не відписав?» – запитав Гегрід Гаррі, який біг під поруч. Там, де Гегрід ступав крок, Гаррі мусив робити три. Гаррі розповів усе про добі та дурслів. Шлях би трафив тих маглів!» – обурювався Гегрід. «Якби я знав!» Гаррі! «Гаррі, сюди!» Гаррі підвів голову і побачив Герміону Грейнджер, яка стояла з гори на білих сходах, що вели до Грінкотсу. Вона побігла до них. Її пишне каштанове волосся розвівалося на вітрі. «Що з твоїми окулярами? Привіт, Гегріде! Ой, як чудово побачити вас знову! Гаррі, ти йдеш у Грінкотс?» «Мушу спочатку знайти візлів». Відповів Гаррі Ну, тоді чекати недовго Усміхнувся Гекрід Гаррі і Герміона озирнулися. Пропихаючись крізь юрбу До них уже бігли Рон, Фред, Джордж, Персі і містер Візлі Гаррі, захекано мовив містер Візлі Ми сподівалися, що ти помилишся не більше, ніж на один камін Він витер свою лискучу лисину Молі та мало небожеволіє. Зараз вона прибіжить. Туди ти вийшов? запитав Рон. На алеї Ноктерн. Похмуро сказав Гекрі. Класно. вигукнули водночас Фред і Джордж. Нас туди ніколи не пускали. заздрісно мовив рон. І дуже файно робили. пробурмотів гекріт. Аж ось усі побачили місіс Візлі. Яка вже підбігала до них На одній руці у неї Теліпалася торбинка А на другій висіла Джинні Ой, Гаррі, дорогенький мій Ти ж міг опинитися де завгодно Відсапуючись Вона витягла з торбинки Велику щітку для одягу І почала змітати сажу Яку не зміг обтрусити гекріт. Містер Візлі узяв гарення окуляри Легенько вдарив по них своєю чарівною паличкою, і вони стали як нові. Ну, мушу йти, сказав Гегрід, руку якого викручувала місіс Візлі. Але я ноктерн, Геґріде, а якби ти не знайшов його? До зустрічі в гокворці. І він подався геть. Його голова і плечі височіли над юрбою. Знаєте, кого я бачив у Борджана і Беркса? запитав Гаррі Рона з Герміоною, коли вони підіймалися сходами до Грінгоцу. Мелфоя з батьком. І Луціус Мелфой щось купував? Почули вони за спиною різкий голос містера Візлі. Е, ні, продавав. Тож він стривожився. Вимовив містер Візлі з похмурою втіхою. Ох, як би мені хотілося впіймати Луціуса Мелфоя на гарячому. «Будь обережний, Артуре!» – гостро зауважила місіс Візлі. А тим часом Гоблін біля виходу вклонився їм та відчинив двері до банку. «Ця родина то справжнє лихо, не заїдайся з ними!» «То ти вважаєш мене слабшим від Луціоса Мелфоя?» – обурився містер Візлі. Але його майже відразу заполонило щось інше. «Герміонені батьки!» які боязко стояли біля стійки, що тяглася через усю простору мармурову залу. Чекали, поки донька їх відрекомендує. «Тож ви магли!» – захоплено вигукнув містер Візлі. «З такої нагоди треба випити. Що це у вас? О, ви міняєте маглівські гроші? Молі, дивися!» Він схвильовано показав на десятифунтові банкноти у руках містера Грейнджера. «Зачекайте нас тут», – сказав Рон Герміоні, коли інший грінкотський гоблін повів Гаррі і візлів до підземних сейфів. До сейфів треба було добиратися візочками, якими керували гобліни і які мчали мініатюрними рейками вздовж підземних банківських тунелів. Гаррі був захоплений карколомною поїздкою до сейфу візлів. Але йому стало зле. Набагато гірше, ніж на алеї Ноктерн, коли той сейф відчинили Там була лише малесенька купка срібних серпиків і один золотий галеон Місіс Візлі тяжко зітхнула, висипаючи це все до своєї торбинки Гаррі стало ще тяжче, коли вони опинилися біля його сейфу він намагався затулити його собою, поспіхом напихаючи шкіряний гаманець цілими жменями монет. Вийшовши знову на мармурові сходи перед банком, усі порозходилися в різні боки. Персі невиразно буркнув, що йому треба купити нове гусяче перо. Фред і Джордж побачили свого приятеля з Гогвардсу, Лі Джордана. Місіс Візлі та Джинні Рушили до комісійної крамнички з мантіями. Містер Візлі хотів запросити грейнджерів на чарчину до дірявого казана. «Зустрінемося всі за годину біля Флоріш і Блоц і купимо там підручники», сказала місіс Візлі, відходячи разом із Джинні. «І навіть не підходьте до алеї Ноктерн!» крикнула вона у слід близнюкам, що швиденько віддалялися. Гаррі, Рон і Герміона рушили по звивистій брукованій вуличці. Гаманцеві з золотими, срібними і бронзовими монетами, що брящали у гарній кишені, кортіло, щоб його спорожнили. Отож, Гаррі купив три великі порції полуничного ріхового морозива, яке вони з насолодою наминали, прямуючи вуличкою, Оглядаючи дивовижні вітрини крамниць, Рон стугою прокипів очима до повного комплекту мантій, гармат і щадлі виставлених у вітрині крамниці все для квідечу, аж поки Герміона потягла їх до сусідньої крамниці, щоб купити чорнило і пергамент. У витівках і пустощах крамниці магічних жартів, вони зустріли Фреда Джорджа та Лі Джордана, що запасалися легендарною піротехнікою від доктора Флібустієра. Не намокає і не перегрівається. А в малесенькій крамничці старих речей, де було повно тріснутих чарівних паличок, поламаних мідних терезів і потертих мантій із плямами від зілля, знайшли персі, що поринув у читання невеличкої і вкрай нудної книжки під назвою Старости, що здобули владу. Старости Гогвардсу та їхні подальші кар'єри. прочитав Рон уголос напис на зворотному боці обкладинки. Як цікаво, забирайся звідси. гаркнув Персі. Звісно, наш Персі дуже частолюбний, має великі плани, прагне стати міністром магії. Упівголоса сказав Рон Гаррі і Гарміоні. І вони покинули Персі За годину вони вже підходили до книгарні Флоріш і Блоц Але виявилося, що не тільки їм треба було зайти до книгарні Підійшовши ближче, вони здивовано побачили величезну юрбу людей Які штовхалися біля дверей, намагаючись потрапити досередини Причина з'ясувалася, коли вони побачили напис на великому полотнищі, що висіло поміж вікнами верхнього поверху. «Гільдерой Локард підписуватиме примірники своєї автобіографії «Я магічний». Сьогодні з 12.30 до 16.30. «Ми зможемо зустріти його!» – запищала Герміона. «Адже це він написав майже всі необхідні нам книжки!» Натовп складався здебільшого з чарівниць віку місіс Візлі. Біля дверей стояв якийсь розгублений чаклун, примовляючи «Спокійно, пані, прошу вас, не штовхайтеся, обережно не скиньте книжок!» Гаррі, Рон і Герміона на силу пропхалися до книгарні. Довжелезна черга зміїлася вглиб крамниці, де Гільдерой Локард підписував свої товари. Вони вхопили кожен по примірнику книжки «Балачки з бабою Ягою» і пробилися до решти візлів, які стояли в черзі разом із містером та місіс Гренчер. «О, ви вже тут? Чудово!» – зраділа місіс візлі. Вона була засапана і раз по раз поправляла волосся. Ще хвилинка, і ми побачимо його. Невдовзі вони вже підступили до гільдаруя Локарта, який сидів за столом серед величезних фотографій власного обличчя. Усі портрети підморгували натовпові і виблискували сліпучо-білими зубами. Сам Локард був одягнений у мантію фіалкового кольору, що ідеально пасувала до його очей. Гостроверхий чаклунський капелюх сидів на його хвилястому волоссі елегантно і стильно. Низенький чоловічок із роздратованим виглядом витанцьовував довкола, знімаючи все великим чорним фотоапаратом, який після кожного сліпучого спалаху Випускав із себе клуби пурпурового диму Відійдено звідси. Гаркнув він Ронові, вибираючи місце для ефектнішого кадру Це для щоденного віщуна Велика цяця Буркнув Рон, розтираючи ногу, на яку наступив фотограф Гільдерой Локарт почув ці слова і підняв голову Глянув на Рона, а тоді зауважив Гаррі Придивився пильніше Зненацька підскочив і закричав «Невже це Гаррі Поттер?» Юрба розступилася, схвильовано перешіптуючись Локарт кинувся до Гаррі, схопив його за руку і витяг наперед Юрба гримнула облисками Обличчя Гаррі палало а Локарт тиснув йому руку перед фотографом, що клацав, як навіжений, огорнувши родину Візлі хмарою густого диму. «Гарно всміхайся, Гаррі», – сказав Локарт, вишкіривши блискучі зуби. «Ми з тобою варті, щоб потрапити на першу сторінку». Коли він зрештою відпустив його руку, Гаррі ледве відчував свої пальці. Він спробував крадькома вернутися до візлів, але Локарт обійняв його за плечі і міцно пригорнув до себе. «Пані і панове!» – голосно вигукнув він, жестом попросивши уваги. «Що за неймовірна мить! Найкраща для мене нагода виголосити маленьке повідомлення, яке я давно хотів зробити. Коли юний Гаррі зайшов сьогодні у Флоріш і Блоц, він просто хотів купити мою автобіографію, яку я з радістю подарую йому тепер безкоштовно». У натовпі знову зааплодували, але він навіть не уявляв, вів далі Локарт, поторсавши Гаррі за плече. Від чого окуляри мало не впали йому з носа, що невдовзі отримає значно, набагато більше, ніж книжку Я магічний. Він та його шкільні друзі отримають власне справжнього магічного мене. Так, пані й панове, маю велику радість і честь оголосити, що з вересня цього року я заступаю на посаду професора із захисту від темних мистецтв Гогвардської школи чарів і чаклунства? Натовп шаленів оплесками та криками, а Гаррі отримав у подарунок повний комплект творів гільдероя Локарта. Заточуючись під їхньою вагою, він нарешті пробрався туди, де під стіною стояла джинні поряд із новим казаном. «Бери», – пробурмотів Гаррі, скидаючи книги в її казан. «А я собі куплю». «Що, Поттер, закайфував?» – пролунав голос, якого Гаррі не міг не впізнати. Він випростався і перед самим носом побачив драко Мелфоя, що, як і завжди, глузливо шкірився. «Крутий, Гаррі Поттер!» – кривлявся Мелфой. Навіть до книгарні не може зайти, щоб не знятися на першу сторінку «Оближ його! Він цього не хотів!» – крикнула Джинні. Це вперше вона заговорила на очах у гаррі, люто поглядаючи на Мелфоя «Потер, то ти вже маєш подружку?» – насмішковато протягнув Мелфой Джинні зашарілася, а до них із цілими стосами локартових книжок підійшли Рон та Герміона А, це ти Сказав Рон, дивлячись на Мелфоя так Ніби вступив черевиком У щось гидке Не сподівався побачити тут Гаррі, так? Мене більше дивує Що ти тут робиш, візлі Вишкірився Мелфой Твої старі, мабуть, голодуватимуть цілий місяць Щоб усе це оплатити Рон, як і Джінні Густо почервонів Він також пожбурив Книжки в казан і рушив на Мелфоя. Але Гаррі з Герміоною схопили його ззаду за куртку. "Рона!" крикнув містер Візлі, підходячи разом із Фредом і Джорджем. «Що ти тут робиш? Тут можна здуріти. Ходімо на вулицю». «Так-так-так, Артуре Візлі!» Це був містер Мелфой. Поклавши руку на дракове плече, він так само глузливо шкірився. «Луціус?» Обізвався містер Візлі, стримано кивнувши. «Я чув, маєте багато роботи в міністерстві», – сказав містер Мелфой. «Усі ці обшуки, сподіваюся, тобі хоч там платять за понаднормову працю». Він зазирнув у казан Джінні і відшукав там серед лискучих обкладенок локертових книжок дуже старий пошарпаний примірник початкового курсу трансфігурацій. Мабуть, що ні. – додав він. – Не розумію, навіщо ганьбити ім'я чарівника, якщо за це навіть не платять як слід? – Містер Візлі почервонів ще дужче, ніж Рон або Джинні. Ми маємо цілком різні погляди на те, що ганьбить ім'я чарівника Мелфою, – відповів він. – Воно і видно, судячи з твоєї компанії. Скривився містер Мелфой, перевівши свій бляклий погляд на містера і місіс Грейнджер, які боязко за цим стежили А я, Візлі, вже й не думав, що твоя родина може впасти ще нижче Почувся металевий дзенькіт, і казань Джінні кудись полетів Містер Візлі кинувся на містера Мелфоя Той ударився плечима об книжковий стелаж і десятки важких книжок замовлянь посипались їм на голови. Покажи йому тату! гукнули Фред і Джордж. А місіс Візлі закричала: "Ні, Артуре, ні!" Натовп став розступатися, збиваючи інші полички. "Панове, благаю вас!" кричав продавець, а потім почувся голос, що заглушив увесь той галас. "Та й ой, панове, досить, зупиніться!" До них наближався Гекріт, долаючи вбрід книжкове море. За мить він уже розтягнув містера Візлі і містера Мелфоя. Містер Візлі мав розбиту губу, а містер Мелфой підбите око, бо на нього впала енциклопедія отруйних грибів. Він ще досі тримав старий підручник Джінні з трансфігурації і жбурнув його їй, лиховісно поблискуючи очима. «Ось, дівчинко, маєш свою книжку. Найкраще, на що спромігся твій батько». Вирвавшись із Гегрідових рук, він кивнув головою Дракові і вискочив з книгарні. «Не варто булося заїдати з ним, Артуре», – порадив Гегрід, поправляючи містерові візлі мантію і мало не піднявши його при цьому над землею. «Вони прогнили до самого коріння, уся їхня родина, то всі знають». Чого їх слухати, тих мелфоїв? Паршива, кров, от і все. Давай, пішли звідси. Продавець глянув на них, ніби збирався їх зупинити. Але він ледве сягав Гегрі до пояса і тому вчасно схаменувся. Вони попрямували вулицею. Гренджери трусилися зі страху, а місіс Візлі була сама не своя зі злості. «Гарний ти приклад дітям подаєш! Ще не в бійку на людях! Що про нас подумає Гільдерой Локарт?» «Йому сподобалося», – втрутився Фред. «Хіба ти не чула, що він сказав, як ми виходили?» «Питав того типа із щоденного віщуна, чи не можна вставити повідомлення про бійку в репортаж?» «Казав, що то чудова реклама!» Але підійшовши до каміна в дірявому казані, звідки гаррій родина візлів з усіма покупками, мали з допомогою порошку повертатися в барліг, всі були у досить пригніченому настрої. Попрощалися з грейнджерами, які мали вийти на Маклівську вулицю з іншого боку шинку. Містер Візлі почав був розпитувати їх, як працюють автобусні зупинки, але миттю замовк, побачивши вираз обличчя місіс Візлі. Гаррі... Перший, ніж узяти порошок флу, зняв окуляри і надійно сховав їх у кишеню. Цей спосіб пересування явно не належав до його улюблених. Розділ 5. Войовнича верба Літні канікули скінчилися надто швидко Гаррі мріяв про повернення в Гогворц Але місяць прожити у Барлозі Виявився найщасливішим у його житті як було не позаздрити Ронові, надто коли згадаєш про дурслів і про те, як вони можуть привітати його наступного разу, коли він повернеться на привід-драйв. Місіс Візлі на прощання вичаклувала пишну вечерю з найулюбленіших гаржених страв. А на десерт був пудинг із патокою, від якого аж котилася слинка. Потім Фред із Джорджем продемонстрували піротехніку від флібустьєра, заповнили усю кухню червоними й блакитними зірками, що майже півгодини літали, відбиваючись від стелі та стін. Врешті настала черга останньої чашки з гарячим шоколадом і сну. Наступного ранку збиралися дуже довго. І хоч прокинулись у досвіта, Однак чомусь не встигли нічого зробити. Місіс Візлі мала не найкращий настрій, Шукаючись крізь по хаті Запасні шкарпетки і гусячі пера. Напіводягнені постаті з грінками в руках Наштовхувались одне на одного на сходах. Містер Візлі мало не скрутив собі в'язи, Перечепившись об якусь заблукану курку, коли тягнув до машини Джінину валізку. Гаррі не міг збагнути, як можуть уміститися в один маленький Форт-Англію восьмеро людей, шість величезних валіз, дві сови й пацюк. Він, звісно, не знав про деякі специфічні вдосконалення, про які подбав містер Візлі. Нічого не каже Моллі. Прошепотів він Гаррі, відкриваючи багажник. Чарами він розширив його так, що великі валізи легко вмістилися. Коли всі нарешті посідали в машину, місіс Візлі глянула на заднє сидіння, де вже вигідно вмостилися Гаррі, Рон, Фред, Джордж та Персі. І здивовано мовила... Магли знають таки трохи більше, ніж нам здається, правда?» Вона разом із Джинні умостилася на передньому сидінні, яке було таке видовжене, що нагадувало лавку в якомусь парку. Ззовні аж ніяк не виглядало, що тут стільки місця, ага. Містер Візлі завів мотор, і вони почали виїжджати з подвір'я. Не встиг Гаррі кинути прощальний погляд на будинок, як вони вже й повернулися. Джордж забув коробку з піротехнікою від фліпу Ще за п'ять хвилин вони різко загальмували у подвір'ї, бо Фред мусив бігти по свою мітлу. Уже майже виїхали на шосе, і тут Джінні згадала, що забула вдома щоденник. Коли вона знову сіла в машину, вони вже запізнювалися і починали нервувати Містер Візлі зиркнув на годинника, а тоді на свою дружину Моллі, кохана Ні, Артуре, ніхто ж не побачить Ця маленька кнопочка запустить підсилювач невидимості Я його встановив сам Він допоможе нам піднятися у повітря, а тоді нас прикриють хмари «Хвилин за десять будемо на місці, і ніхто нічого не...» «Я сказала ні, Артуре, не серед білого дня!» Вони прибули на Кінгс-Кросс за чверть одинадцята. Містер Візлі метнувся через дорогу по візочки для валіз, і всі побігли на вокзал. Торік Гаррі таки встиг та Гогвордський експрес. Найтяжче було потрапити на платформу номер дев'ять і три чверті, яка була невидима для маглівських очей Для цього кожен мав проскочити крізь масивну перегородку, що розділяла дев'яту і десяту платформи Боляче не було, але треба було стежити, щоб ніхто з маглів не помітив, куди ви ще заїде Спочатку персі Сказала місіс Візлі, нервово поглядаючи на годинник над головою Для непомітного проходу крізь перегородку залишалося п'ять хвилин Персі миттю помчав уперед і щез За ним побіг містер Візлі А тоді Фред і Джордж Я беру Джінні, а ви біжіть слідом за нами Звеліла місіс Візлі, Ронові і Гаррі вона схопила Джіні за руку і кинулась до перегородки. Замить їх уже не було. «Побігли разом, лишилася одна хвилина», – сказав Рон. Гаррі пересвідчився, що клітка з Гедвікою надійно закріплена на валізі і покотив свого візочка до перегородки. Почувався цілком упевнено, бо це було значно приємніше, ніж мандрувати з порошком флу. Вони вхопилися за ручки візочків і, набираючи швидкість, рушили просто на перегородку. Коли залишилося пару метрів, побігли і... Торох! Обидва візочки врізалися в перегородку і відскочили. Ронова валіза гупнулась додолу. Гаррі заточився і впав. А клітка з гедвікою покотилася лискучим тротуаром. Бідолашна сова обурено верещала. Люди вирячалися на хлопців, а вокзальний охоронець закричав Що ви в біса тут витворяєте? Н не втримали візочків, простогнав, підводячись Гаррі, і вхопився за ребра. Рон побіг по гедвіку, яка так розкричалася, що в юрбі вже заговорили про надто жорстоке ставлення до тварин. Чому ми не можемо прийти? Просичав Гаррі. Хіба я знаю? Рон ошелешено роззирнувся. З десяток роззяв і ще й досі їх розглядали. Ми зараз запізнимось на поїзд, зашепотів Рон. Не розумію, чому прохід закрився. Гаррі глянув на величезний годинник, і йому стало недобре. Десять секунд, дев'ять. Він обережно підкотив візочка до перегородки. І натиснув на неї щосили. Металевий бар'єр і не думав піддаватися. Три секунди, дві, одна. Усе. ошелешено промимрив Рон. Поїзд тютю. -тю. А що, як мама з татом не можуть вернутися до нас? У тебе є якісь маглівські гроші. Гаррі іронічно посміхнувся. Дурслі вже років із шість не давали мені кишенькових грошей. Рун притулився вухом до холодного металу. Нічого не чути, сказав він розгублено. Що робити? Я не знаю, коли мама з татом зможуть до нас повернутися. Роззирнулися довкола. Вони й далі привертали увагу. Здебільшого тому, що Гедвіга ще й досі не вгамувалася. «Краще зачекаємо біля машини», – запропонував Гаррі. «Ми привертаємо забагато...» «Гаррі!» – вигукнув Рон, виблискуючи очима. «Машина!» «Що з нею? Можна полетіти в Гогворц на машині!» «Але ж я думав, ми застрягли, так? Проте до школи добратися якось мусимо, правда?» а навіть неповнолітнім чарівникам дозволено чарувати в критичних ситуаціях. Стаття нацята, якихось там обмежень, трам-тарарам. Замість паніки Гаррі раптом відчув збудження. «А ти вмієш на ній літати?» Розплюнути, сказав Рон, розвертаючи візок до виходу. «Давай, якщо поспішити, ми ще наздоженемо Гогворцький експрес». І вони рушили крізь юрбу цікавих маглів, вийшли з вокзалу і попрямували до бічної дороги, де був припаркований старий форт Англія. Кількома ударами чарівної палички Рон відчинив схожий на печеру багажник. Хлопці запхали туди валізи, поставили гедвігу на заднє сидіння, а самі умостилися спереду. Глянь, чи ніхто не дивиться. Сказав Рон, заводячи машину ще одним ударом палички Гаррі вистромив голову з вікна По головному шосе мчали машини Але на їхній вуличці було порожньо Все клас, сказав він І Рон натиснув маленьку срібну кнопку на панелі приладів Машина кудись щезла І вони разом з нею Гаррі відчув, як під ним вібрує сидіння Чув рев двигуна Мацав руками коліна І відчував на носі окуляри Він, мов би, перетворився на пару зіниць Які пливли в кількох метрах Над якоюсь брудною вуличкою З припаркованими машинами «Поїхали!» Пролунав праворуч від нього Ронів голос «Земля!» І брудні будинки провалилися додолу, зникаючи з очей Машина стрімко піднімалася І за кілька секунд увесь Лондон, задимлений і осяяний вогнями, лежав уже під ними Тоді щось ляснуло, і машина з Гаррі Роном знову стала видима Отакої стурбувався Рон Тиснучи на кнопку підсилювача невидимості Він зіпсований Хлопці удвох почали гатити по кнопці Машина щезла, але згодом виникла знову Тримайся, крикнув Рон і щосили натиснув на газ Вони кулею влетіли в низькі пухнасті хмари І все стало тьмяним та імлистим І що тепер? Поцікавився Гаррі, боязко поглядаючи на хмари, що сірою масою звідусіль тисли на них. «Треба побачити поїзд, щоб знати, куди летіти», – озвався Рон. «Тоді пірнай під хмари, тільки швидко». Хлопці опустилися нижче від хмар і завертілися на сидіннях, придивляючись до землі. «Я його бачу!» – крикнув Гаррі. «Просто попереду, он там!» Гогвардський експрес плинув під ними яскраво-червоною змійкою. «Курс на північ», – повідомив Рон, глянувши на компас на панелі приладів. «Чудово! Треба тільки що півгодини звіряти напрям. Тримайся!» І вони рвонули крізь хмари. За хвилину опинилися вже під яскравим сонечком. То був зовсім інший світ. Колеса машини ковзали поверхнею моря з пухнастих хмаринок. Ясну і безмежно блакить неба затопило сліпучо біле сонячне проміння. Тепер уже можна нічим не перейматися, хіба що літаками, сказав Рон. Хлопці перезирнулися й почали реготати. Довго не могли зупинитися. Вони, здавалося, поринули в дивовижний сон. Тільки так, подумав Гаррі, й варто подорожувати. Повз усякі вири і башточки з білосніжних хмарин. У машині залиті яскравим сонячним сяйвом. З великою коробкою і рисок у багажнику для документів. А попереду м'яке і тріумфальне приземлення на широкій галявині перед Гогвардським замком. І застрісні обличчя Фреда з Джорджем. Вони й далі летіли на північ, час від часу звіряючись із напрямком руху потяга. Щоразу, виринаючи з хмар, бачили інші краєвиди. Лондон невдовзі лишився позаду, і замість нього спочатку стелилися охайні зелені поля, а потім дикі багнуваті нагір'я, села з малесенькими іграшковими церковцями. Чималі містечка, де барвистими мушками повзли машини Минуло кілька одноманітних годин І їхня подорож стала трохи нуднуватою Після ірисок їх почала мучити спрага Але ніякого пиття вони не мали Хлопці постягали джемпери Проте футболка Гаррі прилипала до спинки сидіння а окуляри весь час повзали на кінчик зіпрілого носа Гаррі вже не помічав фантастичних обрисів хмар І думав тільки про поїзд, який мчав унизу І в якому просто звізочка, що його пхала перед собою пишна чарівниця Можна було купити холодний як лід гарбузовий сік і чому ж вони не змогли потрапити на платформу номер дев'ять і три чверті? Здається, ми вже близько. Ще через кілька годин прохрипів Рон. Сонце почало хилитися додолу, забарвлюючи хмари темним багрянцем. А ну глянь, ти бачиш поїзд? Поїзд і досі мчав унизу, звиваючись між горами із засніженими вершечками. Під шатром із хмар було значно темніше. Рон знову натиснув на газ і скерував машину догори. Але мотор чомусь зачмихав. Гаррі і Рон стурбовано перезирнулися. «Трохи втомилося, мабуть», – припустив Рон. «Вона ще ніколи не залітала так далеко». І хлопці вдали, що не чують дедалі голоснішого чмихання. А небо тим часом швидко темніло. У пітьмі засвітилися зірки. Гаррі знову натяг Джемпера, намагаючись не помічати, що двірники на вітровому склі, неначе протестуючи, легенько затряслися. Уже недалеко, звернувся Рон, не так до Гаррі, як до машини. Уже недалеко і він стурбовано постукав по панелі приладів. Пірнувши під хмари, вони мусили пильно вглядатися, шукаючи в темряві знайомий орієнтир. «Он там!» – заволав Гаррі, від чого Рон і Гедвіка аж підскочили. «Просто попереду!» Вирізняючись на тлі темного обрію, високо на скелі понад озером, Здіймалися численні вежі і башточки Гогворцького замку Але машина здригнулася і почала втрачати швидкість «Давай!» – улещував її Рон, легенько потрусивши кермом «Уже майже доїхали! Давай!» Двигун застогнав З-під капота виривалися тоненькі струминки пари Гаррі, що сили вхопився за сидіння, і вони полетіли в напрямку озера. Машиною трусонуло. Визирнувши з вікна, Гаррі побачив десь за кілометр під собою гладеньку мов скло, чорну поверхню води. Ронові суглоби пальців аж поблідли, він на силу утримував кермо. Машина знову затремтіла «Давай!» – благав Рон Вони летіли над озером Замок був попереду І Рон натиснув на педаль Щось голосно клацнуло Тоді зашипіло, І мотор замовк остаточно «От чорт!» – пролунав у тиші Ронів голос Машина клюнула носом. Вони падали, набираючи швидкість, просто на високий замковий мур. «Ні!» – заверещав Рон, різко викручуючи кермо, і машина, мало не черкнувши темного муру, описала велику дугу й полетіла, і далі втрачаючи висоту над темними оранжереями, а тоді над овочевими грядками». І нарешті над геть уже чорною галявиною. Рон цілком відпустив кермо і витяг із задньої кишені чарівну паличку. Стоп! Стоп. горлав він, калатаючи по панелі для приладів і вітровому склу. Але машина каменем падала на землю, яка швидко здіймалася їм назустріч. Дерево. Заволав Гаррі, хапаючись за кермо Але було вже пізно Хрусь! Машина, оглушливо скреготнувши металом Зіткнулася з грубезним стовбуром І важко гепнулася на землю З-під зіжмаканого капота Струменіла пара Гедвіга нажахано кричала А в Гаррі? Що лупнувся головою вітрове скло, вискочила гуля, завбільшки як м'ячик для гольфу. Праворуч від нього стогнав у відчаї Рон. Ти цілий? занепокоївся Гаррі. Моя паличка, тремтячим голосом вимовив Рон. Поглянь, паличка переламалася майже навпіл. Її кінчик розколовся і звисав, погойдуючись у повітрі. Гаррі відкрив був рота, щоб запевнити Рона, що в школі її відреставрують, але не встиг нічого сказати. Саме цієї миті з його боку щось лупнуло машину з такою силою, мов би її брав на роги розлючений бик. Гаррі впав на Рона. І тут другий. Ще важчий удар прибив дах машини Що трапилося? Рон аж задихнувся, дивлячись у вітрове скло Гаррі озирнувся. У скло гупнула товста, наче пітон гілка Дерево, з якими вони зіткнулись, на них нападало Його стовбур зігнувся мало не вдвоє а в узлуваті гілляки лупцювали машину, куди попало «Ой!» – зіщулився Рон, коли якась покручена гілка прогнула двері з його боку Вітрове скло аж двихтіло від граду ударів кулакоподібних гілок А товста, мов колода гілляка люто гатила в дах, що вже почав просідати Тікаймо. крикнув Рон Налягаючи на двері усім тілом Але наступної миті полетів просто на гарі Після важкого удару ще однієї гілляки «Ми пропали!» – простогнав він, дивлячись, як прогинається дах Зненацька машина завібрувала Знову завівся двигун «Задній хід. крикнув Рон І машина рвонула назад Дерево й далі намагалось їх атакувати Хлопці чули, як воно затріщало Мало не вирвавши себе з корінням, щоб дістатися до них Але вони вже були в безпеці «Ще б трохи!» – відсапувався Рон «І все! Класна машина!» Вона, однак, уже випускала дух Двічі різко клацнувши Відчинилися двері, і Гаррі відчув, як перекидається його сидіння Наступної миті він уже лежав на вологій землі Гучні і важкі удари означали, що машина викидає з багажника їхні валізи Клітка з гедвікою злетіла в повітря і відчинилася навстіж Сова визволилася з неї голосно й сердито заухкала і полетіла до замку, навіть не озираючись. А тоді зім'ята, подряпана й огорнена димом машина загуркотіла кудись у темряву, сердито блимаючи задніми вогнями. «Назад!» – закричав Рон, розмахуючи поламаною паличкою. «Тато мене вб'є!» Але машина щезла у пітьмі, востаннє пирхнувши вихлопною трубою. «Ти бачиш, як нам щастить!» Мало не плакав Рон, нахиляючись і підбираючи пацюка Скеберса. З, «З усіх дерев, з якими можна зіткнутися, ми врізалися в те, яке й нам добряче врізало». Він глянув через плече на старезне дерево. Що й досі загрозливо розмахувало гіллям «Давай!» – знесилено сказав Гаррі «Ходімо вже краще до школи!» Їхнє прибуття виявилося зовсім не таким тріумфальним, як гадалося Замерзлі, виснажені й побиті Вони вхопили свої валізи й поволокли їх трав'янистим схилом у гору до величезних дубових вхідних дверей Бенкет, мабуть, уже розпочався, зітхнув Рон Він лишив свою валізу біля підніжжя сходів І обережно наблизився до яскраво освітленого вікна Гей, Гаррі, сюди глянь, іде сортування Гаррі підбіг до вікна І вони разом зазирнули до великої зали Незліченні свічки, від яких аж іскрилися золоті тарелі й келихи, плавали в повітрі над чотирма довгими столами, за якими сиділи учні. Зверху сяяла зірками зачарована стеля, що завжди віддзеркалювала справжнє небо. Серед моря гостроверхих чорних гогварських капелюхів Гаррі побачив переляканих першокласників, які довгим ланцюжком заповнили залу. Там була й Джіні, яку відразу можна було помітити за яскравим візлівським волоссям. Тим часом професорка Магонегел, чарівниця в окулярах і зі стягненим у тугий вузол волоссям, поставила перед новачками на ослінчик знаменитий Гогвордський сортувальний капелюх. Щороку цей старезний капелюх, полатаний, обшарпаний і брудний, розподіляв нових учнів по чотирьох Гогвордських гуртожитках – Гриффіндор, Гафлпав, Рейвенклов і Слізерин. Гаррі добре пам'ятав, як рівно рік тому він натягнув цього капелюха І чекав ні живий, ні мертвий Поки той щось довго бурмотів йому на вухо Декілька жахливих секунд він з острохом очікував Що капелюх призначить його у слізерин Гуртожиток, з якого вийшло найбільше чорних чаклунів і відьом Але зрештою Опинився таки у Грифіндорі разом з Герміоною, Роном та іншими братами Візлі. Минулого року Гаррі і Рон допомогли Грифіндору виграти чемпіонат гуртожитків. Уперше за останні сім років вони випередили слізарин. До ослінчика з капелюхом покликали дуже маленького хлопчика з волосся мишачого кольору. Гаррі глянув повз нього туди, де за вчительським столом стежив за церемонією сортування директор школи професор Дамблдор. Його довжелезна, сива бородай окуляри, що скидалися на два півмісяці, яскраво виблискували у сяєві свічок. Неподалік від нього... Гаррі побачив гільдеруя локарта, вбраного в зеленувато блакитну мантію. А в кінці столу сидів, раз по раз прикладаючись до келиха, великий і кошлатий гекріт. Стривай. пробурмотів Ронові Гаррі. За вчительським столом одне місце порожнє, де снейп. З усіх учителів Гаррі найдуще не любив професора Северуса Снейпа. А Снейп з усіх учнів найдуще не любив Гаррі. Нещадний і в'їдливий Снейп, який не подобався нікому, окрім учнів свого гуртожитку Слізерину, викладав предмет зілля і настійки. «Може, він захворів?» – з надією вигукнув Рон. Або звільнився, припустив Гаррі, бо знову не став викладачем захисту від темних мистецтв. Або його вигнали. захоплено вигукнув Рон. Його ж усі ненавидять. Або пролунав за їхніми спинами неймовірно холодний голос. Він чекає, щоб довідатись, чому це ви не прибули на шкільному поїзді. Гаррі рвучко озирнувся. Позад них. У чорній мантії, яку розвівав прохолодний вітерець, стояв Северус Снейп Це був худорлявий, блідий чоловік із гачкуватим носом і чорним масним волоссям, яке сягало йому плечей А його посмішка свідчила, що Гаррі з Роном вскочили у велику халепу «Ідіть за мною!» – звелів Снейп не наважуючись навіть глянути один на одного, Гаррі й Рон слідом за Снейпом піднялися сходами до просторого, лункого вестебюлю, освітленого вогнем смолоскипів. З великої зали долинали духмяні пахощі страв, але Снейп повів їх чим далі від тепла й світла, вузькими кам'яними сходами, що вели в підвали. Сюди сказав він, відчинивши якісь двері серед холодного коридору і показуючи пальцем. Тремтячи, вони увійшли до Снейпового кабінету. Вздовж тьмяних стін тяглися ряди поличок з великими банками, в яких плавали різні огидні речі. Камін був темний і порожній. Снейп зачинив за собою двері, й повернувся до них. Ну, ледь чутно вимовив він, то поїзд уже не підходить знаменитому Гаррі Поттерові і його незмінному спільнику Віслі. Хотіли прибути ефектно, Ага, хлопці? Ні, пане професоре, це перегородка на Кінгс-Кросс. Вона мовчить! Холодно урвав їх Снейп. Що ви зробили з машиною? Рон аж задихнувся. Вже не вперше Гаррі здавалося, що Снейп уміє читати думки. Але за мить йому стало все зрозуміло, бо Снейп розгорнув свіжий номер вечірнього віщуна. «Вас побачили», – просичав він, показавши на заголовок «Летючий форт Англія спантеличив маглів». Потім почав читати вголос. Два лондонські магли переконані, що бачили, як над вежею поштампу пролітала стара машина. О півдні в Норфолку місіс Гетті Бейліс, вивішуючи білизну, містер Енгус Фліт з Піблза повідомив поліцію. Загалом шість або сім маглів. Це, здається, твій батько працює у відділі нелегального використання маглівських речей. Глянув Снейп на Рона. І ще гидкіше вишкрився Отак то, рідний синочок Гаррі мав таке відчуття Ніби його щойно бухнула в живіт Одна з найтовстіших гілляк божевільного дерева Якщо хтось довідається, що містер Візлі зачарував машину Він про це й не подумав Проходячи парком, я помітив, що завдано значної шкоди дуже цінній войовничій варбі. Вів далі Снейп. «Ще більшої шкоди вона завдала нам!» Не втерпів Рон. «Помовч!» – гаркнув Снейп. превеликий жаль, ви не змогу гуртожитку, і я не маю права сам вирішити, щоб вас вигнали. Але я зараз піду і покличу тих, хто, на щастя, має таке право. Чекайте тут!» Гаррі Рон Блідія Крейда перезирнулися. Гаррі вже навіть перехотілося їсти. Він почувався абсолютно розбитим і намагався не дивитись на велику і слизьку гедоту, що плавала у банці з зеленою рідиною на поличці за Снейповим столом. Як що Снейп пішов за професоркою Макгонеґл, вихователькою Грифіндорського гуртожитку, їм від цього аж ніяк не легше Можливо, вона й справедливіша від Снейпа Але ж надто сувора Снейп повернувся хвилин за десять І з ним, звичайно, була професорка Магонегіл Гаррі вже мав кілька нагод бачити, як вона сердиться Але, мабуть, забув, якими вузькими стають її стіпенілі вуста або ще ніколи її не бачив такою розлюченою Зайшовши, професорка МакГонегел Відразу підняла свою чарівну паличку Гаррі з Роном здригнулися Але вона скерувала її на порожній камін Де раптом спалахнуло полум'я «Сідайте», – звеліла професорка І хлопці вмостилися в кріслах біля вогню «Пояснюйте» Лиховісно зблиснула вона окулярами Рон почав розповідь від вокзальної перегородки, яка відмовилася їх пропускати Отож, ми не мали вибору, пані професорко, ми не могли потрапити на поїзд Чому ж ви не послали нам листа совою? Здається, у тебе є сова Холодно звернулася до Гаррі професорка Макгонеґел. Гаррі витріщився на неї Тепер, після її слів, така дія видавалася очевидною. «Я... я не подумав. Воно і видно», – сказала професорка. У двері кабінету хтось постукав, і Снейп відверто радіючи відчинив їх. Там стояв директор школи, професор Дамблдор. Гаррі заціпанів. Дамблдор мав незвичайно суворий вигляд. Опустивши свого гачкуватого носа, він глянув на них. І Гаррі раптом захотів, щоб його з роном і далі лупцювала войовнича верба. Запала тиша. Тоді Дамблдор сказав, «Прошу пояснити, чому ви це зробили?» Було б краще, якби він на них кричав. Гаррі було нестерпно чути його розчарований голос. Він чомусь не міг дивитися Дамблдорові в очі, а мов би звертався до його колін. Розповів директорові все. Окрім того, що зачарована машина належала містерові візлі. І тому здавалося ніби вони з Роном просто випадково знайшли на стоянці біля вокзалу летючу машину. Гаррі розумів, що від Дамблдора готі щось приховати. Але Дамблдор нічого не спитав про машину. Коли Гаррі закінчив, він просто й далі дивився на них крізь окуляри. «Нам треба йти по свої речі», – безнадійно видихнув Рон. «Візлі, що ти верзеш?» – гримнула на нього професорка МакГонеггел. «Але ж ви нас вганяєте, правда?» – запитав Рон. Гаррі зиркнув на Дамблдора. «Не сьогодні, містере Візлі», – відповів Дамблдор. «Але я хотів би, щоб ви зрозуміли усю серйозність вашого вчинку. Я сьогодні ж напишу вашим родичам і мушу попередити». Якщо знову станеться щось подібне, я не матиму іншого вибору, як виключити вас Снейп був такий приголомшений, ніби раптом відмінили різдво Він кахикнув і сказав «Про Професоре Дамблдоре, ці хлопці зневажили указ про обмеження чаклунства серед неповнолітніх Завдали великої шкоди старому і цінному дереву, такі вчинки безперечно Северусе, це вже професорка МакГонегел вирішить, якої кари заслуговують ці хлопці Спокійно обірвав його Дамблдор Вони з її гуртожитку, і вона за них відповідає Директор повернувся до професорки Мушу, Мінерво, вертатися на бенкет Треба зробити ще кілька оголошень Ходімо, Северусе, там є дуже апетитний пиріг із заварним кремом Хотілося б його скуштувати. Снейп зиркнув на Гаррі Рона лихими очима, але був змушений вийти з кабінету. Вони залишилися наодинці з професоркою Макгонагел, яка й досі дивилася на них люто, мов шуліка. «Візлі, тобі треба до шкільної лікарні, у тебе на чолі кров. Та то дрібничка. сказав Рон поспіхом зітерши рукавом крапельки крові зранки під оком. Пані професорко, чи можна подивитись, куди розподілять мою сестру? Церемонія сортування вже закінчилася, повідомила професорка Макгонегіл. Твоя сестра також у Грифіндорі. О, це добре, зрадів Рон. І коли вже мова про Грифіндор, знову посуворішала Макгонегіл але тут не витримав Гаррі. «Пані професорко, коли ми сідали в ту машину, навчальний рік ще не почався, тому в Грифіндору ще не можна забрати очки, правда?» Випалив він, занепокоєно поглядаючи на неї. Професорка Магонегел гостро зиркнула на Гаррі, але він був певен, що вона ледве ховала посмішку. Принаймні її вуста вже не були такі сціплені. Я не зніму з Грифіндуру жодного очка, промовила вона, і Гаррі значно полегшало на серці. Але вас обох буде покарано. Це було краще, ніж сподівався Гаррі, а те, що Дамблдор напише родині дурслів, взагалі дрібниця. Гаррі чудово знав, що дурслі будуть хіба тільки розчаровані тим, що войовнича верба не затовкла його на смерть. Професорка Магонекел знову підняла чарівну паличку і скерувала її на письмовий стіл Снейпа. Щось ляснуло, і там з'явилася велика тарілка з бутербродами, два срібні келихи. І глечик з холодним гарбузовим соком. Повечеряйте тут і відразу до спальні, звеліла вона. Я теж мушу вертатися на бенкет. Коли за нею зачинилися двері, Рон тихенько й протяжно свиснув. А я вже думав нам гаплик, сказав він, хапаючи бутерброда. І я теж, підтакнув Гаррі, беручи з нього приклад. Але ж як нам не пощастило, га?» – бурмотів Рон, напхавши повен рот курятоною та шинкою. «Фред з Джорджем літали цією машиною разів п'ять або шість, і жоден магло їх не побачив. Рон проковтнув те, що мав у роті, а тоді знову відкусив величезний шматок. «Чому ви не пройшли крізь ту перегородку?» Гаррі знизав плечима. Але тепер доведеться зважувати кожен свій крок, Проказав він, задоволено цмулячи гарбузовий сік. Шкода, що ми не потрапили на банкет. Вона не хотіла, щоб ми там світилися, Глибокодумно мовив Рон, Бо інакше кожному закортіло Прибувати летючою машиною. Досхочу наївшись бутербродів, Тарілка сама себе наповнювала, Хлопці встали, вийшли з кабінету і попрямували знайомою дорогою до Грифіндорської вежі. У замку було тихо, бенкет, мабуть, уже закінчився. Вони проминули буркотливі портрети та скрипучі обладунки, а тоді піднялися вузенькими кам'яними сходами аж до переходу, де за олійною картиною із зображенням гладкої пані в рожеві шовкові сукні ховався таємний вхід до грифіндорської вежі. «Пароль?» – запитала пані, коли вони підійшли. «Е-е-е-е», е збентежився Гаррі. Вони не знали нового пароля, бо ще не бачили грифіндорського старости. Але допомога прийшла майже відразу. Позаду почулися швидкі кроки і, озирнувшись, Хлопці побачили, що до них біжить Герміона. Ось ви де, а де вас носило? Тут вже таке пліткують. Хтось сказав, що вас вигнали, бо ви розбили летючу машину. Що ж, як бачиш, нас не вигнали, заспокоїв її Гаррі. То невже ви справді прилетіли? Вражено запитала Герміона, видаючись не менш суворою, аніж професорка МакГонегел. Досить уже цих лекцій. Роздратовано скривився Рон. «Краще скажи новий пароль!» «Райський птах!» – не менш роздратовано відповіла Герміона. Але річ не в тому. Та вона не встигла договорити, бо портрет гладкої пані відхилився, і почулися шалені оплески. «Здається, ніхто в грифіндорському гуртожитку і не думав лягати спати». Уся заокруглена вітальня була забита учнями, які повелазили навіть на кривобокі столи і м'які крісла, чекаючи на них В отворі за портретом з'явилося море рук, які затягли Гаррі Рона досередини, забувши про Герміону, яка мусила лізти туди сама «Блискуче!» – вигукнув лід Джордан Вищий клас, оце так прибуття, влетіти машиною просто у войовничу вербу, та про це будуть згадувати не один рік. Браво. похвалив Гаррі якийсь п'ятикласник, що ніколи досі з ним не спілкувався. Хтось підбадьорливо плескав його по плечах, наче він щойно переміг у змаганні з марафону. Фред із Джорджем ледве пробилися крізь натовп, щоб одночасно вигукнути. Чому ви нас не покликали, га? Рон почервонів і розгублено усміхався. Гаррі тим часом помітив одну особу, яка, здається, зовсім не раділа. Понад головами першокласників височіла постать персі. Він явно намагався підійти ближче, аби мати змогу сказати їм пару теплих слів. Гаррі штурхнув Рона під ребра. І показав на персі Рон миттю усе збагнув О, нам треба йти вже нагору Ми трохи втомилися Сказав він І хлопці почали пробиватися до дверей На протилежному боці кімнати За якими починалися гвинтові сходи до спалень На добраніч Попрощався Гаррі з Греміоною Яка була сердита не менше за персі Отримавши дорогою ще кілька схвальних попліскувань по плечах, друзі нарешті перейшли вітальню й опинилися у затишку сходів. Побігли нагору, до самого верху, і зрештою побачили перед собою двері до своєї торішньої спальні, де тепер висів напис «Другокласники». Вони зайшли до знайомої округлої кімнати, з високими вузькими вікнами, де було п'ять ліжок І стовпчиком на кожному розі, завішаних червоним оксамитом Хтось уже приніс їхні валізи, і вони стояли біля ліжок Рон зиркнув на Гаррі з винуватою посмішкою «Я розумію, нам нема з чого радіти, та все ж Двері до спальні раптом відчинилися» І на порозі з'явилася решта другокласників-грифіндорців. Шеймус Фініган, Дін Томас і Невіл Лонгботом. «Неймовірно!» – аж сяяв Шеймус. «Круто!» – додав Дін. «Фантастика!» – захоплено вигукнув Невіл. «Ну і що мав робити Гаррі?» Він, звичайно, теж усміхнувся. Розділ шостий. Гільдерой Локарт. Однак наступного дня Гаррі було не до сміху. Після сніданку у великій залі раз по раз траплялися якісь прикрощі. Чотири довгі столи були заставлені горщиками з кашею, тарелями з копченою рибою, цілими горами грінок і мисками з яйцями та баконом. А зверху нависала зачарована стеля. Сьогодні непривітна й оповита сірими хмарами. Гаррі Рон умостилися за грифіндорським столом поруч із Герміоною, яка читала Вакації з вампірами, сперши книжку на глечик з молоком. Герміона привіталася досить стримано. Тож Гаррі зрозумів, що вона й досі не схвалює їхньої витівки з машиною. А от Невіл Лонгботом на їхню появу аж засяяв. Невіл був круглолицим хлопцем, з яким постійно ставалися якісь нещастя, і який мав найгіршу пам'ять з усіх, кого знав Гаррі. «Зараз буде пошта. Бабуся, мабуть, прийшла мені все, що я забув». Гаррі тільки навзявся до каші, як у горі щось зашуміло, і з'явилося близько сотні сов, які закружляли залою, жбурляючи в гамірливу юрбу листи й пакунки. Грубий важкий пакунок влучив Невілові в голову, а ще за мить щось велике сіре шубовснуло в герміонен глечик, забрискавши їх усіх молоком і пір'ям. «Ерола!» – скривився Рон, витягаючи за лапи брудну сову. Ерола, знепритомнівши, гепнулася на стіл догори лапами. У дзьобі вона тримала мокрий червоний конверт. «Ой, ні!» – мало не задихнувся Рон. «Усе гаразд, вона ще жива», – сказала Герміона, легенько тицяючи Еролу пальцем. «Справа не в ній, а ось у цьому». Рон показав на червоний конверт. Гаррі не бачив там нічого незвичайного, але Рон з Невілом дивились на нього так, наче він мав вибухнути. У чому річ? здивувався Гаррі. Вона прислала мені Ревуна, ледь чутно вимовив Рон. Краще відкрий його, Роне, боязко прошепотів Невіл. Бо буде ще гірше. Моя бабуся колись прислала мені таке саме, а я на нього нуль уваги, і... Невіл проковтнув слину. Це був жах. Гаррі глянув на їхні приголомшені обличчя, а тоді на червоний конверт. А що таке ревун? Поцікавився він. Але Рон не спускав очей з листа, куточки якого закурилися. «Відкрий його!» – наполягав Невіл. «Кілька хвилин, і все скінчиться!» Рон тремтячою рукою вивільнив конверт з ероленого дзьоба і роздер його. Невіл заткнув пальцями вуха. Ще мить, і Гаррі зрозумів чому. Спершу йому навіть здалося, ніби конверт і справді вибухнув, бо величезну залу сповнило оглушле ревіння... Від якого зі стелі аж злітала пелюка Викрасти машину, я б не здивувалася, якби тебе вигнали Стривай, я ще доберуся до тебе Ти навіть не уявляєш, що пережили ми з батьком, коли побачили, що вона зникла Від підсиленого в сотні разів крику місіс Візлі Забрящали тарілки й ложки А оглушливі звуки луною відбивалися від кам'яних стін в усій залі учні вертіли на всі біч головами, щоб побачити, хто отримав ревуна. А Рон зіщулився на своєму стільці так, що виднілося тільки його червоне чоло. «Вчора листа від Дамблдора! Я думала, твій батько помре з сорому! Ми не для цього тебе виховували! Ви з Гаррі могли загинути!» Гаррі знав, що рано чи пізно прозвучить і його ім'я. Він щосили намагався вдавати, ніби не чує голосу, від якого мало не репали барабанні перетинки. Яка ганьба! Твого батька чекає службове розслідування. Це тільки твоя провина, і якщо ти ще коли-небудь утне щось таке, ми негайно заберемо тебе додому. Запала лунка тиша. Червоний конверт випав Ронові з рук, спалахнув вогнем і обернувся на попіл. Гаррі Рон заціпеніли, немов їх щойно накрило хвилею. Хтось засміявся і помаленьку всі знову загомоніли. Герміона закрила книжку «Вакації з вампірами» і глянула на Ронову потилицю. «Ну, Роне, не знаю, на що ти сподівався, але...» «Тільки не кажи, що я заслужив це», – урвав її Рон. Гаррі відсунув свою кашу. Його гризло сумління. Містера Візлі будуть допитувати на роботі. Після всього, що містер і місіс Візлі зробили для нього цього літа, та часу перейматися цим не було. Професорка МакГонегел обходила грифіндорський стіл, розкладаючи всім розклад уроків. Гаррі узяв свій розклад і побачив, що сьогодні першим уроком буде гербологія, Разом із гафалпавцями Гаррі, Рон і Герміона вийшли із замку Проминули овочеві грядки І попрямували до оранжерей Де росли магічні рослини Ревун зробив принаймні одну добру справу Герміона вважала, що хлопців покарано достатньо Тож знову була з ними привітна вони побачили решту однокласників, які чекали на професорку Спраут. Тільки на Гаррі, Рон і Герміона приєдналися до них, як професорка з'явилася на галявині в супроводі гільдероя локарта. Руки професорки Спраут були забинтовані, і Гаррі знову відчув докори сумління, побачивши вдалині войовничу вербу з перев'язаними гілками. Професорка Спраут була маленькою присадкуватою чарівницею в полатаному капелюшку, з-під якого постійно розвівалося волосся. Її одяг був завжди вимащений землею, а стан її нігтів одразу примусив безомліти тітку Петунію. Натомість Гільдерой Локарт був у бездоганній бірюзовій мантії. А його золотаве волосся виблискувало з під оздобленого золотом бірюзового капелюха, що елегантно височів на голові. О, вітаю вас. вигукнув осяйний Локард, звертаючись до учнів. Я щойно показав професорці Спраут, як треба лікувати войовничу вербу. Тільки не подумайте, що я краще за неї знаю гербалогію. Просто під час моїх мандрів мені вже траплялися такі екзотичні рослини. Діти, сьогодні третя оранжерея, оголосила професорка Спраут, явно незадоволена і не така бадьора, як завжди. Учні зацікавлено загомоніли. Досі вони працювали тільки в першій оранжереї, а в оранжереї номер три – були занадто незвичні і небезпечні рослини. Професорка Спраут витягла з за пояса великого ключа і відчинила двері. На Гаррі війнуло духом землі та добрив, змішаним із густими пахощами якихось величезних, завбільшки з парасольку квітів, що звисали зі стелі. Він уже зібрався заходити туди слідом за Роном і Герміоною як його зупинила Локартова рука. «Гаррі, я б хотів тебе на одне слово. Професорка Спраут, ви не заперечуєте, якщо він запізниться на кілька хвилин». Судячи з того, як спохмурніла професорка Спраут, вона таки заперечувала. Але Локарт додав. «Ну от і гаразд». І просто перед її носом зачинив двері до оранжереї. «Гаррі!» заговорив Локарт, похитуючи головою, а його великі білі зуби виблискували під сонцем. «Гаррі, Гаррі, Гаррі!» Гаррі мовчав, цілковито збентежившись. «Коли я почув, звичайно, це моя провина, я мало не копнув сам себе!» Гаррі не розумів, про що йдеться. Хотів запитати, але Локарт уже говорив далі. «Не знаю, чи був я колись ще дужче вражений? Пролетіти в Гогворд з машиною? Ну, звісно, я відразу збагнув, чому ти це зробив? Шикарна реклама, Гаррі! Гаррі! Гаррі!» Неймовірно, як він умів виставити на показ кожен зі своїх бездоганних зубів навіть тоді, коли мовчав. «Я дав тобі відчути смак реклами, правда?» – поцікавився Локарт. Заразив тебе цією ідеєю, ти потрапив зі мною на першу сторінку газети і не міг дочекатися наступної нагоди Ой, ні, пане професоре, розумієте? Гаррі, гаррі, гаррі Схопив його Локарт за плече Я розумію, природна річ прагнути більшого, коли скуштував уперше І я сам винен, що почастував тебе цим трунком, який ударив тобі в голову але зрозумію, наче, не можна літати машинами, тільки задля того, щоб привертати до себе увагу. Вгамуйся трохи, гаразд? Матимеш для цього купу часу, коли подорослішаєш. Так-так, я знаю, що ти думаєш. Добре йому казати, бо він і так всесвітньо відомий чарівник. Але коли я мав 12, я теж був ніким, як і ти тепер. Фактично, я взагалі був пустим місцем. Бо про тебе хоч трохи чули, правда? Вся ця пригода з тим, кого не можна називати?» Локарт глянув на шрам блискавку на гарреному чолі. «Знаю, знаю, що це далеко не те, що п'ять разів поспіль вигравати, як я, приз відьомського тижневика за найчарівнішу усмішку. Але це вже початок, Гаррі. Це початок!» Дружньо підморгнувши, Локарт подався геть. Кілька секунд Гаррі стояв заціпаніло, а тоді, пригадавши, що має бути в оранжереї, відчинив двері і тихенько зайшов. Професорка Спраут стояла за розкладним стелажем у центрі оранжереї. На стелажі лежало з двадцять пар різнокольорових навушників. Коли Гаррі став між Роном і Герміоною, професорка сказала Ну, а сьогодні будемо пересаджувати мандрагору. Хто мені розповість про властивості мандрагори? Нікого не здивувало, що Герміона першою підняла руку. Мандрагора – потужний тонізуючий засіб. Заторохтіла Герміона з таким виглядом, ніби вивчила на зубок цілий підручник. Її вживають для відновлення природного стану тих людей, які були закляті чи трансфігуровані. Чудово! «Десять очок Грифіндору!» – похвалила професорка Спраут. «Мандрагора – неодмінний складник більшості протиотруд, але вона й небезпечна. Хто пояснить чому?» Герміона знову рвучко підняла руку, мало не збивши гаррі окуляри. «Крик Мандрагори загрожує смертю тому, хто його почує!» Швидко проторохкотіла вона. «Саме так! Ще десять очок!» – сказала професорка Спраут. Так от, ми маємо тут ще зовсім молоденьку мандрагору. Кажучи це, вона показала на довгу низку підносів із заглибинами. І всі підсунулися, щоб краще побачити. Там рядочками росли десь близько сотні маленьких врунистих рослин багряно-зеленого кольору. «Прошу всіх узяти навушники», – звеліла професорка Спраут. Щенилася невеличка бійка. Бо ніхто не хотів, щоб йому дісталися ті навушники, які були рожеві й пухнасті Коли я скажу їх одягнути, кожен має пересвідчитись, що його вуха цілковито закриті Наказала професорка Спраут Я дам вам знак, коли буде безпечно їх зняти Що ж, надягайте навушники Гаррі швиденько надягнув Не стало чути жодного звуку Професорка Спраут закрила свої вуха рожебо-пухнастими навушниками, підкотила рукави мантії, міцно вхопила одну рослинку і щосила її смикнула. Гаррі здивовано вигукнув, хоча його ніхто й не почув. Замість коріння з-під землі вигулькнуло крихітне, брудне і вкрай бридке немовля. Листя росло в нього просто з голови. Воно мало блідозелену поцятковану шкіру і виразно лементувало, як навіжене. Професорка Спраут видобула з-під столу великий квітковий горщик і посадила мандрагору в темний вологий компост. З горщика виднівся тільки пучечок листя. Професорка Спраут витерла руки, дала всім знак, і зняла навушники Оскільки наші паростки-мандрагори зовсім маленькі То їхні крики ще не смертельні Спокійно, мовила вона Ніби й не робила нічого незвичайного А просто поливала бегонію Проте їхні верески таки можуть відключити вас на кілька годин А я не думаю, щоб вам хотілося саме так відзначити перший день у школі Отож, прошу пересвідчитися, що навушники щільно прилягають до вух. Я дам вам знати, коли урок закінчиться. Почетверо на кожну тацю. Горщиків вистачить для всіх. Компост ось тут у мішках. І будьте обережні з отруйними щупальцями, бо в них прорізаються зубки. З цими словами вона ляснула рукою по колючій темно-червоній рослині яка втягла назад свої довгі щупальця, що крадькома підповзали до плечей професорки. До Гаррі, Рона й Герміони приєднався кучерявий гафалпафець, якого Гаррі знав на обличчя, але ще ніколи з ним не розмовляв. Джастін Фінч Флечлі. батьоро відрекомендувався той, потиснувши Гаррі руку. «Вас, звичайно, я знаю, ти відомий усім Гаррі Поттер». «Ти, Герміона Грейнджер, завжди найкраща учениця!» Герміона засяяла, коли він і їй потиснув руку. «А ти, Рон Візлі, то це була твоя летюча машина!» Рон навіть не усміхнувся. Він ще й досі не міг забути ревуна. «Цей Локарт класний, правда?» – захоплено сказав Джастін, наповнюючи горщик компостом із драконячих какульок. «Страшенно відважний. Ви читали його книжки?» Я помер би зі страху, якби на мене в телефонній будці напав перевертень. А він був незворушний. І раз! Просто фантастика! Знаєте, мене вже були записали до Ітонського коледжу, але я дуже радий, що опинився саме тут. Звичайно, мама спочатку була трохи розчарована, але коли я змусив її перечитати локартові книжки, думаю, вона почала розуміти, як корисно буде мати в родині чарівника з фаховою освітою. Далі вони вже не мали нагоди багато розмовляти. Одягли навушники і зосередилися на мандрагорах. Дивлячись на професорку Спраут, можна було подумати, що це справа легка. Але то тільки так здавалося. Мандрагори не хотіли вилазити з землі, але й назад залізати не хотіли. Вони звивалися, брикалися, розмахували гостренькими кулачками і скреготіли зубками. Гаррі витратив майже 10 хвилин на те, щоб запхати в горщик один надто товстий екземпляр. Наприкінці уроку Гаррі, як і решта учнів, упрів замастився землею, а все тіло йому боліло. Вони пошкандибали до замку, де швидко помилися, а тоді грифіндорці побігли на урок трансфігурації. Професорка МакГонегел завжди ставила перед своїми учнями складні завдання, але сьогодні вона перевершила саму себе. Все, що Гаррі вивчив торік, за літо вивітрилося йому з голови. Він мав перетворити жука на гудзик, але спромігся тільки добряче поганяти його по парті, бо жук метався на всі біч, тікаючи від чарівної палички. Рунові довелося ще гірше. Він зліпив докупи свою паличку позиченим чароскодчем, але паличка, вочевидь, зазнала непоправних пошкоджень. Вона потріскувала та іскрилася в найнедоречніші моменти. Щоразу, коли Рон намагався трансфігурувати свого жука, вона огортала його густим сірим димом, що смердів тухлими яйцями. У тому диму Рон випадково роздушив жука ліктем і мусив просити нового. Не можна сказати, що це дуже втішило професорку МакГонекел. Гаррі зрадів, коли пролунав дзвінок на обідню перерву. Його мізки були неначе викручена губка. Усі повибігали з класу, крім нього і Рона, який розлючено калатав по парті своєю чарівною паличкою. «Дурна, маразматична штучка!» «Напиши додому, щоб тобі прислали іншу», – запропонував Гаррі, коли паличка вистрелила цілим залпом іскор, неначе під час фаєрверку. «Ага, щоб отримати ще одного ревуна?» – похнюпився Рон, запихаючи шеплячу паличку в торбу. «Ти сам винен, що зламав свою чарівну паличку!» Вони пішли на обід, і в настрій не покращав коли Герміона показала їм цілу жменю гудзиків, які вона виготовила на уроці трансфігурації. «Що там у нас після обіду?» – поцікавився Гаррі, поспіхом міняючи тему. «Захист від темних мистецтв» – миттєво відізвалася Герміона. «Цікаво!» – схопив Рон її розклад. «Чи ти вже позначила сердечками Локартові уроки?» Почервонівши зі злості, Герміона вирвала розклад у нього з рук Пообідавши, вони вийшли на похмуре подвір'я Герміона сіла на кам'яні сходи І знову поринула у читання вакацій з вампірами Гаррі Рон стояли і розмовляли про квідич І тут Гаррі відчув, що хтось пильно на нього дивиться Глянувши глянувши угору Побачив дуже маленького хлопчика з волосся мишачого кольору, який учора одягав сортувального капелюха, а тепер приголомшено вирячився на Гаррі. В руках він тримав звичайний маглівський фотоапарат, а коли Гаррі на нього подивився, враз почервонів. «Як справи, Гаррі? Я… як Колін Кріві?» Затамувавши подих, відрекомендувався він і обережно ступив уперед. «Я теж у Грифіндорі. Як ти гадаєш, ти не образишся, якщо я зроблю фото?» – запитав він з надією, підносячи апарат. «Фото?» – тупо повторив Гаррі. «Щоб я мав доказ про зустріч з тобою», – нетерпляче пояснив Колін Кріві, підступаючи ще на крок. «Я все про тебе знаю. Мені всі розповідали про те, як ти вижив, коли відомо хто намагався тебе вбити. І як він щас, і таке інше, і про те, що в тебе на чолі й досі є шрам-блискавка. Він пожадливо розглядав волосся Гаррі. А хлопець з моєї спальні сказав, що варто тільки проявити плівку в належному розчині, і тоді фотки рухатимуться. Тремтячи від збудження, Колін набрав повні легені повітря і повів далі. Тут класно, правда? Я навіть не знав, що всі ті дивні речі, які я виробляв, називаються магією, поки не отримав листа з Гогвардсу. Мій тато розвозить молоко, він теж не міг повірити. Тому я й роблю цілу купу знімків, щоб надіслати йому додому. Було б чудово, якби я мав твоє фото. Благально глянув він на гаррі. Може, твій товариш міг би зняти нас удвох, а ти би тоді його підписав? Підписав би фото? «Ти роздаєш фотки з автографами, Поттере!» Гучною луною на подвір'ї обізвався в'їтливий голос Драко Мелфоя. Він стояв за коліновою спиною, а по обидва боки від нього були, як завжди, його здоровенні приятелі-головорізи Креп і Гойл. «Короче, усі в чергу!» – загиготів на весь двір Мелфой. Гаррі Поттер роздає фотки з автографами!» Це неправда, сердито заперечив Гаррі, стиснувши кулаки Заткнися, Мелфодю Ти просто заздріш, втрутився Колін, усе тіло якого було десь таке завтовшки, як шия укреба Заздрю? перепитав Мелфой, якому вже не треба було кричати Бо до них прислухалася добра половина шкільного подвір'я Чого б це? Навіщо мені здався той паскудний шрам на лобі? Дуже дякую не думає, що з подряпаною башкою стають якимись особливими. Креп і гойл дурнувато гигикали. Щоб ти об'ївся слимаками, Мелфою, сердито обізвався Рон. Креп перестав сміятися і почав загрозливо потирати свої тверді, мов залізо кулаки. Фільтруй базар, візлі, вишкірився Мелфой. Тобі не варто встрявати в халепу бо тоді твоя матуся буде змушена забрати тебе зі школи». Він заволав письклявим і пронизливим голосом. «Якщо ти ще коли-небудь утне щось таке...» Кубка слізаринців-п'ятикласників, які були неподалік, голосно розреготалася. «Візлі теж хотів би мати фото з твоїм автографом, Потере, глузливо вишкірився Мелфуй. «Воно буде дорожчим за весь їхній будинок. Рой вихопив свою заліплено чароскотчем паличку, але Герміона з ляскотом закрила свої вакації з вампірами і прошепотіла. Обережно. Що тут діється? Що діється? Гільдерой Локард стрімко наближався до них у бірузовій мантії, що розвівалася за вітром. Хто тут роздає фото з автографами? Гаррі хотів було пояснити, але не встиг. Бо Локарт обняв його за плечі і весело вигукнув. Тут і питати не треба, ми знову зустрілися, Гаррі. Не в змозі випручитися від Локарта і, палаючи соромом, сорому, Гаррі бачив, як усміхнений Мелфой розчинився в юрбі. «Знімайте, містере Кріві!» – заохотив Коліна Локарт, сяючи усмішкою. «Подвійний портрет, що може бути краще? І ми обидва підпишемо його!» Колін намацав фотоапарат, зробив знімок і одразу ж пролунав дзвоник, сповіщаючи про кінець обідньої перерви. «А ну на уроки, мерщій!» – звернувся Локарт до юрби учнів, прямуючи разом із Гаррі до замку. Гаррі шкодував, що не знає доброго заклинання, аби щезнути, бо й досі не міг відкараскатися від Локарта. «Вислухай мою пораду, Гаррі!» По-батьківському мовив Локарт, коли вони зайшли до будівлі бічними дверима. Я виручив тебе в цій ситуації. Кріві сфотографував і мене, тож твої шкільні приятелі не подумають, що ти надто задираєш носа. Незважаючи на гарряні протести, Локарт поволік його вздовж коридору, переповненого зацікавленими учнями, а тоді сходами нагору. «Хочу тобі сказати, що не надто розумно роздавати фото з автографами вже на самому початку кар'єри. Бо, якщо чесно, Гаррі, це видається за розумілістю. Колись, може, настане час, що й ти, подібно до мене, завжди носити з собою цілу пачку таких знімків. Але, – пирхнув він, – не думаю, що ти вже доріс до цього». Вони підійшли до локартового класу, і Локарт нарешті відпустив Гаррі. Гаррі поправив мантію і пішов до парти аж у кінці кімнати. Він поклав перед собою усі сім локартових підручників, щоб тільки не бачити самого автора. Голосно перемовляючись, зайшли інші учні, і Рон з Герміоною мостилися поруч із Гаррі. «Ти був червоний начерак», – сказав Рон. «Дивіться, щоб Кріві часом не зустрів Джінні» бо вони удвох заснують фан-клуб Гаррі Поттера. Заткнися, – огризнувся Гаррі. Не вистачає, щоб Локарт почув ще фразу «фан-клуб Гаррі Поттера». Коли всі повсідалися, Локарт гучно прокашлявся і в залі запала тиша. Він нахилився, взяв у Невіла Лонгботома примірник зі стролями і підніс його вгору, демонструючи власний портрет який підморгував з обкладинки. «Це я!» – показав він на портрет, підморгуючи теж. «Гільдерой Локарт, кавалер ордена Мерліна третього ступеня, почесний член Ліги захисту від темних сил і п'ятиразовий володар призу Відьомського тижневика за найчарівнішу усмішку. Але мова не про це. Я ж не завдяки усмішці зумів позбутися баба Яги з Бендона». Він зробив паузу, чекаючи, що всі засміються. Кілька учнів непевно усміхнулися. Бачу, ви всі придбали повний комплект моїх книжок. Дуже добре. Я так подумав, що для початку проведемо сьогодні невеличкий іспит. Нічого страшного, просто перевіримо, наскільки уважно ви читали їх, чи все зрозуміли. Роздавши запитання, він повернувся до учнів. Маєте 30 хвилин. «Можна починати! Вперед!» Гаррі глянув на список. Перше. Який улюблений колір Гільдероя Локарта? Друге. Яка заповітна мрія Гільдероя Локарта? Третє. Яким, на вашу думку, є найбільше досягнення Гільдероя Локарта? І так далі. І в тому ж дусі. Понад три сторінки тексту, що закінчувалися таким запитанням. 54. Коли день народження Гільдероя Локарта і яким був би ідеальний дарунок для нього? Через півгодини Локарт зібрав усі відповіді і переглянув їх на очах усього класу. «Хот такої. Майже ніхто з вас не пам'ятає, що мій улюблений колір бузковий. Я про це згадую в сніданку зі сніговою людиною». Декому також не завадить уважніше перечитати перерви з перевертнями. Там, у дванадцятому розділі, чітко сказано, що ідеальним дарунком для мене була б гармонія між чарівниками і усіма простими людьми. Проте я не відмовився б і від пляшки старого віскі Огден. Локард знову пустотливо підморгнув учням. Рон дивився на нього з таким виразом, ніби не вірив своїм очам. Шеймус Фініган і Дін Томас, які сиділи спереду, аж тряслися від ледве стримуваного сміху. А от Герміона захоплено слухала Локарта і мало не підскочила, коли він назвав її ім'я. Але міс Герміона Грейнджер знала, що моєю заповітною мрією є звільнення світу від зла і завоювання ринку зіллям для догляду волосся моєї власної марки. Молодчина. До речі, він переглянув її аркуші з відповідями. Прекрасна робота. Де міс Герміона Грейнджер? Герміона піднесла тремтячу руку. Чудово, засяяв Локарт. Просто чудово. Десять очок Грифіндору. Ну а тепер до роботи. Він нагнувся під столом, а тоді поставив на нього велику, накриту рядниною клітку. Отож, увага. «Мій обов'язок – озброїти вас проти найжахливіших створінь Чаклунського світу. У цій кімнаті ви можете зіткнутися своїми найгіршими страхами. Але знайте, поки я тут, вам нічого не загрожує. Я вас тільки попрошу зберігати спокій». Гаррі визирнув за книжкової барикади, щоб краще побачити клітку. Лукарт узявся рукою за ряднину. Дін і Шеймус перестали сміятися. Невіл зіщулився на своєму сидінні в першому ряду. І ще прошу вас не кричати. Тихо сказав Локард, бо це може спровокувати їх. Учні затамували подих, а Локард стягнув ряднину. Ось, вимовив він драматичним голосом. Щойно піймані корнольські ельфи. Шеймус Фініган не міг стриматися Він так явно реготнув, що навіть Локартові той звук не міг видатися нажаханим вигуком «Що?» – усміхнувся він Шеймусові «Ну, але ж вони не такі вже й небезпечні, правда?» – давився сміхом Шеймус «Не будь таким певним!» – роздратовано погрозив йому пальцем Локарт «Іноді то просто чортенята, що ого-го!» Ельфи були яскраво сині і заобільшки з 10-12 см, з гострими личками і такими пронизливими голосами, що аж у вухах закладало. Не накриті рядниною, вони почали галасувати, підстрибувати, торохкотіти по гратах і химерно кривлятися перед учнями. «Гараст!» – голосно мовив локард. «Побачимо, як ви з ними впораєтесь». І відчинив клітку Щинилося пекло Ельфи кулями розлетілися на всі біч Двоє з них схопили Невіла за вуха І підняли його у повітря Деякі миттю вискочили через вікно Засипавши розбитим склом задні парти Інші почали нищити все у класі Значно ефективніше, ніж то зробив би розлючений носоріг вони хапали чорнильниці, поливаючи все чорнилом, роздирали на клоччя книжки й папери, зривали зі стін картини, перевертали смітнички, жбурляли в розбите вікно портфелі й підручники. За кілька хвилин півкласу ховалося під партами, а Невіл висів на люстрі під стелею. «Ану, заженіть їх назад, заженіть їх, це ж тільки ельфи!» кричав Локарт. Він закотив рукави, махнув чарівною паличкою і заволав «Пексі-піксі-пестерномі!» Замовляння не мало жодного результату. Якийсь ельф вихопив паличку з локартових рук і теж викинув її у вікно. Локарт аж задихнувся і ледве встиг сховатися під столом, щоб його не розчавив невіл, який щойно зірвався з люстри. Задзвонив дзвоник І всі, мов не самовиті, кинулися до виходу Стало трохи тихіше А Локарт, підводячись, побачив Гаррі, Рона і Герміону Що були вже майже біля дверей І сказав Ну що ж, я вас попрошу посадити решту ельфів назад до клітки Пройшов повз них і швидко зачинив за собою двері Бачите, який він? Обурився Рон коли один з неспійманих ельфів боляче вкусив його за вухо. «Він просто хотів, щоб ми випробували щось на практиці», пояснила Герміона, вправно знерухомивши паралітичним заклинанням відразу двох ельфів і запихаючи їх до клітки. «На практиці?» – здивувався Гаррі, намагаючись ухопити ельфа, котрий витанцьовував на безпечній відстані, висолопивши язика. Герміоно, Та він навіть не знав, що робить!» «Дурниці!» – заперечила Герміона. «Ти ж читав його книжки, бачив, скільки він зробив дивовижного!» «Каже, що зробив!» – скривився Рон». Розділ сьомий. Бруднокровці і бурмотіння Кілька наступних днів, угледівши в коридорі Гільдероя Локарта, Гаррі куди-небудь ховався Важче було уникати Коліна Кріві, що, здається, вивчив на пам'ять Гаррин розклад Ніщо так не тішило Коліна, як можливість запитати шість-сім разів на день «Гаррі, як ти?» і почути у відповідь «Привіт, Коліне!» Хоч яким роздратованим міг бути голос Гаррі? Гедвіка ще й досі сердилась на Гаррі за ту злощасну автомобільну подорож. Аронова чарівна паличка і досі функціонувала абияк. Вона перевершила саму себе, коли в п'ятницю на уроці замовлянь вихопилася Ронові з рук і луснула старого крихітного професора Флитвіка, просто меже очі, залишивши там великий зелений набряк. Отож Гаррі неабияк утішився, коли нарешті настали вихідні. Разом з Роном і Герміоною він планував у суботу вранці відвідати Гегріта. Проте його ще в розбудив Олівер Вуд, капітан грифіндорської команди з Що сталося? промимрив напівсонний Гаррі. Тренування з вигукнув Вуд. Вставай! Гаррі скоса глянув у вікно. Рожево-золотаве небо було оповите легким серпанком. Голосно цвірінькали пташки. Олівере, прохрипів Гаррі. «Щойно тільки світає!» «А вже ж!» – підтвердив Вуд. Це був високий і кремезний шестикласник, очі якого тепер горіли несамовитим завзяттям. «Віднині будемо тренуватись по-новому. Давай, бери мітлу і йдемо!» – рішуче мовив Вуд. «Жодна інша команда досі не почала тренувань, тож цього року ми ще на старті випередимо всіх!» Позіхаючи і здригаючись від холоду, Гаррі вибрався з ліжка і почав шукати форму для квідичу. «Молодець!» – похвалив його Вуд. «За п'ятнадцять хвилин зустрінемось на стадіоні!» Знайшовши яскраво-червону форму і накинувши зверху мантію, щоб зігрітися, Гаррі нашкря бавронові записку, у якій пояснив, де він буде а тоді зійшов гвинтовими сходами до вітальні, тримаючи на плечі Німбус-дві тисячі. Тільки-но він підступив до отвору за портретом, як на сходах почувся тупіт, і там з'явився колін кріві, що мчав, стискаючи щось у руці, а на його шиї теліпався фотоапарат. «Я чув, як хтось назвав твоє ім'я Гаррі. Дивись, що я маю. Вже надрукував. Зараз покажу». Гаррі очманіло глянув на чорно-білу фотографію, якою розмахував колін. На ній локарт щосили смикав чиюсь ногу, у якій Гаррі впізнав свою власну. Він задоволено відзначив, що його двійник на фотографії активно впирався і не бажав з'являтися в полі зору. Зрештою, локарт здався і, важко дихаючи, присів. Зіпершись на біле обрамлення фотки «Ти мені підпишеш?» – нетерпляче запитав Колін «Ні», – категорично відрубав Гаррі Озираючись, чи ніхто в кімнаті їх не бачив «Вибач, Коліне, я поспішаю, тренування з Квідичу» Гаррі поліз у отвір за портретом «Ого, зачекай, я ще ніколи не бачив, як грають у Квідич» Колін поліз у слід там не буде нічого цікавого, запротестував Гаррі. Але Колін його не слухав і аж сяяв від збудження. Ти наймолодший гравець за останні сто років, правда, Гаррі? Правда? Допитувався Колін, чим чекуючи поруч із ним. Ти просто геній! Я ще ніколи не літав! Це неважко, А це твоя власна мітла? Вона найкраща з усіх? Гаррі не знав, як його спекатися. У нього, мовби би, з'явилася страшенно балакуча тінь «Я нічого не тямлю, Квідичі!» – захекано торохтів Колін «Це правда, що там чотири м'ячі, а два з них гасають довкола і намагаються збити гравців з мітел?» Так, важко зітхнув Гаррі і почав пояснювати Колінові складні правила гри у Квідич Ті м'ячі звуться Бладжери У кожній команді є по два відбивачі які мають битки, що відбивати бладжери у бік суперників. Фред і Джордж Візлі – відбивачі Крифіндору. «А навіщо інші м'ячі?» – запитав Колін спотикаючись, бо дивився на Гаррі, роззявивши рота. «Ну, квафел – такий великий червоний. Це м'яч, яким забивають голи. По три загонечі в кожній команді кидають квафел один одному і намагаються закинути його в одне скілець. На кожному кінці поля є три високі стовпи з кільцями вгорі. А четвертий м'яч – це золотий снич. Він дуже маленький, дуже швидкий і його важко зловити. Саме це і має робити ловець, бо гра у квітич закінчується тільки тоді, коли зловлено снич. Ловець, що піймав снича, заробляє для своєї команди 150 очок. А ти – грифінторський ловець, так? Благовійно запитав Колін. Так, підтвердив Гаррі. Тим часом вони вже вийшли з замку і крокували росяною травичкою. А ще є воротар. Він захищає стовпи з кільцями. Оце, власне, і все. Але Колін не переставав засипати Гаррі питаннями. І Гаррі спекався його тільки перед самою роздягальнею. Колін гукнув йому вслід писклявим голосом. «Я піду займу гарне місце, Гаррі!» І побіг до трибун. Уся грифіндорська команда вже була в роздягальні. Вуд і досі був єдиним, хто по-справжньому прокинувся. Фред і Джордж з припухлими очима та скуйовдженим волоссям сиділи біля четвертокласниці Алісії Спінет, яка сперлася на стіну і клювала носом. Навпроти позіхали її колеги-загонечки – Кетті Белл і Анджеліна Джонсон. «А ось і Гаррі. Чого ти так затримався?» Жваво поцікавився Вуд. «Що ж, я хотів трохи поговорити з вами. Перш ніж ми вийдемо на поле. Цього літа я розробив цілком нову тренувальну програму, завдяки якій, мені здається, ми багато чого досягнемо». Вуд тримав у руках великий аркуш картону із схемою поля для квітичу на якій різнокольоровим чорнилом було накреслено багато ліній, стрілок і хрестиків. Він витяг чарівну паличку, вдарив легенько по картону, і стрілки на схемі заповзали, наче гусінь. Вуд почав пояснювати свої нові тактичні задуми. А Фред Візлі тим часом похилився головою на плече Алісії Спінет і захропів. Пояснення першої схеми тривало мало не двадцять хвилин, але під нею була друга схема, а під другою – третя. Поки Вуд без угаву бубонів, Гаррі сидів, мов причмелений. «Отож», – сказав нарешті Вуд, перериваючи сумні мрії Гаррі про те, що саме він з'їв би цієї миті на сніданок. «Чи все вам зрозуміло? Є якісь запитання?» «Маю одне питання, Олівере», – сказав Джордж, раптом прокинувшись. «Чому ти не розповів нам це ще вчора, коли ми були притомні?» Вудові це не сподобалось. «Так от, послухайте», – сказав він, сердито поглядаючи на них. «Торік ми повинні були виграти чемпіонат. Ми були явно найкращою командою. Але, на жаль, через незалежні від нас обставини...» Гаррі винувато засовався на стільці. Під час торішньої фінальної гри він лежав непритомний у шкільній лікарні, і тому грифіндорській команді бракувало одного гравця, і вона зазнала найприкрішої поразки за останні 300 років. Минув якийсь час, поки Вуд знову опанував себе. Ця остання поразка ще й досі не давала йому спокою. Тому цього року слід тренуватися значно наполегливіше, ніж будь-коли. Гаразд, хотім випробовувати наші нові теорії на практиці. Вигукнув Вуд, хапаючи мітлу і виходячи з роздягальні. Команда рушила за ним, ледве пересуваючи ногами і позіхаючи. Вони так довго сиділи в роздягальні, що сонце підбилося вже височенько. Хоча над травою ще стелилися рештки туману Ступивши на поле, Гаррі побачив на трибунах Рона й Герміону «Ви ще не закінчили?» – здивовано гукнув Рон «Навіть не починали!» – озвався Гаррі Заздрісно поглядаючи на грінки з повидлом у їхніх руках «Вуд розучував з нами нові фінти!» Гаррі виліз на мітлу, відштовхнувся від землі і злетів у повітря. Свіжий ранковий вітерець обвіяв йому обличчя, і це розбурхало його набагато краще, ніж довгі вудові лекції. Як добре знову повернутися на поле для квітичу! Він майнув довкола стадіону, переганяючи Фреда і Джорджа. «Що це за дивне клацання?» – гукнув йому Фред, коли вони стрімко розверталися. Гаррі глянув на трибуни. Колін сидів на одному з верхніх рядів, піднявши вгору апарат, і клацав фотку за фоткою. На порожньому стадіоні те клацання видавалося дуже гучним. «Гаррі, подивись сюди! Гаррі!» – пронизливо заволав Колін. «Хто це?» – поцікавився Фред. «Не знаю». Збрехав Гаррі, колою помчавши якомога далі від коліна. «Що тут діється?» – похмуро запитав Вуд, підлітаючи до хлопців. «Чому той першокласник нас знімає? Мені це не подобається. Може, це слізеринський шпигун, який намагається вивідати все про нашу нову тренувальну програму?» Він з Грифіндору. Відразу озвався Гаррі. «А слізеринцям Олівере шпигун не потрібен», – додав Джордж. «Чому ти так думаєш?» – роздратувався Вуд. «Бо вони вже тут», – показав униз Джордж. Кілька постатей у зеленій формі з мітлами в руках виходили на поле. «Не може бути!» – розлючено засичав Вуд. «Я ж замовив на сьогодні стадіон. Зараз усе з'ясуємо». Вуд понісся додолу, зі злості приземлившись надто різко, і тому мало не впав, злізаючи з мітли. Гаррі, Фред і Джордж спустилися слідом за ним. Флінте. гаркнув вуд капітанові слізерину. Зараз наша година тренувань. Ми спеціально домовились. Можете забиратися. Маркус Флінт був ще кремезніший, ніж вуд. З підступним, як у троля, виразом обличчя він відповів Вуде, тут вистачить місця для всіх. Підійшли також Анжеліна Алісія і Кеті. У слізеринській команді дівчат не було, і всі слізеринці стояли пліч-опліч, скоса поглядаючи на грифіндорців. Але я це поле замовив! Мало не вибухав зі злості Вуд. Замовив заздалегідь! Ага, сказав Флінт. А я ось маю спеціальний дозвіл із підписом професора Снейпа. Я, професор Снейп, дозволяю команді Слізерину провести сьогодні тренування на полі для квідичу у зв'язку з необхідністю випробувати нового ловця. То ви маєте нового ловця? Розгубився Вуд. А де ж він? І тут за спин шести кремезних постатей вигулькнув сьомий. Він був менший за них, а на його блідому, загостреному обличчі сяяла самовдоволена посмішка. То був драко Мелфой. Ти часом не син Луціоса Мелфоя? запитав Фред, неприязно глянувши на Мелфоя. Цікаво, що ти згадав його батька, сказав Флінт, і всі слізеринці заусміхалися. Зараз побачите, який щедрий дарунок він зробив в команді слізерину. Усі семеро виставили вперед свої мітли. Сім ретельно відшліфованих, новесеньких держаків і сім рядочків тоненьких золотих написів «Німбус-2001» виблискували перед самісінькими носами грифіндорців у промінні ранкового сонця. «Найновіша модель, випущена минулого місяця», – недбало сказав Флінт, змахнувши порошинку з кінчика своєї мітли. Думаю, вона набагато перевершує попередню двотисячну модель. А з тими старенькими клінсвіпами він огидно вишкірився до Фреда і Джорджа, що стискали свої клінсвіпи п'ять. Не варто й порівнювати. Ніхто з грифіндорської команди навіть не знав, що відповісти. Мелфой так самовдоволено посміхався від вуха до вуха, що його холодні очі Перетворилися у вузенькі щелини «Гляньте-но!» – сказав Флінт «Напад на стадіон!» Через усе поле по траві бігли Рон і Герміона Подивитися, що діється «Що сталося?» – звернувся Рон до Гаррі «Чому ви награєте? І що цей тут робить?» Він глянув на Мелфоя, який натягав на себе Слізеринську форму для квідичу «Короче!» «Я новий ловець з візлі, пихато мовив Мелфой. «Тут усі кайфують від Мітел, які мій старий купив нашій команді». Рон аж роззявив рота, побачивши перед собою сім розкішних Мітел. «Класні, правда?» – посміхнувся Мелфой. «То може і грифіндорці нашкрябають трохи грошенят і куплять нові Мітли? Маю ідею, розіграйте в лотерею свої клінь свіпи п'ять». Може, якийсь музей і купить їх Слізеринська команда мало не попадала зі сміху Зате жодний з наших гравців не купував собі місця в команді Втрутилася в розмову Герміона Вони всі потрапили сюди лише завдяки таланту Вираз Мелфоєвого обличчя став не такий самовдоволений А тебе, задрипана бруднокровко, ніхто й не питає Випалив він Гаррі збагнув, що Мелфой сказав щось дуже гидке, бо після його слів щинився справжній гармидер. Флінт кинувся захищати Мелфоя, бо на того вже наскакували Фред і Джордж. Алісія закричала «Як ти смієш?» А Рон з криком «Ти заплатиш за це Мелфою!» видобув з мантії свою чарівну паличку і скерував її мелфоєві обличчя, яке тієї миті ховалося під руками флінта. По стадіону розійшовся луною гучний вибух, і жмуток зеленого сяйва вистрелив з іншого кінця палички Рона, поціливши йому в живіт з такою силою, що рон аж покотився по землі. Руне, роне, ти цілий? Закричала Герміона Рон розкрив рота, але не зміг нічого сказати Натомість могутньо відригнув І з його рота вискочило кілька слимаків Упавши йому на живіт і коліна Слізеринська команда мало не умерла з реготу Флінт аж зігнувся, хапаючись за свою нову мітлу, щоб не впасти. Мелфой стояв рачки, гупаючи кулаком по землі. Грифіндорці обступили Рона, який усе ще блював великими, лискучими слимаками. Усім було навіть страшно до нього доторкнутися. Мабуть, треба відвести його до Геґріда, це найближче, сказав Гаррі Гарміоні, яка відважно кивнула головою, і вони разом підвели Рона, тримаючи його попід руки. «Що сталося, Гаррі? Що сталося? Він захворів, але його можна вилікувати, правда?» Прибіг Колін з трибун і тепер витанцьовував навколо, проводжаючи їх з поля. Рон знову відригнув, вибльовуючи дедалі нових слимаків. «Ого!» – заворожено вимовив Колін, підносячи фотоапарат. «Гаррі, ти не міг би потримати його рівніше?» «Коліне, забирайся звідси!» Розсертився Гаррі. Разом з Герміоною вони допомогли Ронові вийти зі стадіону і пішли полем до узлісся. «Роне, вже близько!» – заспокоювала його Герміона, побачивши неподалік хатину лісника. «За хвильку все буде добре, ще трошки!» До Гегрідової халупи лишалося метрів вісім, коли раптом відчинилися двері, але там з'явився не Гегрід, Звідти вискочив Гільдерой Локарт, одягнений сьогодні в рожево-бузкову мантію. «Сюди, мерщій!» – засичав Гаррі, ховаючись із Роном за найближчим кущем. Герміона неохоче приєдналася. «Це дуже просто, якщо знаєш, що робити!» – голосно щось розтлумачував Гегрідові Локарт. «Якщо тобі потрібна допомога, ти знаєш, де мене шукати!» Я подарую тобі примірник своєї книжки. Дивно, що ти її досі не маєш. Сьогодні ж підпишу і передам. Е, ну, тримайся». І він покрокував до замку. Гаррі дочекався, поки Локарт зникне з очей. Тоді витяг Рона з-за куща і підвів його до Гегрідових дверей. Рішуче постукав. У дверях з'явився сердитий Гегрід, але його обличчя проясніло, коли він побачив, хто до нього завітав. А я гадаю, кого це знову принесло. Заходіть, заходіть. Я вже подумав, що тоси повернув професор Локарт. Гаррі Герміона допомогли Ронові переступити поріг і зайти до хатини. Власне, то була тільки невеличка кімната, в одному кутку якої стояло величезне ліжко, а в другому весело потріскував вогонь. Гегріда зовсім не схвилювала Ронова-слимакова недуга, про яку розповів Гаррі, саджаючи Рона на стілець. «Нехай си краще повелазять, аніж навпаки!» Бадьору сказав він, шпурляючи Ронові під ноги велику мідну миску. «Вибльовуй їх, Роне, вибльовуй!» «Не думаю, що тут можна чимось зарадити. Просто треба чекати, доки все скінчиться», – стурбовано сказала Герміона дивлячись, як Рон зігнувся над мискою. «Ти вибрав надто складне закляття. Його важко наслати навіть з нормальною паличкою». Гекрід метушився, заварюючи їм чай. Його пес вовкодав і клань тулився до Гаррі. «Що від тебе хотів, Локарт, Гекріде?» поцікавився Гаррі, чухаючи і кланя за вухами. «Радив мені, як вигнати з криниці водяника!» Буркнув Гегрід. Він зігнав з пошкрябаного столу напівобскубаного півника і поставив там чайничок для заварки. Ніби я й сам того не знаю. І варнякав, як він се позбув баби Яги. Коли у тому всьому є хоч півслова правди, я все готовий з'їсти свого чайника. Було дуже незвично чути, як Геґріт критикує Гогворцького вчителя. Тож Гаррі здивовано глянув на нього. А от Герміона заперечила гострішим, ніж завжди голосом. «Мені здається, ви не зовсім справедливі. Професор Дамблдор явно вважав його найкращим претендентом на цю посаду». «Він був єдиним претендентом на цю посаду», – сказав Гегріт, частуючи їх цукерками з патоки. А Рон тим часом натужно кахикав над мискою. Одним однісіньким. Щораз важче знайти якогось учителя для темних мистецтв. Ніхто, видиш, не хоче обіймати ту посаду. Гадають, що вона приносить біду. Ніхто на ній довго си не затримав. Ну, а тепер розказуйте. Гекрід махнув головою на Рона. Кого він хотів заклясти? Мелфой обізвав Герміону. Це було якесь погане слово, бо всі просто подуріли. «Дуже погане!» – хрипко озвався Рон. Блідий і зіпрілий, він з'явився з-під столу. Мелфой обізвав її бруднокровкою. Рон знову нахилився над мискою, відчувши наплив іще однієї хвилі слемаків. Гекрід обурився. «Не може бути!» – гаркнув він. «Це правда!» – підтвердила Герміона. Але я не знаю, що це означає. Хоча, звісно, слово брутальне. Це, мабуть, найпідліша образа, яку він міг вигадати. Просто гнав підводячись Рон. Бруднокровцями називають тих, хто народився серед маглів. Тобто не мав батьків-чарівників. Є такі чарівники. Наприклад, родина Мелфоїв, хто вважає себе кращими за всіх. Бо вони, як то кажуть, чистокровні. Рон знову відригнув і йому на долоню впав ще один слимак. Він кинув його в миску і повів далі. Але всі ці поділи нічогісінько не означають. Ось візьми Невіла Лонгботома. Він чистокровний, але навіть не знає, яким боком ставити казана. «Вони ще си не вигадали такого закляття, якого не могла б наслати наша Герміона», гордо сказав Гегрід. Змусивши її густо почервоніти Як гидко, коли когось так обзивають Сказав Рон, витираючи тремтячою рукою зіпріле чоло Кров, бачте, нечиста, проста кров Це жах Але ж більшість сучасних чарівників покручі Коли б мене одружувалися з маглами, то вже давно поумирали б Рон ригнув і знову схилився під стіл «Видиш, Роне, я тебе не звинувачую, що ти се намагав його заклясти!» Голосно сказав Гекріт, бо в миску знову хлюскали слимаки. «Але, може, то й файно, що твоя паличка поцілила у тебе? Уявіть, що б то було, якби до школи приперся Луціус Мелфой, бо ти закляв його сина. А так ти, бодай, не матимеш клопоту!» Гаррі хотів зауважити, що важко придумати гірший клопіт, ніж блювання слимаками. Але не міг нічого сказати, бо його щелепи безнадійно зав'язли в гегрідових цукерках з меляси. Гаррі озвався раптом Гегрід, ніби йому сяйнула якась несподівана думка. «Маю си до тебе одну справу. Чув, що ти роздаєш свої знімки з автографами». А чого я досі такої не маю? Розлючений Гаррі ледве розціпив свої зуби. Я не роздавав жодних фоток. Палко заперечив він. Якщо Локарт і досі плете такі дурниці? Але тут він побачив, що Гегрід сміється. Та я се жартую, сказав Гегрід, добродушно поплескавши Гаррі по спині, від чого той аж луснувся головою об стіл. Я знав, що ти насправді цього не робив, і Локартове сказав, що тобі воно ні до чого, ти й так відоміший за нього. Мабуть, йому це не сподобалося, сказав Гаррі, випростовуючись і потираючи підборіддя. Мені теж так се здало, погодився Геґріт, виблискуючи очима. А тоді я ще додав, що ніколи не читав жодної його книжки, і він вирішив піти. «Хочеш цукерочок?» – запропонував він Ронові, який знову з'явився над столом. «Ні, дякую!» – ледь чутно відмовився Рон. «Краще не ризикувати!» «А ну гляньте, що я ту вирощую?» – запросив Гегрід, коли Гаррі і Герміона допили чай. На невеличкій овочевій грядці за Гегрідовою халупою росло з десяток гігантських гарбузів. Кожен був завбільшки з величезну кам'яну брилу. Файненькі, га? радісно мовив Гекріт. То для бенкету на Геловін. Маю доспіти на той час. Ти даєш їм якісь добрива, чи як? здивувався Гаррі. Гекріт озирнувся, щоб пересвідчитись, що їх ніхто не чує. Е, знаєш, я їм трохи це допоміг. Гаррі помітив, що Гекрідова рожева парасолька була приперта до стіни. Гаррі вже давно підозрював, що ця парасолька була не зовсім тим, чим видавалася. По правді, він навіть не сумнівався, що в ній була захована стара шкільна чарівна паличка Гекріда. Гекрід не мав дозволу вдаватися до чарів. Його вигнали з Гоґвортсу коли він ще вчився у третьому класі. Але Гаррі так і не пощастило дізнатися чому. Попри будь які згадки про ті давні події, Гекрід відразу ж заходився кашлем і ставав, мов би, глухуватий, аж доки мінялася тема розмови. Заклинання розборхання, якщо я не помиляюся, запитала Герміона, чи то не схвально, чи то зацікавлено. Ну, ти добряче попрацював, Саме так і сказала твоя сестричка. Угодився Гекріт, киваючи на Рона. Зустрів її щойно вчора. Гекрід скоса глянув на Гаррі, посмикуючи бороду. Казала, ніби просто гуляє. Але мені здалося інше. Вона се сподівала ненароком когось тут зустріти. Він підморгнув Гаррі. Мені так се здає, що вона б не відмовилась від знимки з... «Ой, ну досить уже!» – обірвав його Гаррі. Рон пирхнув зі сміху, і на землю посипалася нова порція слимаків. «Обережно!» – гаркнув Гегріт, відтягуючи Рона подалі від своїх безцінних гарбузів. Наближалася обідня пора. І коли зважити, що від самого ранку Гаррі ще нічого не мав у роті, крім цукерок і змеляси, Йому вже не терпілося повернутися до школи на обід. Вони розпрощалися з Гекрідом і рушили назад до замку. Причому Рон, попри гикавку, що ніяк не припинялася, видобув із себе тільки двох малесеньких слимачків. Тільки но вони зайшли до вестибюлю, як залунав чийсь голос Ага, ось веде поттер і візлі. До них із суворим виглядом прямувала професорка Макгонегел. «Сьогодні ввечері ви відбудете своє покарання!» «А що нам треба буде робити, пані професорко?» – стривожився Рон, намагаючись стримати гикавку. «Ти будеш натирати срібло в кімнаті трофеїв разом із містером Філчем», – повідомила професорка Макгонегел. «І жодної магії візлі, тільки своїми руками!» Рон проковтнув слину. «Сторожа Аргуса Філча ненавидів кожен учень». «А ти, Потере, допомагатимеш професору Локарту відповідати на листи його шанувальників», додала професорка Магонегел. «Ой, ні, а чи не можна й мені попрацювати в кімнаті трофеїв?» звідчаєм, запитав Гаррі. «Звичайно, ні» відповіла професорка Макгонекіл, здивовано вигнувши брови. «Професор Локарт просив саме тебе, рівно о восьмій, обидва!» Гаррі Рон похмуро попленталися до великої зали, а Герміона йшла слідом за ними, немов докоряючи їм усім своїм виглядом. «Не треба було порушувати шкільних правил». Навіть поріг із картоплею та м'ясом Уже не смакував Гаррі так, як завжди Вони з Роном мали відчуття Що їм дісталося найгірше з можливих покарань Цілу ніч пробути з Філчем Тяжко зітхнув Рон Без жодної магії Та в тій кімнаті близько сотні різних кубків А я зовсім не вмію нічого чистити по-маклівськи я... Залюбки, помінявся з тобою. Глухо обізвався Гаррі. У я тільки те й робив. Але відповідати на листи локартових шанувальників – справжній кошмар. Суботній день непомітно добіг кінця. І ось уже до восьмої вечора лишалося усього п'ять хвилин. А Гаррі, ледве пересовуючи ноги, Прямував коридором третього поверху до локартового кабінету. Скрегочучи зубами, постукав у двері. Вони відразу відчинилися, і з кімнати, аж сяючи, визирнув локарт. «А ось і наш пройди світ!» – вигукнув він. «Заходь, Гаррі, заходь!» На стінах висіло безліч обрамлених фотографій локарта яскраво освітлених численними свічками. Деякі з них він навіть підписав. На столі також лежала величезна купа знімків. «Можеш адресувати конверти», – сказав Локарт Гаррі таким тоном, ніби ця робота була величезною насолодою. «Цей перший – догледіс гаджен, дай їй, Боже, здоров'я, то моя велика шанувальниця!» Поволі спливали хвилини Гаррі старався пропускати вуха локартове базікання І лише іноді вставляв «Угу, е, так, ага» Час від часу до нього долинали такі фрази як «Слава, це не постійна приятелька Гаррі» Або «Популярність треба підтримувати, пам'ятай про це» Свічки поступово догоряли Тож мерехтливе світло витанцьовувало на численних рухливих обличчях локарта, що стежили за ним. Затерплою рукою Гаррі виводив, мабуть, уже на тисячному конверті адресу Вероніки Смезлі. І коли це вже закінчиться, думав бідолашний Гаррі. І тут він щось почув. Щось геть не схоже на шипіння гаснучих свічок і локартові теревені про шанувальниць. Це був голос, від якого хололо серце. Крижаний голос, сповнений неймовірної ненависті. «Іди, іди до мене! Я тебе розірву, пошматую, убігу!» Гаррі аж підскочив, і на конверті з адресою Вороніки Смезлі Розповзлася велика чорнильна пляма «Що?» Голосно вигукнув він «Ну так!» – зрадів Локарт «Шість місяців поспіль На чолі списку бестселерів Побила всі рекорди!» «Ні!» – нестямно вимовив Гаррі «Цей голос...» «Перепрошую?» – здивувався Локард. «Який, який сказав...» «Хіба ви його не чули?» «Локарт...» Спантеличено глянув на Гаррі. «Гаррі, про що ти? Може ти вже задрімав?» «Боже мій!» – подивився на годинник. «Ми тут просиділи майже чотири години. Ніколи б не повірив, як пролетів час, правда?» Гаррі не відповів. Він напружено прислухався, чи не пролунає знову той голос. Але не почулося нічого, крім локартового торохтіння. Мовляв, Гаррі нема чого сподіватися, що відбуваючи якесь наступне покарання, він отримає таку ж насолоду, як тепер. Гаррі приголомшено вийшов. Було вже так пізно, що грифіндорська вітальня майже спорожніла. Гаррі відразу попрямував до спальні. Рон ще не повернувся. Гаррі натягнув піжаму, забрався в ліжко і чекав. Десь за півгодини у напівтемряві з'явився Рон, розтираючи праву руку і пахнучи пастою для натирання. «Мені позводило всі м'язи!» – простогнав він і впав на ліжко. Філдж заспокоївся, аж коли змусив мене чотирнадцять разів відполірувати кубок із квідичу. А тоді з мене знов посипалися слимаки – Просто на спеціальний приз за заслуги перед школою. Я так довго збирав ту слизоту. А як там у Локарта? Тихенько, щоб не розбудити Невіла, Діна і Шеймуса, Гаррі розповів Ронові усе, що почув. І Локарт сказав, що нічого не чує, перепитав Рон. Навіть у місячному світлі Гаррі міг бачити, як Рон спохмурнів Думаєш, він збрехав? Але я не розумію, навіть хтось невидимий мав би якось відчинити двері Знаю, погодився Гаррі, лежачи на ліжку і розглядаючи завісу над головою Я теж нічого не збагну. Восьмий СМЕ НИНІ Починався жовтень, насичуючи замок і навколишні луки вологістю і прохолодою. Мадам Помфрі, завідувачка шкільної лікарні, насилу давала раду епідемії застуд, яка охопила як учителів, так і учнів. Її перцева настійка діяла відразу. Але тому, хто її випив, ще кілька годин опісля курилося вух. Персі мало не силою змусив зовсім змарнілу Марнілу Джінні Візлі випити трохи настійки під її рудих кіз заструменів дим І здавалося, ніби в неї на голові палає вогонь Величезні мов кулі, дощові краплини Зранку до ночі розстрілювали замкові вікна Озеро мало не вийшло з берегів, квіткові клумби перетворилися в баюри з багнюкою, а Гегрідові гарбузи стали заобільшки, як чималенький курінь. Але, попри це все, Олівер Вуд і далі завзято провадив регулярні тренування, і саме тому одного дощового суботнього надвечір'я, за кілька днів до Геловіну, Гаррі повертався до Грифіндорської вежі змоклий до нитки і забрьоханий грязюкою. Навіть якщо забути про дощ і вітер, це тренування аж ніяк його не втішило. Фред і Джордж, які шпигували за слізаринською командою, пересвідчилися на власні очі у швидкості нових «Німбусів-2001». Вони розповідали, що під час тренувань слізаринців Можна розрізнити хіба сім зеленкуватих плям, які гасають у повітрі, наче реактивні літаки. Чалапаючи з порожнілим коридором, Гаррі натрапив на когось, хто був стурбований не менше за нього. Майже безголовий нік, привид вежі Грифіндор понуро визирав з вікна, ледь чутно бурмочучи. «Не відповідаю їхнім вимогам, півдюйма, якщо це...» Привіт, Нік. сказав йому Гаррі. Е, привіт, привіт. Здригнувся, озираючись, майже безголовий нік. Він мав на своєму довгому, кучерявому волоссі хвацького оздобленого пір'їнами капелюха і був одягнений у каптан із круглим стоячим коміром, який приховував те, що його голова була майже відрізана. Нік був прозорий, наче дим і Гаррі міг бачити крізь нього темне небо і рясну зливу за вікном. «Юний Поттер, ти, здається, засмучений!» – сказав Нік, складаючи прозорого листа і запихаючи його до внутрішньої кишені. «Ти теж!» – озвався Гаррі. «Гет!» – елегантно магнув рукою майже безголовий Нік. «Пусте! Я не дуже й хотів брати в цьому участь!» Просто подав заяву, але, бачте, не відповідаю вимогам. Попри безжурний тон, на його обличчі проступила гіркота. Але ж хіба не очевидно, прорвало його раптом, і він знову витягнув з кишені листа, що особа, які завдали 45 ударів по шиї тупою сокирою, має повне право вступити у товариство мисливців без голови. Н ну, так, відповів Гаррі. Від якого, вочевидь, сподівалися згоди Тобто, ніхто дужче за мене не бажав би, щоб усе сталося швидко і гладко Щоб мою голову відтяли так, як слід Я б тоді уник зайвого болю і глузувань Але ж, майже безголовий нік, рвучко розгорнув листа і почав сердито читати «Ми приймаємо тільки тих мисливців, чиї голови від'єдналися від тіла» Просимо взяти до уваги, що в іншому разі члени товариства не можуть брати участь у таких мисливських іграх, як жонглювання головами на конях або головобол. Ось чому, на превеликий жаль, повідомляємо, що ви не відповідаєте нашим вимогам. З найкращими побажаннями, сер Патрик Далані Помдор. Майже безголовий нік розгнівано заховав листа. Гаррі, мою голову підтримує лише півдюйма шкіри і сухожилків. Більшість людей вважали б, що її відтято як слід. Але ж ні, цього не досить для сера справді дорізаного помдора. Майже безголовий нік кілька разів глибоко зітхнув, а тоді запитав значно спокійнішим голосом. Ну, а що тебе непокоїть? Може, я допоможу? Та ні, відповів Гаррі хіба що ти знаєш, де можна роздобути сім безкоштовних «Німбусів-2001» для гризі злі...» Решту його слів заглушило пронизливе нявчання десь у нього в ногах. Він глянув униз і зустрівся очима з парою жовтих очиць, які світилися, мов ліхтарі. То була місіс Норріс, кістлява сіра кицька, яку сторож Аргус Філч Використовував як свого помічника у безкінечній війні зі школярами Краще тікай звідси, Гаррі Швидко порадив Нік Вілч кепському настрої У нього гриб А крім того, якісь третьокласники випадково розмазали постелі п'ятого підвалу Жаб'ячі міски. Він там цілий ранок чистив І коли побачить, як ти скрізь розносиш грязюку Справді погодився Гаррі, заткуючи під осудливим поглядом місіс Норріс. Але зробив це заповільно. Немов би притягнений сюди загадковою силою, що єднала його з цією бридкою киською, Гаргус Філч, важко дихаючи і очманіло вишукуючи правопорушників, несподівано вискочив за гобелену, що висів праворуч від Гаррі. Його голову обвивав кардатий вовняний шарф, а ніс був напрочуд буряковий. "Брод!" закричав він, аж трусячись, і показав, страшенно вирічивши очі, на каламутну калюжу на тому місці, де стояв Гаррі у мокрій квідачній формі. «Скрізь безладдя й нечистоти! Я вже ситий по горло! Ану, потери, йди за мною!» Гаррі понуро помахав на прощання рукою майже безголовому Нікові і почав спускатися сходами за філчем, лишаючи нові брудні сліди. Гаррі ще ніколи не бував у філчевому кабінеті, і більшість учнів намагалися уникати того місця. Кімната була тьмяна і не мала жодного віконця. Її освітлювала одна єдина гасова лампа, що звисала з низької стелі Скрізь трохи тхнуло смаженою рибою Під стінами стояли шафи для документів Судячи з написів, Гаррі зрозумів, що там зберігається інформація про кожного учня Якого коли-небудь карав Філч Фреда і Джорджа Візлі пошанували Вони мали свою персональну шухляду На стіні, за Філчевим столом Висіла ціла колекція від полірованих до блиску кайданів і наручників Усі знали, що Філч завжди благав Дамблдора Дозволити йому підвішувати учнів до стелі до гори ногами Філч витяг із горщика на столі, гусяче перо І зачовгав по кімнаті, вишукуючи пергамент Лайно! Розлючено бурмотів він Гарні драконячі шмарки, жаб'ячі міски. з мене вже досить. Я їм покажу. Де ж той бланк. Ага. Сторож видобув із шухляди свого столу грубий совій пергаменту і розгорнув його перед собою, вмочивши в каламар довге чорне перо. Ім'я Поттер, Злочин. Там було тільки трохи бруду. Обурився Гаррі. Це для тебе, хлопче, трохи бруду а мені те все треба зішкрябувати цілу годину!» зарепетував Філч. На кінчику його носа, що скидався на цебулину, затряслася бридка бурулька. «Злочин осквернення замку! Запропонований вирок!» Помацавши носа, з якого вже аж дзюрило, Філч вовком подивився на Гаррі, що затамувавши подих, чекав на вирок. Але не встиг Філч опустити перо, як щось з усієї сили гримнуло по стелі кабінету Бабах! Від чого аж задаренчала гасова лампа Півз! Гаркнув Філч, розлючено віджбуривши перо Цього разу я дістану тебе! Я дістану! І навіть не глянувши на Гаррі Філч прожогом вискочив з кабінету А за ним побігла місіс Норріс Півс Полтергейст був шкільним привидом, який, посміхаючись, носився в повітрі, загрожуючи кожному, бо страшенно полюбляв спричиняти колотнечу і неприємності. Гаррі не любив півза, але не міг не відчути вдячності за його вчасну появу, хоч би що заподіяв півс, а судячи з гуркоту, цього разу він знищив щось дуже велике. Була надія, що Філч на якийсь час забуде про Гаррі. Гадаючи, що треба, мабуть, зачекати Філча, Гаррі опустився в поточене мільлю крісло біля письмового столу. Крім напівзаповненого бланка на Гаррі, там була тільки одна річ – великий, лискучий, пурпуровий конверт, підписаний сріблистими літерами. Зіркнувши на двері, щоб пересвідчитись, чи не вертається Філч, Гаррі узяв конверт і прочитав «Чари для чайників. Заочний курс магії для початківців». Зацікавившись, Гаррі витяг із конверта цілу пачку аркушів пергаменту. На першій сторінці срібними закрученими літерами було написано ви не орієнтуєтесь у світі сучасної магії? Шукаєте виправдань, коли вам не щастить виконати навіть найпростіші замовляння? З вас глузують через неуміння маніпулювати чарівною паличкою? Тут є відповідь. Чари для чайників. Це цілком новий, надійний, пришвидшений і легкий курс. Сотні чаклунів і чарівниць скористалися методом чарів для чайників. Мадам Зетт Неттлс із Топшема пише. Я ніколи не могла запам'ятати магічних формул, а з моїх настійок охлузувала вся родина. Тепер після курсу чарів для чайників я в центрі уваги на всіх вечірках, а друзі благають, щоб я дала їм рецепт моєї мікстури бадьорість. Мах Дедже Прот із Дідсбері засвідчує. «Моя дружина висміювала недолухість моїх заклинань, але після місячного курсу ваших фантастичних чарів для чайників я відразу перетворив її на яка, е, тобто на ячку. Е, дякую вам, чари для чайників!» Гаррі заінтриговано перегорнув решту аркушів, які були в конверті. «Навіщо філчеві здався той курс «Чари для чайників»?» Невже це означає, що він не справжній чарівник? Гаррі якраз переглядав перший урок Як отримати чарівну паличку Деякі корисні поради Коли човгання черевиків у коридорі Дало йому знати, що повертається Філч Хутко запхавши пергамент у конверт Гаррі ледь устиг кинути його на стіл Як відчинилися двері Філч мав Переможний вигляд Ця зникуща шафа була надзвичайно коштовна Радісно сказав він місіс Норріс Цього разу, золоце, він таки не спекається нас Його погляд зупинився на Гаррі А тоді переметнувся на конверта чарів для чайників Що лежав, як трохи запізно усвідомив Гаррі Десь на пів метра від того місця, де був спочатку Філчеве бліде обличчя стало червоним, як цела. Гаррі приготувався до неймовірного спалаху люті. Філч пошкандибав до столу, схопив конверт і жбурнув його в шухляду. «Ти прочитав?» – просичав він. «Ні», – швидко збрехав Гаррі. «Якби я знав!» Судомно скрутив свої вузлуваті руки Філч. «Що ти читав, мої приватні?» «Це не те, що мої, а одного приятеля. Хай там як, але...» Гаррі здивовано дивився на Філча. Сторож ще ніколи не видавався таким нестямним. Його очі були вирячені, одна обвисла щока смикалася, а картатий шарф на голові робив його ще страшнішим. Гаразд, іди, і нікому ні слова, не те що, але якщо ти не читав Іди вже, я маю скласти рапорт на півза, іди Не вірячи своєму щастю, Гаррі вилетів із кабінету і помчав коридором А тоді сходами нагору Вирватися з філчевого кабінету, не отримавши жодного покарання Це, мабуть, був своєрідний шкільний рекорд «Гаррі! Гаррі! Ну що, спрацювало?» З якогось класу випливла постать майже безголового Ніка. Позад нього Гаррі побачив уламки великої золотисто-чорної шафи, яку, здається, хтось скинув із чималенької висоти. Я переконав пів зараз розтрощити її саме над філчевим кабінетом. Завзято похвалився Нік. Подумав, що це приверне його увагу. «То це був ти?» – вдячно запитав Гаррі. «Так, усе спрацювало, мене навіть не покарали. Дякую, Нік!» Вони рушили разом уздовж коридору. Гаррі помітив, що майже безголовий Нік і далі тримає в руках відмову сера Патріка. «Якби я тільки міг якось допомогти тобі з тим товариством мисливців безголовий!» – зітхнув Гаррі. Майже безголовий Нік зненацька зупинився. І Гаррі прийшов просто крізь нього. Краще б він цього не робив. Йому здалося, ніби він став під крижаний душ. «Але ж ти можеш зробити щось для мене!» схвильовано сказав Нік. «Гаррі, може я прошу забагато, але...» «Ні, ти не погодишся». «Що саме?» запитав Гаррі. Ну, якраз на цей Геловін припадає рівно 500 років з дня моєї смерті. Повідомив майже безголовий нік, випростовуючись і набираючи поважного вигляду. О, вимовив Гаррі, не знаючи сумувати чи радіти з цього приводу. Справді, я хочу відсвяткувати цей день в одному з найпросторіших підвалів з усієї країни прибудуть мої друзі. «Якби ти прийшов, це була б така честь для мене. Е, звісно, я був би радий бачити і містера Візлі, та міс Грейнджер. Але ж ти, мабуть, підеш на шкільний банкет?» Він занепокоєно глянув на Гаррі. «Ні», – швидко відповів Гаррі. «Я прийду». «Мій любий хлопче, Гаррі Поттер прийде на мої смертенини!» «Ох!» – Нік завагався, хвилюючись чи не міг би ти нагадати Серові Патріку, що я тобі здаюся дуже страшним і небезпечним? З -зв Звичайно, погодився Гаррі. Майже безголовий нік просто засяяв. Смертенини заінтриговано перепитала Герміона, коли Гаррі нарешті переодягнувся і підійшов до них із Роном у вітальні. Я певна, що небагато знайдеться живих людей, які бували на таких вечірках. Це буде так цікаво. Чого б це комусь хотілося святкувати день своєї смерті? роздратовано спитав Рон, який саме робив домашнє завдання із зілля та настійок це звучить смертельно нудно. Дощ і далі паріщив у вікна, за якими вже залягала суцільна темрява. Але всередині. Усе видавалося яскравим і привітним. Вогонь, що палахкотів у каміні, освітлював численні м'які крісла, в яких сиділи учні, читаючи, розмовляючи, працюючи над домашніми завданнями, або як Фред і Джордж Візлі, намагаючись з'ясувати, що станеться, коли нагодувати саламантру піротехнікою від флібустьєра. Фред визволив з класу. Догляд магічних істот чудову помаранчеву вогнетривку ящірку, яка тепер повільно тліла на столі, що його обступила купка цікавих учнів. Гаррі почав розповідати Ронові й Герміоні про філча і чари для чайників. Раптом саламандра зі свистом знялася в повітря і божевільно закрутилася по кімнаті, вивергаючи з себе іскри. І гучні вибухи Дивлячись на Персі, що аж захрип Лаючи Фреда і Джорджа На яскраве видовище, витворене золотистими зірками Що струменіли з рота саламандри І на її втечу до каміна Після чого залунали нові вибухи Гаррі цілком забув про Філча І конверт із чарами для чайників Настав Геловін і Гаррі вже шкодував, що так необачно пообіцяв прийти на смертенини Ціла школа радісно готувалась до банкету Велика зала була прикрашена, як завжди, живими кажанами З велетенських гегрідових гарбузів вирізали ліхтарі В яких могли спокійнісінько сидіти по троє осіб А ще ходили чутки, ніби Дамблдор замовив для розваги трупу, скелетів, танцюристів. «Обіцянка є обіцянка», – рішуче нагадала Гаррі Герміона. «Ти сам сказав, що підеш на смертенини». Тож о сьомій годині Гаррі, Рон і Герміона проминули вхід до багатолюдної великої зали, що привітно виблискувала золотими тарелями і свічками, і натомість попрямували до підвалів, де колись була в'язниця. Перехід до місця, де мала відбутися вечірка майже безголового ніка, теж був освітлений свічками, хоча це й не створювало радісного настрою. Чорні, високі, тоненькі воскові свічки горіли яскраво-блакитним полум'ям, від якого навіть їхні живі обличчя ставали невиразними і примарними. Що далі вони йшли, то нижче опускалась температура. Здригнувшись, Гаррі щільніше закутався в мантію, і тут йому почувся звук, ніби тисяча кіхтів шкрябають величезну класну дошку. «Що це така музика?» – прошепотів Рон. Вони звернули за ріг і побачили майже безголового Ніка що стояв біля дверей, завішаних чорними оксамитовими портьєрами. «Мої любі друзі!» – скорботно привітався він. «Заходьте, заходьте! Як добре, що ви прийшли!» Він скинув свого прикрашеного пір'їнами капелюха й уклонився, запрошуючи їх досередини. «То було неймовірне видовисько!» Підвал був заповнений сотнями білих як перли і напівпрозорих постатей, які переважно кружляли у вальсі над танцювальним майданчиком під жахливий, даренчливий акомпанемент оркестру, що складався з тридцяти музичних пилок, розташованих на завішаній чорним платформі. Люстра з тисячами чорних свічок випромінювала темно-синє сяйво. Із трьох учнівських ротів струманіла пара. Вони ніби опинилися в холодильнику. «Може, пройдемося?» – запропонував Гаррі, щоб розігріти ноги. «Стеж, щоб не пройти крізь когось», – нервово зауважив Рон. І вони рушили краєм танцювального майданчика. Проминули групу понурих черниць, обдертого чоловіка в кайданах і гладкого ченця. Гафалпавського привида, що розмовляв із лицарем, у котрого щола стирчала стріла. Гаррі не здивувався, що всі привиди обминали кривавого барона, кощавого і ворячкуватого слізеринського привида, заляпаного сріблистою кров'ю. О, ні. зненацька зупинилась Герміона. Назад, назад. Я не хочу говорити з плаксивою міртою. З ким? Здивувався Гаррі, коли вони швидко відійшли назад «Вона мешкає в дівочому туалеті на другому поверсі», – пояснила Герміона «Мешкає в туалеті?» «Так, він не працював цілий рік, бо вона постійно біситься і затоплює його Я взагалі стараюсь туди не ходити, бо це просто жах, коли вона виїде до тебе в кабінці «Дивись, їжа!» – вигукнув Рон на протилежному боці підвалу стояв довгий стіл, накритий знову-таки чорним оксамитом. Вони рішуче попрямували туди, але вже наступної миті нажахано заумерли. Запах був просто огидний. На чудових срібних тарелях лежали великі шматки гнилої риби. На тацях височили купи підгорілих аж чорних кексів. Були ще червиві баранячі тельбухи, кружало сиру, крите зеленою пліснявою, а на почесному місці величезний сірий торт у формі надгробка, на якому чорною, дьоготь глазурю були виведені слова «Сер Ніколас де Мимзі Порпінгтон помер 31 жовтня 1492 року». Гаррі вражено спостерігав, як один огрядний привид наблизився до столу, пригнувся і пройшов крізь нього, широко розкривши рота, немов ковтаючи смердючого лосося, що там лежав. «Ви що, відчуваєте смак, проходячи крізь їжу?» – поцікавився Гаррі. «Майже», – сумно відповів привид, відходячи. Ходім звідси, бо мене нудить попросив Рон. Не встигли вони повернутися, як з-під столу раптом вилетів маленький чоловічок, який завис перед ними в повітрі. «Привіт, Півзе!» обережно вимовив Гаррі. На відміну від решти привидів, Півз Полтергейст був ані блідим, ані прозорим. Він мав яскраво помаранчевого капелюха, метелика, а його лиховісне обличчя Шкірилося широченною посмішкою «Скоштуєте?» Люб'язно запропонував він їм Мисочку за горішків «Ні, дякуємо» Відмовилася Герміона «Чув твою розповідь про бідолашну мірту» Сказав півз, бігаючи очима «Образила ти сердешну мірту» Набравши повні груди повітря Він дико заверещав «Аго, Мірто!» «Ні, півзе, не каже їй нічого. Це її так засмутить!» Гаряче зашепотіла Герміона. «Я не хотіла, я їй не... О, привіт, Мірто!» До них наблизився привид присадкуватої дівчини. Гарріща в житті не бачив понурішого обличчя, яке наполовину ховалося за її прямим волоссям і товстими перламутровими окулярами. Що? похмуро перепитала вона. Як справи, Мірто? нещирим радісним голосом запитала Герміона. Приємно зустріти тебе не в туалеті. Мірта ж моргнула носом. Міс Грейнджер щойно розповідала про тебе. Підступно зашепотів півс на вухо Мірті. Я просто казала, казала, яка ти нині гарна, залопотіла Герміона. Люто глянувши на півза, мірта підозріло зиркнула на Герміону. Ти насміхаєшся з мене, мовила вона, а з її маленьких, прозорих очей стрімко потекли сріблясті сльози. Ну, справді, хіба я не казала щойно, яка мірта гарна? Герміона боляче штурхнула під ребра Гаррі й Рона. Еге ж, казала. Не брешіть мені, аж давилася сльозами мірта. А півз задоволено хихотів за її плечима. «Думаєте, я не знаю, що мені кажуть у слід? Жирна Мірта, бридка Мірта, жалюгідна, плаксива, занудна Мірта!» «А ще прищава!» – підказав їй на вухо півс. Плаксива Мірта заголосила і вилетіла з підвалу. Півс кинувся слідом, шпурляючи в неї запліснявілі горішки і горлаючи. «Прищава! Прищава!» «О, Боже!» – засмутилася Герміона. До них крізь юрбу наближався майже безголовий нік. «Гарно розважаєтесь!» «Егеш!» – збрехали вони. «Досить багато народу!» – гордо заявив майже безголовий нік. «Невтішна вдова прибула з самого Кенту. Мені вже час виголосити промову». Піду, мабуть, попереджу музик Але тієї миті музики й самі перестали грати Вони замовкли разом з усіма, хто був у підвалі Почувши звук мисливського ріжка і схвильовано перезираючись Отакої. такої скривився майже безголовий нік Крізь підвальну стіну забігло з десяток коней привидів і на кожному з них сидів безголовий вершник. Усі несамовито заплескали в долоні. Гаррі теж кілька разів плеснув, але відразу перестав, побачивши, як засмутився нік. Коні у чвал помчали до центру танцювального майданчика і зупинилися, ставши дибки. Кремезний привид на чолі кавалькади, чия бородата голова під пахвою сурмила в ріжок, Спішився і підняв свою голову високо вгору, щоб мати змогу оглянути юрбу. Усі засміялися, а тоді, поставивши голову на шию, рушив до майже безголового ніка. Ніче. заревів він. Як ся маєш? Голова й досі тримається. Він голосно зареготав, поплескавши майже безголового ніка по плечу. Вітаю тебе, Патрику. Стримано озвався Нік. «Живі люди!» – вигукнув сер Патрик, помітивши Гаррі, Рона й Герміону. Він, мов би, аж підскочив з подиву, від чого його голова знову впала додолу. Юрба так і заходилася реготом. Дуже кумедно. Похмуро буркнув майже безголовий Нік. «Не звертайте увагу на Ніка!» – заволала з підлоги голова сера Патрика. Він досі засмучений, що ми не дозволяємо йому вступити до товариства. Але ж послухайте, подивіться на нього. Я гадаю, втрутився поспіхом Гаррі, помітивши багатозначний погляд Ніка. Що Нік дуже страшний і... Га-га-га-га-га-га, е... заверещала голова сера Патріка. Та ж він сам, мабуть, і попросив тебе таке сказати. Прошу уваги, я хотів би виголосити промову. Голосно сказав майже безголовий нік, Прямуючи до помосту, освітленого холодним синім світлом. «Мої добрі добродії, пані й панове, я з превеликим сумом!» Але далі ніхто нічого не почув. Сер Патрик і решта вершників почала грати в хокей з головою, А натовп став приглядатися до гри. Майже безголовий нік марно намагався привернути увагу аудиторії, але зрештою піддався, коли повз нього підголосні підбадьорливі вигуки юрби просвистіла голова сера Патрика. Гаррі дуже змерз, не кажучи вже про голод. Я більше не витримаю. Промим реврон, клацаючи зубами, а оркестр тим часом знову заскреготів і привиди заповнили танцмайданчик. «Ходімо», – погодився Гаррі. Вони позадкували до дверей, вклоняючись і усміхаючись усім, хто їх помічав. І за хвилину вже бігли переходом назад, де було повно чорних свічок. Може, там ще лишився пудинг, з надією вимовив Рон, першим наближаючись до сходів у вестибюль. І тут Гаррі почулося знову «Порову! Пошматую! Убію!» Це був той самий голос, той самий холодний, убивчий голос, який він чув у локартовому кабінеті. Гаррі спіткнувся і зупинився. Він ухопився за кам'яну стіну, напружуючи слух, озираючись довкола, і вдивляючись у тьмяно освітлений перехід. «Гаррі, ти що?» Знову той голос замовкніть на хвильку. «Такий голодний, так довго!» Слухайте, на полі Гаррі. Ірон з Герміоною завмерли, поглядаючи на нього. «Вбиватий, пора вбивати!» Голос почав слабнути. Гаррі був певний, що він віддалявся кудись угору. Охоплений і страхом, і цікавістю, хлопець глянув на темну стелю. Як той голос міг рухатися вгору? Може це якась мара, який не можуть перешкодити кам'яні стелі? Сюди гукнув він і почав бігти вгору сходами до вестибюлю. Але тут годі було сподіватися щось почути, бо з великої зали, де бенкетували з нагоди Геловіну, долинав гамір голосів. Гаррі помчав мармуровими сходами на другий поверх. Арон і Герміона тупотіли слідом за ним. «Гаррі, що ми?» «Тссс!» Гаррі прислухався. З верхнього поверху долинав далекий і дедалі слабший голос. Я чую запах крові. Я чую запах крові. Гаррі аж серце стиснулося. Воно зараз когось об'є, закричав він, і, незважаючи на ошелешені обличчя Рона і Герміони, помчав угору, перестрибуючи по три сходинки і намагаючись почути ще щось, окрім гупання своїх кроків. Гаррі вилетів на третій поверх, а слідом за ним засапані Рон і Герміона. Вони не зупинялися, аж доки звернули за ріг, де починався останній порожній коридор. Гаррі, що це все означає? запитав Рон, витираючи з чола Я нічого не чую. Але Герміона раптом роззявила рота, показуючи углиб коридору. Дивіться. Там. Щось світилося на стіні. Вони поволі підійшли, мружачись у пітьмі. На стіні, поміж двома вікнами, були виведені літери заввишки із тридцять сантиметрів, які мерехтіли у світлі смолоскипів. Таємну кімнату відчинено. Стережіться, вороги-спадкоємця. Що-то -що воно висить знизу? запитав тремтячим голосом Рон. Гаррі мало не послезнувся, коли вони підступилися ближче. На підлозі була велика калюжа води. Рон з Герміоною підтримали його, і всі поволі підійшли до напису, не спускаючи очей з якоїсь темної тіні під ним. Раптом вони збагнули що-то і відскочили назад, розбризкавши воду. На скобі для смолоскипа була підвішена за хвіст місіс Норріс, кицька шкільного сторожа. Вона вже задубіла, вирячивши невидющі очі. На кілька секунд вони заціпеніли. А тоді Рон проказав. «Пішли звідси». «Може, треба допомогти?» – промим Гаррі. «Повір мені», – сказав Рон. «Краще, щоб нас тут не бачили». Але було вже запізно. Гул, який нагадував гуркіт грому, свідчив, що бенкет щойно закінчився. З обох кінців коридору, в якому вони стояли, донісся тупі сотень ніг і голосний веселий гамір нагодованих учнів. Наступної миті увесь коридор заповнила юрба. Розмови, вигуки, галас зненацька ущухли. Коли учні, що були попереду, побачили підвішену кицьку Гаррі, Рон і Герміона стояли самотньо посеред коридору, де раптом усе завмерло Учні пропихалися вперед, щоб глянути на це жахливе видовисько А тоді серед тиші пролунав чийсь крик «Стережіться, вороги-спадкоємця! Бруднокровці! Тепер ваша черга!» То був Драко Мелфой. Його холодні очі ожили, а зазвичай бліде обличчя налилося кров'ю, коли він, посміхаючись, пробрався крізь натовп і став розглядати підвішену кицьку. Розділ дев'ятий Напис на стіні Що тут діється? Що діється? Почувши безперечно Мелфоїв крик, крізь юрбу Пропихався Аргус Філч Коли він побачив Місіс Норріс, то відсахнувся і перелякано вхопився за обличчя. «Моя киська! Моя киська! Що сталося з місіс Норріс?» – лементував він. Його вирічені очі натрапили на гаррі. «Ти!» – виреснув він. «Ти! Ти убив мою кицю! Ти її замордував! Я тебе уб'ю! Я тебе!» Аргусе У супроводі кількох інших учителів з'явився Дамблдор. Він миттю промайнув повз Гаррі, Рона й Герміону і відв'язав місіс Норрі від скоби. «Ходімо зі мною, Аргусе!» – звелів він Філчу. «Ви також містере Поттере, містере Візлі і міс Грейнджер!» Локарт відразу вийшов із натопу. «Пане директоре, мій кабінет найближче, тут на горі, прошу, заходьте!» «Дякую, Гільдерою!» – погодився Дамблдор. Мовчазна юрба розтопилася, давши їм дорогу. Локарт, схвильований і гордий, поспішив за Дамблдором. За ним пішли професорка Макгонеґел і Снейп. Коли всі зайшли до темного локартового кабінету, на стінах щинилася метушня. Гаррі побачив, як декілька локартів з бігудями у волоссі раптом повтікали з фотографій. Справжній локарт – Запалив свічки на письмовому столі і відступив назад. Дамблдор поклав місіс Норріс на гладеньку поверхню і почав її оглядати. Гаррі, Рон і Герміона тривожно перезернулися і сіли в крісла, якомога далі від свічок. Кінчиком свого довгого, гачкуватого носа Дамблдор мало не торкався хутра місіс Норріс. Він пильно розглядав її крізь окуляри. Що скидалися на два півмісяці і щось там намацував довгими пальцями. Професорка Магонігель теж схилилася над столом, примруживши очі. Снейп сто за ними. Наполовину